Ректерник представляє вашій увазі роман Гюстава Флобера «Пані Баварі. Побут провінції». ЧАСТИНА ТРЕТЯ Розділ перший Леон, студіюючи юриспруденцію, частенько заглядав в хатину, де мав неабиякий успіх у гризеток. Вони казали, що в нього благородний вигляд. Це був цілком пристойний студент. Він носив не надто довге і не надто коротке волосся, не процвиндрював першого числа свого тримісячного утримання і був у найкращих стосунках з професорами. Гуляв та ніколи не загулював, але утримувався не стільки скромності, скільки з обережності. Часто, сидячи за книжками в своїй кімнаті або й під липами у Люксембурзькому саду, він не випускав із рук свої кодекси і віддавався згадкам про Ему. Але це почуття помалу ослабло, інші бажання заслонили його, хоч і не могли заглушити цілком. Леон іще не зовсім утратив надію. Якась невиразна обіцянка щастя мріла йому в майбутньому, вихаляючись золотим плодом з-під листя фантастичного дерева. Коли він зустрів Ему після трилітньої розлуки, в ньому знову заговорила жага. «Треба», – думав він, – «наважитись нарешті оволодіти нею». Несміливості своєї він позбувся потроху в компанії Гульвіс і тепер повернувся в провінцію з глибокою зневагою до всіх тих, хто не топтав лакованими черевиками асфальту столичних бульварів. Перед якоюсь парижанкою в мереживах, у салоні якогось прославленого доктора, що має ордени і власний екіпаж, бідний клерк безперечно тремтів би як хлоп'я. Але тут, у Руані, перед дружиною цього нікчемного лікарчука, він почував себе невимушено і не сумнівався, що справить на неї невідпорне враження. Самовпевненість залежить від того становища, в якому обертається людина. Бельєтажі розмовляють інакше, ніж на мансарді, і багата жінка для охорони своєї чесноти, здається, носить у корсеті всі свої банкові білети, ніби захисний панцер. Попрощавшись увечері з подружжям Боварі, Леон пішов за ними на зерці. Побачивши, що вони спинились у червоному хресті, він повернув додому і цілу ніч обмірковував свій план. І ось, другого дня, близько п'ятої години, він пішов на кухню-готелю. У горлі йому щось давило, щоки зблідли, він був повен рішучості. Рішучості боягузів, що не спиняються ні перед чим. «Пан уже поїхав!» – сказав йому служник. Це здалось йому добрим знаком. Він піднявся нагору. Емма ні трохи не збентежилась, коли він увійшов. Навпаки, вона почала просити пробачення, що не сказала йому тоді, де вони спинились. А я й сам угадав, зауважив Леон. Як це так? Він став запевняти, що потрапив до неї на умання, по інстинкту. Емма посміхнулася, і Леон, спростовуючи свою недоладну вигадку, сказав, ніби цілий ранок шукав її по всіх готелях. «То ви все-таки вирішили залишитись?» – спитав він. «Так», – відповіла Емма, – «і даремно. Не треба призвичаюватись до недоступних розваг, коли маєш стільки обов'язків». «О, уявляю собі!» «Е, ні, вам цього не зрозуміти. Ви ж не жінка!» Але і в чоловіків бувають свої гризоти і турботи. І розмова почалася різними філософськими міркуваннями. Емма широко розводилась про марність земних почуттів і про вічну самоту, на яку приречене людське серце. Щоб показати свою чутливість, а може й підладжуючись мимоволі під її меланхолійний настрій, юнак заявив, що страшенно нутився весь час, відколи став учитись. Всі оті судові справи діють йому на нерви, його тягне до якихось інших занять, а мати просто спокою не дає своїми листами. Обоє почали потроху все точніше визначати причини своїх страждань і, що більше говорили, то дужче запалювались дедалі більшою взаємодовірою. Часом вони замовкали, ніби не наважуючись висловити думку до кінця і тоді вдавались до багатозначних натяків. Емма не призналась йому, що кохала іншого. Можливо, він тепер і не пам'ятав уже про вечері з кокотками після маскарадів. А вона, напевне, не думала про те, як бігала вранці росяній траві до дому свого коханця. Гомін міста ледве долинав до них. Кімнатка готелю була ніби навмисне така маленька, щоб зблизити їх. Емма в каніфасовому пенюарі сиділа, відкинувшись головою на спинку старого крісла. Жовті шпалери створювали позад неї ніби золоте тло. У дзеркалі відбивалось її волосся з білою смужкою прямого проділу. З-під чорних пасом виглядали кінчики вух. «Але пробачте мені», – сказала врешті вона, – «я вам надокучила оцими вічними скаргами». «О, ні! Зовсім ні!» «Якби ви знали!» Підвела вона вгору свої гарні очі, в яких бриніли сльози. Скільки я передумала, скільки перемріяла. А я. О, скільки я настраждався. Як часто я виходив з дому і блукав по вулицях, щоб забутися в гомінливій юрбі. Але один образ невідступно переслідував мене уторгівся естампами на бульварі, є італійська гравюра, що зображує музу. Стоїть вона задрапована в туніку і дивиться на місяць, розпущене волосся, закосичене незабутками. Якась невідома сила поривала мене до тієї картини, я простоював перед нею годинами. Та муза тут голос його затремтів, скидалася трохи на вас. Пані Боварі відвернулась, щоб він не помітив посмішки, яка мимохідь спурхнула у неї з уст. Часто, — говорив далі Леон, — я писав до вас листи, а потім рвав їх. Вона мовчала. Він вів далі. Часом я уявляв собі, що якийсь випадок зведе нас докупи. Не раз я був готовий упізнати вас у жінці, що виринала з зерогу вулиці. Бігав за всіма фіакрами, коли крізь віконце промайне було шаль або вуалька, схожа на вашу». Емма вирішила, здавалось, вислухати його до кінця, не перебиваючи. Згорнувши руки і опустивши голову, вона дивилася на бантики своїх пантофлів і час від часу перебирала під їх атласом пальцями ніг. Та ось вона зітхнула. «Немає, мабуть, у світі нічого гіршого, як не отак, як я, безцілі, без мети. Якби страждаючи, ми могли допомогти комусь, нас би втішила хоч свідомість самопожертви. Леон почав розводитись про доброчесність, про обов'язок, про жертовне самозречення. У ньому самому, нефтолинним огнем, палає потреба беззавітного служіння ближньому. «Мені б так хотілося, – докинула Емма, – стати сестрою-жалібницею». «На жаль, – зітхнув Леон, – для чоловіків немає такого святого покликання». «Я не бачу жодного заняття. Хіба, може, медицина?» Емма знизала плечима і перебила його. Вона стала скаржитись на хворобу, що мало не звела її в могилу. Як жаль, що вона тоді не померла. Тепер би вже не мучилась. Леон теж мріяв про спокій кладовища. Одного вечора він навіть написав, був у заповіті, щоб його накрили в труні гарним килимом з оксамитовими берегами» що вона колись йому подарувала. Обоє вони малювали себе такими, якими бажали бути, і підганяли своє минуле життя під створювання нині ідеали. Зрештою, слово розтягує почуття, як вальцювальний верстат залізний аркуш. Почувши згадку про килим, Емма спитала, а чому так? Чому? Леон відповів по хвилевому змаганні – «Бо я вас дуже любив!» І зрадівши, що найважчий крок зроблено, він крадькома подивився на обличчя Еми. Так ніби вітер війнув і розмаяв хмари на небі. Її очі, затьмарені журливими думами, враз проясніли, все лице променіло від щастя. Він чекав. Нарешті вона озвалась – а я весь час так і думала. І тут вони заходились переказувати одне одному всі дрібні події того далекого часу, всі радощі й печалі якого вони перелили щойно в одне слово. Він згадував альтанку з ломеносом, сукні, які Емма тоді носила, обстановку в її кімнаті, весь її дім. А наші любі кактуси, де вони? Їх поморозило в ту зиму. «Ви знаєте, я часто думав про них. Не раз вважалися вони мені такими, як тоді, у літні ранки, коли сонце било в жалюзі вікон, і я помічав між квітками ваші білі руки. «Любий, друже!» – промовила вона і простягла йому руку. Леон швидко припав до неї поцілунком. Потім, глибоко зітхнувши, провадив далі. «В ті часи ви були для мене якоюсь невідомою силою», що владно ввійшла в моє життя. Пригадую, зайшов я якось до вас, та ви вже, мабуть, про те забули. «Ні-ні», – прохопилась вона, – «кажіть далі». Ви були внизу, перед передпокої, і вже збирались кудись іти, стояли на останній сходинці. На вас був тоді, як зараз пам'ятаю, капелюшок з голубими квіточками. І ось без жодного запрошення з вашого боку я, мимоволі, пішов слідом за вами». З кожною хвилиною мені росла свідомість власної дурості, а я все йшов і йшов, не наважуючись супроводжувати вас по-справжньому і не бажаючи розстатися з вами. Коли ви заходили в якусь крамницю, я зупинявся на вулиці, дивився вікно, як ви знімаєте рукавички і відраховуєте гроші на прилавку. Нарешті ви позвонили до пані Тюваш, вам відчинили, і ось за вами грюкнули великі важкі двері, а я залишився перед ними ні всіх, ні в тих. Слухаючи його, пані Баварі дивувалась, як вона постаріла, їй здавалося, що воскреслі спогади ніби збільшують число прожитих нею років, і все ж їй знову відкривався безмір почувань, і час від часу вона шепотіла, напівзаплющивши очі. Це правда, правда, правда. Усі загарі кварталу Бовуазін, де було повно пансіонатів, церков і покинутих особняків, видзвонили в восьму годину. Леон і Емма замовкли, але вони пильно дивились одне на одного, і в голові у них гуділо, ніби їхні нерухомі зіниці випромінювали якісь звучання. Вони взялися за руки, минуле й майбутнє спомине і мрії. Все злилося в солодкому забутті. Сутінки згущались по кутках кімнати. На стінах притьмарились яскраві кольори чотирьох естампів, що зображували сцени з нельської вежі, з французькими та іспанськими підписами внизу. Крізь фрамугу виднівся між гостроверхими дахами клапоть вечірнього неба. Емма підвелася, засвітила дві свічки на комоді і сіла знову. «Так», – промовив Леон. «Так», – озвалась вона. Він придумував, як би відновити перервану розмову, коли вона спитала раптом. «Чому досі мені ще ніхто не говорив про подібні почуття?» Клерк почав гаряче доводити, що рідко хто може оцінити ідеальну натуру. От він, він полюбив її з першого погляду». Він просто впадав у розпач на думку про те, якого щастя вони могли б зазнати, якби ласкава доля звела була їх раніше й поєднала навіки. І я іноді думала про це, відповіла вона, чарівна мрія, прошепотів Леон, обережно перебираючи блакитні торочки її білого пояса. Хто ж нам заважає здійснити її тепер? Ні, друже мій. — заперечила вона. — Я надто стара, ви надто молоді. Забудьте мене, вас іще кохатимуть. Кохатимете й ви. — Не так, як вас! — скрикнув він. — Дитина, дитина, будьте ж розважливі, я вас прошу. Вона почала переконувати його, що кохання між ними неможливе. Що вони повинні, як і досі, не переступати межі братньої дружби Чи це говорилось серйозно? Емма й сама не знала Вона упивалась чаром з покуси І воднораз намагалася встояти проти неї Ніжно дивилась на закоханого юнака І лагідно відводила його тремтячі руки Що не сміливо її стану Ах, пробачте, сказав він відсуваючись Емму охопив якийсь невиразний жах перед цією сором'язливістю, що була для неї небезпечніша від сміливості Рудольфа, коли той наближався до неї, розкривши обійми. Ніколи ще жоден мужчина не здавався їй таким вродливим. Все в ньому дихало чарівливою чистотою і щирістю. Він сидів, опустивши в'ясті повіки. Тенітні щоки пощили, здавалось їй жагою, і необорно тягнуло припасти до них губами. Тоді вона повернулась ніби не наруком, до годинника. «Господи, як уже пізно! Оце забалакались!» Він зрозумів натяк і взявся за капелюха. «Я навіть про спектакль забула, а бідолаха Боварі на те ж мене і залишив. Я мала йти туди з паном Лормо та його дружиною. Вони мешкають на вулиці Гранпон. Таким чином нагоду втрачено. Назавтра їй треба було вже їхати додому. «Правда?» – спитав Леон. «Так. Але я мушу вас іще раз побачити». Заговорив він знову. «Маю сказати вам, що?» «Одну річ. Дуже важливу, дуже поважну. О, ні, ви не поїдете, це неможливо. Якби ви знали... Послухайте. Невже ви не зрозуміли мене?» Невже ви не здогадалися? А ви ж так красно говорите, сказала Емма. Ах, вам усе жарти. Доволі, доволі. Дайте мені ще раз побачити вас, благаю. Один тільки раз. Єдиний разочок. Ну що ж. Емма затнулась, а потім, ніби схаменувшись, додала. О, тільки не тут. Де завгодно. Хочете? Вона ніби замислилась і враз коротко сказала «Завтра об одинадцятій у соборі». «Прийду!» – вигукнув він і схопив її за руки, але вона випручалась. Емма встала і стояла, схиливши голову. Несподівано Леон, що стояв ззаду, нахилився до неї і припав до її шиї довгим поцілунком. «Ви споживоліли!» Нервовий смішок перервав її мову, а ці лунки сипалися градом. Заглядаючи через плече в її очі, Леон, здавалося, шукав у них згоди. Але його зустрів погляд повний крижаної величі. Він ступив три кроки назад, до виходу. Став на порозі й прошепотів тремтячим голосом. «До завтра». Вона кивнула у відповідь головою – і, мов пташка, пурхнула в сусідню кімнату. Увечері Емма написала Леону віддовжелезного листа, в якому відмовлялась від побачення. Тепер уже всьому кінець, і заради власного щастя вони не повинні більше зустрічатись. Але запечатавши листа, вона раптом згадала, що не знає Леонової адреси. «Нічого, віддам завтра сама». Вирішила вона. «Він же прийде!» Другого дня зранку Леон відчинив вікно, вийшов на балкон і, наспівуючий, вичистив сам свої черевики і покрив їх кілька разів лаком. Він одягнув білі панталони, тонкі шкарпетки і зелений фрак і вилив на носову хусточку весь запас своїх парфумів. Потім пішов до парукаря, завився і знову розпустив завивку, щоб надати зачисті більше природної елегантності Ще дуже рано, подумав він, глянувши у перукарні на годинника з зозулею Була лише дев'ята Він продивився старий журнал МОД Вийшов у провулок, викурив сигару Прийшовся по кількох вулицях І вирішивши нарешті, що вже пора Неквапом попрямував до Соборної площі Був погожий літній ранок у вітринах ювелірів виблискувало срібло, сонячне проміння, падаючи навскоси на собор, вигравало на пругах сірого каменю. Зграйка пташок велася в голубому небі навколо дзвіничок з ажурними трелисниками. Площа повнилась людським гомоном і пахощами квітів. Понад бруком, поміж зеленої рути, котячої м'яти та коросліпу, пишалися троянти, жасмин, гвоздики, нарциси і туберози посередині журкотів фонтан і під великими парасолями серед укладених пірамідами золотавих динь простоволосі перекупки загортали в папір букетики фіалок. Леон узяв букет. Це вперше він купував квіти для жінки. Коли він вдихав їх аромат, груди його розширились від гордості, ніби цей знак уваги до коханої підносив і його гордість. Але він боявся, щоб хто його не помітив, і рішуче попростував до церкви. На порозі лівого порталу, під статуєю танцюючої Міріам, стояв воротар. На голові капелюх з плюмажем, при боці шпага, в руці жезл, сам величний як кардинал і блискучий як дароносиця. Він підійшов до Леона і спитав з цією вкрадливо-добродушною посмішкою, яка буває у служителів церкви, коли вони звертаються до дітей. «Ви, пане, мабуть, не тутешній? Ви, пане, бажаєте оглянути, що є цікавого в соборі?» «Ні», – відповів Леон. Він обійшов бічні вівтарі, потім знову виглянув на площу. Емми не було. Він піднявся на хори. У повних кропильницях відзеркалювався неф з нижньою частиною стрільчастого склепіння та кольорових шиб. Але від світа віконного малювання переломлювалися в мармурових пругах і слалися барвистим килимом по плитах підлоги. Через три відкритих портали трьома широкими снопами вривалося з надвору сонячне світло. В в глибині церкви пропливав паламар, пригинаючи коліна майже на ходу перед вівтарем, як то роблять побожні люди, коли поспішають». Недовижно звисали зі стелі кришталеві люстри. На хорах блимала срібна лампада. З бічних каплиць, з темрявих закамарків храму долинало час від часу ніби притамоване зітхання, а гуркіт опусканих град гулко відлунював під високим склепінням. Леон ходив неквапом по підстінами. Ніколи ще життя не здавалося йому таким приємним. Зараз... Зараз прийде вона, зваблива, збентежена, полохливо оглядаючись, чи не стежить, хто за нею. Прийде з золотою лорнеткою, в сукні з воланами, в елегантних черевиках, у всьому ще незнаної йому вишуканості, у всьому чарі переможеної чесноти. Церква розкривається перед нею велетенським будуаром, склепіння схиляється, щоб прийняти в сутінках своїх сповідь її кохання. Мальовані вітражі блискочуть, щоб осяяти її обличчя, а кадила ось-ось закуряться ладаном, щоб вона явилась ангелам в облоках Фіміаму. Але вона все не йшла. Він сів на стілець, і погляд його упав на синю шибу, де були намальовані рибалки, що вертаються з ловів. Він довго і пильно вдивлявся в те малювання, рахував кільця луски на рибах – та гудзики на куртках, а думки його блукали, хто зна, де, шукаючи Емми. воротаж стояв осторонь ображений, навіть обурений. Цей жевжик насмілився оглядати собор без його пояснень. Це ж нечуване зухвальство! Крадіж! Блюзнірство! Та ось за шаротів поплитих шовк, майнув капелюшок, чорна пелеринка, вона... Леон схопився і побіг назустріч. Емма була бліда і йшла швидко. «Читайте!» – промовила вона, простягаючи йому листа. «Ні, не треба!» – відсмикнула руку, увійшла в каплицю Пресвятої Діви, впала навколішки і почала молитись. Спершу Леон розсердився на неї за ці богомільні примхи, але потім відчув у них своєрідний чар – вона поринала у молитви під час побачення, мов якась андалузька маркіза. Та це тривало занадто довго, і він став нетерпеливитись. Емма молилась, точніше намагалась молитися, сподіваючись, що небо пошле їй якесь знамення. Щоб сподобитися божественної ласки, вона пильно вдивлялася у блискучий престол, вдихала пахощі білих нічних фіалок, що розпускались у великих вазах. І чуйно вслухалася в церковну тишу, але на душі їй ставало що далі бентежніше. Вона підвелась, і обоє зібралися вийти, коли раптом до них швидко підійшов воротар і завчено спитав Ви, пані, певне, не тутешня, ви, пані, бажаєте оглянути, що є цікавого в соборі? Ні, ні, заперечив клерк. А чому б не оглянути? Звалася Емма Усією своєю хисткою цнотою Вона чіплялася за пречисту діву За статуї святих За надгробні плити За все, що попадеться Тоді воротар, бажаючи розповісти все по порядку Повів їх знову до виходу на площу І там показав жезлом На великий круг із чорних плит Без написів і прикрас «Прошу звернути увагу!» Почав він урочисто на цьому крузі відливався знаменитий амбуальський дзвін. Другого такого дзвона не було на всю Європу. Важив він аж сорок тисяч фунтів. Той майстер, що його вилив, умер із радощів. Пішли далі. Перебив його Леон. Провідник рушив далі. Він привів їх назад до каплиці Пресвятої Діви. Розкинувши руки всеосяжним жестом, Гордий як фермер, що показує гостям свій фруктовий сад, він заговорив Під цією ось простою плитою спочиває прах П'єра де Брезе, сеньора Де Лаварен і Де Брісак, маршала Пуатевінського і губернатора Нормандського, що загинув смертю хоробрих у бою при Монлері 16 липня 1465 року. Леон, кусаючи губи, переминався з ноги на ногу. А цей рицар по праву руку, з ніг до голови закутий у лати, верхи на здибленому коні, то його внук Луї де Брезе, сеньор де Бреваль і де Моншове, граф де Молевріє, барон де Моні, камергер короля, кавалер ордена Святого Духа, так само губернатор Нормандський, помер 23 липня 1531 року, в неділю, як сказано в епітафії. А під написом зображена людина, що збирається зійти в домовину. «То теж він. Трудно більш вдало відтворити тлінність земного життя, правда ж?» Пані Боварі піднесла до очей лорнетку. Леон дивився на неї нерухомо, не наважуючись вимовити й слова чи зробити якийсь жест. Він був пригнічений цією подвійною змовою балакучості й байдужості. А необлаганний гід правив своє. «Обік нього, бачте, плачена в колішках жінка!» то його дружина Діана де Пуатьє, графиня де Брезе, герцогиня де Волантінуа, народилася 1499 року, померла 1556 року. По ліву руку присвята Богородиця з немовлям. А тепер подивіться сюди. Перед вами гробниця амбуазів. Вони обидва були кардиналами і руанськими архієпископами. Цей був міністром короля Людовіка XII. Від багато чим прислужився соборові – у своєму заповіті підписав на бідних тридцять тисяч золотих ек'ю. Не й на хвилину, воротар проштовхнув своїх слухачів до каплички, розсунув балюстради, якими вона була заставлена, і відкрив якусь ніби брилу, що колись була, можливо, неоковирною статуєю. «У давніші часи», – сказав він, глибоко зітхнувши, «вона прикрашувала могилу Річарда Левине Серце, короля англійського, Герцога нормандського. Це кальвіністе, пане, довели її до такого стану. Вони по злобі зарили її в землю під єпископським кріслом. А ось дивіться двері, через які монсеньор проходить до своїх покоїв. Тепер перейдемо до розмальованих шибок. Змія під ринвою. Тут Леон швидко вийняв з кишені срібну монету і вхопив Емму за руку. Воротар отетарів не розуміючи такої передчасної щедрості. Адже відвідувачі не оглянули ще й половини собору. І він крикнув навздогін. «А шпиль, пане, шпиль іще!» «Спасибі, не треба!» – відказав Леон. «Ні, не кажіть, пане, шпиль у нас 400 футів завишки, всього на 9 футів нижчий від великої єгипетської піраміди. Він вилитий іще воду, і треба сказати...» Але Леон уже тікав. Йому здавалося, ніби його любов, яка за ці дві години каменем заціпаніла в нерухомості церкви, тепер мала вилетіти димом крізь цю гінку трубу. Цю довгу клітку, цей мережений димар, що химерно підносився над собором, як витвір примхливої фантазії якогось майстра-штукаря. «Куди ж ми?» – спитала Емма. Леон не відповідав, і тільки ще дужче надавав ходу. «Пані Боварі!» Вже вмочила пальці в свячену воду, як раптом вони почули позад себе чиїсь гучне сопіння і розмірений стукіт палиці. Леон обернувся. «Пане!» «Що там?» І він побачив воротаря що з-під пахвою штук двадцять товстих неоправлених книг, притискаючи їх для рівноваги до живота. То була література присвячена соборові. «Ідіот!» буркнув Леон, і кинувся до виходу. На паперті бавився якийсь хлопчик. «Піде поклич мені візника!» Малий стрілою помчав по вулиці чотирьох вітрів. Кілька хвилин вони стояли одне перед одним на рішучій, зніяковілі. «Ах, Леоне, я й сама не знаю, чи годиться мені...» Вона маніжилась потім раптом уже серйозним тоном сказала. «Ви знаєте, це дуже непристойно». «Чому?» – заперечив клерк. «Так роблять у Парижі». Цей непохитний аргумент переконав її. А візника все не було. Леон уже боявся, щоб Емма не повернулася до церкви. Нарешті фіакр під'їхав. «Та ви хоч вийдіть північним порталом!» гукнув їм з порога воротар. «Там побачите ще воскресіння з мертвих, страшний суд, рай, царя Давида і грішників в геєні огненій». «Куди вас?» – спитав візник. «Куди хочеш?» – відповів Леон, підсаджуючи Емму в карету. І важкий екіпаж загуркотів по бруку. Він спустився по вулиці Гран-Пон, минув площу мистецтв, набережну Наполеона, новий міст, і спинився прямо перед статуєю П'єра Корнеля. «Далі!» – крикнув голос зсередини. Візник знову рушив. Розбігшись згори з перехрестя Лафаєт, коні галопом примчали до вокзалу. «Ні, прямо!» – гукнув той самий голос. Фіакр виїхав за шлагбаум, вибрався на шосе і покотився поволі попід високими вдязами. Кучер витер спітніли обличчя, затиснув між коліньми свою шкір'яну шапку і погнав коней поперечними алеями понад берегом річки. Карета проторохтіла по сухій надбережній бруківці і заїхала аж за острови в напрямку у оселя. Раптом вона звернула у бік, проїхала весь Котремар, Сотвіль і Гран-Шосе, вулицю Ельбев і стала втретє, цим разом біля ботанічного саду. «Чого став?» Ще лютіше крикнули з карети. Екіпаж рушив знову через Сен-Север і набережну Кюрандіє, потім через набережну Мель і ще раз через міст, потім покотив по Марсовому полю, поза шпитальним садом, мимо зарослої плющем тераси, де вигрівались на сонці старі діди в чорних куртках. Далі пробрався вгору, по Буврейському і Кошуаському бульвару, Протрясся по всьому Монрібуде, аж до Девільського узвозу. Звідти карета рушила в зворотньому напрямку, а потім почала блукати навмання, куди втрапить. Її бачили в Сен-Полі, в Лек'юрі, на Гарганській горі, в Руш-Марі, на Майтані Гаябруа, на вулиці Маладрері, на вулиці Дінандері, біля церков святого Ромена, святого Вів'яна. Святого Маклу, святого Нікеза, коло митниці, в районі Старої вежі, в піп і коло великого кладовища кучер раз по раз кидав зі своїх козлів розпачливі погляди на зустрічні шинки. Це шалені якісь пасажири, їм, аби мчати й мчати без зупинки, байдуже куди. Що за притча? Кілька разів він пробував спинятися але зразу ж за його спиною чулися гнівливі окрики. Тоді він щосили батожив своїх змилених шкап і вже не зважав ні на вибої, ні на тумби, а гнав, куди трапиться, нічого не тямлячи і мало не плакав від спраги утомий досади. І в порту, серед військів і бочок, і в місті, на вулицях і перехрестях обивателі широко розплющували очі, дивуючись із цієї небаченої провінції картини. Карета з опущеними шторами весь час показується то тут, то там, закрита як домовина і розгойдана, як корабель під бурею. У саме полудне, далеко за містом, коли сонце так і жахтіло, на старих посріблених ліхтарях, за жовтої полотняної заслони висунулась чиясь гола рука і викинула жменю дрібних клаптиків паперу, що розвіялись по вітру і білими метеликами попадали на розквітлу червону конюшину. коло шостої години карета спинилась в одному з завулків кварталу Бовуазін. З неї вилізла жінка під вуаллю і пішла, швидко, не оглядаючись». Розділ другий Повернувшись до готелю, пані Боварі не застала диліжанса. Івер прождав її 53 хвилини, і кінець кінцем поїхав без неї. Правда, їй і не хотілося особливо додому, але вона дала слово, що повернеться увечері. Отже, Шарль чекав її. В серці у неї вже чатувала та полохлива покора, яка для багатьох жінок є покарою й покутою за подружню зраду. Вона хвапливо спакувалась, розрахувалась за номер, найняла тут же у дворі кабріолет, і кваплячи Кучера, підбадьорюючи його, раз у раз питаючись, скільки минуло часу та скільки вже проїхали, наздогнала нарешті ластівку при самому в'їзді в, в Кенкампуа. Примостившись у куточку, Емма відразу заплющила очі і розплющила їх тільки на узвозі. Звідси вона побачила фелісіте, яка виглядала її біля кузні. Івер придержав коней, і куховарка, дотягнувшись до віконця, таємниче прошепотіла. «Пані, вам треба зараз же їхати до пана Оме, там якась невідкладна справа». У містечку було тихо, як завжди. Біля дверей диміли вогнища, Клекотіло в тазах рожеве шумовиння. В той день увесь Йонвіль варив варення. Перед аптекою таз був найбільший. Він переважав усі інші, як лабораторія, просте помешкання, як громадська потреба, індивідуальні забаганки. Емма пішла в аптеку. Велике крісло було перекинуте, і навіть руанський маяк валявся на підлозі між двома товкачиками. Вона відчинилася на шні двері. На кухні, серед великих полив'яних полумисків із перебраними порічками, цукром піском і рафінадом, серед терезів на столі і тазів на плиті, вона побачила всіх оме, великих і малих, позапинених фартухами до самого підборіддя, з ложками в руках. Жюстен стояв, прихилившись, а аптекар гримав на нього. «Хто тебе послав до фармакотеки?» «Що таке? В чім річ?» «В чім річ?» – перепитав Оме. «Варимо, бачте, варення! Воно кипить, розшумувалось, а через край побіжить. Я наказую подати ще один таз, і ось він із лінощів, із недбальства, знімає з гвістка у мене в лабораторії ключа від фармакотеки». Фармакотекою Оме виличав комірчину на горищі – де зберігалось аптекарське начиння та ліки. Часто він просиджував там годинами, наліплюючи етикетки, переливаючи рідини, перев'язуючи пакетики. Це місце було в нього не просто складом, а якимось ніби святилищем, адже звідси виходили всі власноручно виготовлені ним порошки й пілюлі, екстракти й декокти, примочки й масті, які розносили його славу по всій окрузі. Сюди він не пускав ані когісінького, навіть замітав у цьому приміщенні сам. Словом, якщо аптека, відкрита першим ліпшим відвідувачем, була місцем, де він пошався своєю славою, та фармакотека була куточком, де він з егоїстичною зосередженістю віддавався своїм улюбленим заняттям. Не диво, що легковажний вчинок Жустена здався йому просто таки блюзнірством, Розчервонівшись дужче від порічок, він гарячкував. «Взяти ключа від фармакотеки, від кислот і їдких лугів, взяти звідси запасного таза, таза з покришкою. Та я сам ним, може, ніколи й не користувався б, адже в делікатних маніпуляціях нашого мистецтва важить кожна дрібниця. От уже, прости господи, треба ж таки знати, що до чого». Чи видано вживати для домашньої сказати потреби Те, що призначено для фармацевтичних процедур Це ж усе одно, що різати курку скальпелем Усе одно, що писати на Та годі вже, перестань Заспокоювала його пані Оме А маленька Аталія хапала його за полисю Татку, татку, а чепіться од мене Не вгавав аптекар Дайте спокій, от робота би її нечиста сила. Ішов би ти краще в бакалійники. Чого там дивитися? Трощи, ламай, ні на що не зважай. Випускай п'явки, пали алтею, соли огірки в аптекорському посуді, рви на ганчір'я перев'язочний матеріал. Ви, здається, хотіли, почала Емма. Зараз. Чи ти хоч знаєш, на яку небезпеку наражався? Чи ти хоч бачив, що там стоїть у кутку ліворуч, на третій полиці? Відповідай же, говори, промов хоч слово. Не, не знаю, пробелькотів хлопець. Ага, не знаєш. Ну, то я знаю. Ти там бачив слоїк із синього скла, запечатаний жовтим воском, а в ньому білий порошок. Я ще й етикетку наліпив небезпечно. Ти знаєш, що то за білий порошок? «Мише як? А ти лізеш туди, береш таз, який стоїть поряд!» «Поряд!» – аж сплеснула руками пані Оме. «Мише як? Ти ж міг потруїти нас усіх!» Тут усі дітлахи залементували, ніби їм уже почало різати в животі. «Або отруїти пацієнта!» – вів далі аптекар. Так ти хотів, щоб мене потягли до права, посадили на лаву підсудних, щоб мене скарали на горло. Хіба ти не знаєш, який я обережний з усіма тими медикаментами, хоч маю вже величезний досвід? Інколи аж самому страшно стане, як подумаєш, яка на тобі лежить відповідальність. Адже уряд нас переслідує, а діючи нині безглузде законодавство, висить над нашою головою, як дамоклів меч». Емма забула вже й питати, чого її сюди кликано, а Оме, задихаючись, провадив далі. То, то так ти нам віддячуєш за нашу добрість? Так ти мені платиш за батьківські турботи? Де б ти був без мене, що б ти робив? Хто тебе годує, одягає, виховує, робить усе, щоб вивести тебе в люди, створити тобі почесне становище в суспільстві? «Але ж і ти мусиш працювати, закачавши рукава, трудитися, як то кажуть, у поті шола, фабрикандо фітфабер, аге квот агіс, тобто майстер виробляється в праці, отже робиш, що робиш!» Він був такий збуджений, що сипав уже латинськими цитатами. Якби він знав по китайському чи по гранландському, то заговорив би й цими мовами. Це був у нього критичний момент, коли людська душа підсвідомо відкриває все, що в ній таїться, як океан під бурю відкриває все, що в ньому є, від прибережних водоростей до глибинних пісків. «Я починаю серйозно жалкувати, що взявся за твоє виховання», – казав далі аптекар. «Вона, мабуть, було б куди краще, якби я й зовсім не витягав тебе із лиднів та із багна, в якому ти змалку нидів. Нехай би ти вже крутив хвости волам! Нема в тебе хисту до науки, етикетку наліпити і тонне незугарний. А живеш же жив в туменені в року, як у бога за пазухою, як сиру маслі плаваєш!» Але тут Емма звернулася до пані Оме. «Мені сказали прийти». «Ах, Боже мій!» – з сумом перебила її добра жінка. «Не знаю, як вам і сказати. Сталося нещастя!» Вона не доказала. Аптекар римав на хлопця. «Спорожни його! Вимий! Винеси! Та швидше, швидше!» Він так затряз жюстена за комір, що в того випала з кишені книжка. Хлопець нахилився над нею, але оме випередив його підняв з підлоги Томик і вирячився на нього, роззявивши рота. «Чоловік і жінка!» – сказав він, розділяючи ці слова довгою паузою. Чудово, чудово, Та ще й з малюнками! Ну це вже занадто!» Пані Оме підійшла ближче. Не руш. Діти хотіли б подивитись на малюнки. «Ей, звідси!» Владно вигукнув батько, і вони пішли. Тримаючи в руці розгорнену книжку, Оме широкими кроками заходив по кухні, розгніваний, задиханий, побагровілий. Отото, здавалося, дістане апоплексичний удар. Потім він підійшов до свого учня і став перед ним, схрестивши руки. «То ти вже до кінця зіпсутий, нещасний!» «Одбережись! Ти котишся по похилій площині!» «Але ти навіть не подумав, що ця мерзенна книжка могла потрапити в руки до моїх дітей, заронити їм в душу лиху іскру, сплямити чистоту Анталії, розбестити Наполеона!» «Адже він майже дійшов зрілості! Чи ж певен ти, що вони її не читали? Чи можеш ти поручитися?» «Прошу, пане Оме!» обізвалася Емма. «Ви мали мені щось сказати?» «А вже ж! А вже ж, пані! Ваш свекор помер!» І справді, за день до того, старий баварій, встаючи за столу, нагло від апоплексичного удару. Боячися, щоб з вразливою Еммою чогось не сталося, Шарль попросив аптекаря підготувати її обережно до цієї страшної звістки. Оме заздалегідь обдумав, обточив, відшліфував і ритмізував кожну фразу. То був справжній шедевр поступовості, обачності і тонких делікатних переходів. Але від вибуху гніву ту риторику як вітром змело. Емма не стала розпитувати подробиць і тут же вийшла з аптеки. А хазяїн знову заходився вичитувати учневі. Правда, він уже відійшов потроху і буршав уже скоріше батьківським тоном, обмахуючи спітніле лице своєю фескою. «Не подумай, що я цілком і повністю заперечую цю книжку. Вона писана лікарем і містить цілу низку наукових положень, які корисно, я б сказав, навіть необхідно знати кожному мужчині. Але ж тобі ще рано. Почекай, принаймні, поки ти сам станеш мужчиною» поки сформується твій темперамент. Шарль уже чекав на Емму, і тільки не вона постукала в двері, кинувся їй назустріч з розкритими обіймами. «Ах, люба моя Еммо!» промовив він зі слізьми в голосі. І тихенько нахилився, щоб поцілувати її. Але доторк його губ, нагадав їй інший поцілунок. Вона здригнулася, і провела рукою по обличчю. Все ж вона відповіла «Знаю, знаю». Шарль показав їй листа від матері, в якому стара без зайвих сантиментів розповідала про сумну подію. Вона жалкувала тільки, що небіжчик сконав без сповіді й причастя. Він помер у Дудевіллі на вулиці, на порозі Каб'ярні, після патріотичної пиятики з відставними офіцерами. Емма повернула листа чоловікові. За обідом вона для годиця відмагалася спочатку від їжі. Але Шарль став умовляти її. І вона заходилась обідати, а він сидів проти неї нерухомо, сумний, пригнічений. Час від часу він підводив у голову і дивився на неї тоскними очима. А раз глибоко зітхнув. «Хоч би ще раз глянути на нього». Емма мовчала. Нарешті вона зрозуміла, що їй треба щось сказати. Скільки це було твоєму батькові? 58. А на тому й скінчилося. За чверть години Шарль обізвався знову. Бідна матуся, як то їй тепер буде? Емма знизала плечима, бачачи її мовчазність. Шарль вирішив, що вона дуже засмучена, і намагався нічого не говорити, щоб не додавати їй жалю. Він був зворушений її, як йому здавалося, співчуттям. Щоб якось розрядити гнітючу атмосферу, він спитав. «Ну, добре тобі гулялося вчора?» «Добре». Коли прибирали зі столу, ні Шарль, ні Емма не встали. Що довше вона дивилася йому в лице, то більше одноманітність цього видовища гасила в її серці всяке співчуття. Чоловік здавався їй жалюгідним, недолугим, мізерним, куди не кинь цілковитий нікчема. Як його тільки стихатися, цьому вечору кінця не буде, вона сиділа і чманіла, немов у дурманних випарах опіуму. Перед покої почувся сухий тріск дерев'янки по підлозі. То й Полит приніс панені речі. Складаючи їх долі, він із зусиллям описав своєю милицею чверть кола. А він уже і забув те все, думала вона, дивлячись на бідолаху конюха. З-під його довгих рудих патлів збігали на лоб краплі поду. Бовері шукав дрібняків у гаманці. Він, здається, і гадки не мав, яким приниженням була для нього присутність цієї людини, що стояла тут живим докором його непоправної бездарності. Який у тебе гарний букетик, сказав Шарль, помітивши на каміні, подаровані Леоном фіалки. Так, байдуже відповіла Емма, я купила їх уранці у Стерчихи. Шарль узяв фіалки і, освіжаючи ними з червонілі від сліз очі, обережно вдихав їхні пахощі. Емма швидко забрала у нього квіти і поставила їх у склянку з водою. Другого дня прибула пані Боварі-старша. Вона довго плакала з сином. Емма залишила їх під тим приводом, що мала зробити деякі розпорядження. І ще через день треба було подбати про жалобне убрання, Обидві жінки розташувалися своїми несесерами в Альтанці над річкою. Шарль думав про батька і дивувався, що відчував стільки ніжності до нього. Раніше йому здавалося, що він його майже не любить. Стара Баварій теж думала про небіжчика чоловіка. Тепер найтяжчі минулі дні здавалися їй кращими. Інстинктивний жаль за довголітньою звичкою – Згладжував усі пережиті страждання. Жінка крутила голкою, і час від часу буйна сльоза скочувалася їй з ока і повисала на кінчику носа. Емма думала про те, що всього дві доби тому вони з Леоном були удвох, далеко від світу, з кохання, і не могли надивитись одне на одного». Вона селкувалась відновити в пам'яті найменші подробиці того дня, що канув у минуле. Але присутність свекрухи чоловіка заважала їй. Вона хотіла б нічого не чути, нічого не бачити, щоб ніщо не порушувало зосередженості її кохання. Незважаючи на всі її намагання, спогади ті розвіювались від доторків зовнішнього світу. Емма розпорювала підкладку сукні, і клаптики матерії сипались кругнеї додолу. Стара Боварі, не зводячи очей, скрипіла ножицями, а Шарль сидів у м'яких капцях і старому коричневому сюртуку, що правив йому за халат. Сидів, заклавши руки в кишені, і теж не мовив ні слова. Берта в маленькому фартушку згрібала лопаткою пісок на доріжці. Раптом у хвіртку. Війшов добродій Лере, торговець мануфактурою Він прийшов запропонувати свої послуги з нагоди фатальної події Емма відповіла, що вони, очевидно, змогли б обійтись і без нього Але торговець не вгавав «Дуже перепрошую», – сказав він «Але мені б хотілося поговорити з вами сам на сам» І стишивши голос, додав – «Відносно тієї справи, знаєте?» Шарль почервонів аж до вух. А, «Ах так, справді!» Ізбентежений повернувся до дружини. «Може б ти, Люба моя...» Вона, мабуть, зрозуміла, бо відразу ж підвелася, а Шарль сказав матері. «Дрібниці, щось там таке, по хазяйству!» Він не хотів, щоб мати знала про той вексель, боячись докорів. Як тільки вони залишились у двох, пан Лере в досить відвертих виразах поздоровив її з одержанням спадщини. А потім почав балакати про всяку всячину. Про фруктові дерева, про врожай, про власне здоров'я. Воно в нього, як і завжди, так собі, середина наполовину. Адже працює він як каторжний, а ледве-ледве заробляє на хліб та до хліба – Хоч про нього й вигадують, бо знащо. Емма не перебивала його. Вона так знудилась за ці два дні. А ви вже, видно, зовсім одужали, казав він далі. Правда, бідного чоловіка вашого бачив я іноді в жахливому стані. Щира душа. Хоч і були в мене з ним деякі, знаєте, неполадки. Емма спитала, які саме. Шарль приховував від неї неприємності, що він мав із торговцем з приводу замовлених нею речей. «Та ви ж знаєте!» – відповів Лере. «Через отой ваш каприз! Через валізи!» Він насунув капелюха на очі і, заклавши руки за спину, насвистуючи й усміхаючись, дивився просто в лице Еммі нестерпно зухвалим поглядом. Невже він має якісь підозри?» Емма губилася в найрізноманітніших здогадах. Та ось нарешті він знову заговорив. «Кінець кінцем ми з ним порозумілися. От і зараз я прийшов запропонувати вихід із становища». йшлося про те, щоб поновити вексель виданий боварі. Зрештою, хай пан доктор чинить так, як вважає за краще. Йому тепер не слід би про це турбуватись, адже в нього і без того багато клопоту. Може, краще було б взагалі, якби він передоручив ці справи комусь іншому Вам, наприклад, треба тільки написати довіреність, і тоді буде дуже зручно Та й мені з вами було б легше Емма не розуміла, куди гне Лере Той замовк Потім, змінивши розмову, запропонував пані Баварії купити щось у нього І пообіцяв прислати їй чорного бережу на сукню 12 метрів у тій сукні, що на вас, Дома тільки ходити, А вам треба ще другу, для візитів. Це я помітив зразу, Як тільки зайшов. Око в мене кмітливе. Матерію він не прислав, А приніс сам. Потім прийшов іще раз, Щоб переміряти її. Він став заходити щораз частіше Під різними приводами, Весь час намагаючись бути Ввічливим та прислужливим, Запобігливо плазуючи, як сказав би Оме, і завжди знаходив на ходу підшепнути Еммі знову якусь пораду стосовно довірності. Про Вексель він більше не згадував, а вона теж забула. Правда, Шарль говорив їй щось про цю історію в час її одужання, але відтоді у неї було стільки всяких хвилювань, що їй ніколи було думати про те. Вона взагалі уникала всяких розмов про грошові справи, Пані боварі мати дивувалася з цієї переміни і приписувала її релігійним настроям, що оволоділи Еммою під час недуги. Але як тільки стара поїхала від них, Емма просто вразила боварі своєю практичною розсудливістю треба дістати таку й таку довідку, перевірити закладні документи, зміркувати що вигідніше, перебрати на себе борги чи продати спадщину з молотка. Вона орудувала навмання спеціальними юридичними термінами, говорила голосні слова про порядок, про майбутнє, про обачливість і потроху перебільшувала труднощі, зв'язані з оформленням справи про спадщину. Скінчилось тим, що одного дня вона показала чоловікові зразок загальної довіреності на предмет ведення й керування всіма справами, виконання всіх закупок, підписування і передача векселів, здійснення розрахунків і так далі. Уроки Лере не пропали марно. Шарль простодушно спитав, де вона взяла цей папір. У пана Гіомена. І Емма додала цілком спокійно. Я не дуже вірю йому. Про нотаріусів розповідають стільки поганого. Можливо, слід було б порадитися з кимось". «Але з ким?» нас же, здається, нема таких знайомих». «Нема». «Хіба що Леон», – сказав Шарль, подумавши. Але радитися листовно було досить важко. Тоді вона зголосилась поїхати до нього. Шарль подякував і сказав, що не треба. Вона наполягала на своєму. Виникла великодушна суперечка». Нарешті Емма вигукнула з удаваною досадою: "Ні, прошу тебе, я поїду". "Яка ти добра", сказав Шарль, цілуючи її в чоло. Другого ранку Емма взяла місце в Ластівці і поїхала до Руана, радитися з паном Леоном. Вона пробула там три дні. Розділ третій. То були захоплюючі, розкішні, неповторні дні, справжній медовий місяць. Вони оселились біля набережної в готелі «Болонь». Жили, зачинивши віконниці й замкнувши двері, пили сиропи на льоду, що їм приносили вранці, розкидали квіти по підлозі. Надвечір брали критого човна і їхали обідати на острів. Це був час, коли в доках конопатять судна, стукіт молотків об корабельні корпуси, гулко лунає в повітрі, між деревами густо клубочиться смоляний дим, а на річці нерівно коливаються під сонячним багрянцем великі маслянисті плями, наче кружки з флорентинської бронзи. Човен пливуни споріжці, пробираючись між причаленими до берега баркасами і часом черкаючись верхом об їхні довгі линви. Мало-помалу губилися вдалені шуми міста, гуркіт екіпажів, людський гомін, дзявкання собак на палубах суден. Емма розв'язувала стрічки капелюха, і вони приставали до острова. Вони примушувались у низенькому шинку, на дверях якого висіли чорні рибальські сіті – Обідали смаженою корюшкою, вершками і вишнями. Потім лишали на траві, цілувались десь під тополями. Їм хотілося б вічно жити двома робінзонами в цій місцині, яка здавалась їм, сп'янілим від щастя, найкращим куточком на землі. Не вперше на віку бачили вони дерева, блакитне небо, траву, не вперше чули плюскіт води і шелест вітру в листі, але ніколи вони ще не втішалися так із того всього. Здавалось, досі не було природи, або вона стала прекрасною, лише відколи вони задовольнили свої бажання. Вони повертались до міста вже поночі. Човен минав острів за островом, вони мовчки сиділи в сутінках під навісом. Чотирикутні весла побрязкували в залізних кочетах, ніби метроном відстукував у тиші такт. А позаду тихо-хлюпотіла Опущена з корми линва. Одного разу якось зійшов місяць. Вони не пропустили нагоди Сказати кілька пишних фраз Про меланхолійне й поетичне світло ночі. Емма навіть заспівала «Загадай, як ми пливли Увечері з тобою». Мелодійний, але слабкий голос Губився в просторі над хвилями. Вітер підхоплював тіру лади, і Леон слухав, як вони плескали над ним незримими крильми. Емма сиділа, обіпершись на перегородку, і місяць освітлював її у відчинене віконце. У чорній сукні, що розходилися донизу віялом, вона видавалась тоншою і вищою. Голова її була закинута, руки згорнуті, очі затоплені в небо. Іноді тіні від надбережних верб Закривала її всю, потім вона раптом з'являлася знову, як видіння в місячному сяєві. На споді човна біля Емми Леон знайшов червону шовкову стрічку. Весляр довго розглядав її і нарешті сказав Ага, то, мабуть, загубив хтось з цієї, що я недавно катав. Веселі люди, Нівроку, і пані, і пані, з пундиками, шампанським, з музикою. Куди твоє діло? А один такий там Високий, себе вродливий Вусики чорненькі От уже жартун, так жартун Вони всі були до нього А ну розкажи нам що-небудь, Адольф Чи може, Додольф? Як пак його? Емма здригнулася Тобі не добре? Спитав Леон, присуваючись до неї Та нічого Це просто від холоду «За ним, мабуть, не одна бігає», – тихо додав старий матрос, вважаючи очевидно, що робить приємність пасажирам своєю розмовою. Потім поплював на долоні і знову узявся гребти. Але нарешті довелось таки розлучитись. Прощання було дуже сумне. Леон мав адресувати свої листи тітці-роле, Емма дала йому такі докладні вказівки щодо подвійних конвертів, що він неабияк здивувався її спритності в любовних справах. «Так ти запевняєш, що все гаразд?» – промовила вона з останнім поцілунком. «Ну, ясно. Але чому це?» – міркував Леон, повертаючись саме вулицями додому. «Чому вона так домагається тієї довірності?» Розділ 4 Незабаром Леон став дивитись на своїх колег зверху вниз, почав уникати їхнього товариства і остаточно занедбав свої юридичні справи. Він чекав листи від Емми, читав і переписував їх, писав їй відповіді. Усією силою жаги і уяви він викликав її образ у своїй пам'яті. Бажання зустрічі з нею не тільки не зменшилося від розлуки, а стало необорним. І ось одної з суботи він уранці втік із контори. Побачивши з вершини горба долину і дзвіниці з жерстяним флюгером, що крутився на вітрі, він відчув ту втіху, змішану з гоноровитою пихою і егоїстичним самовдоволенням, якої зазнає, мабуть, мільйонер, навідавшись у рідне село. Він почав блукати круг Емменого дому. На кухні світилося. Леон під старих тінь коханої зафіранками – але нічого не було видно. Побачивши молодого клерка, тітка Лефрансуа розахкалась і розохкалась. Вона зауважила, що Леон підріс і трохи схуд, тоді як Артемізії здавалося, що він змужнів і трохи поповнішав. Він подав ньому пообідав у маленькій кімнаті, але цим разом сам, без акцизника. Піне обридло чекати по довгу ластівку і він переніс свій обід на годину вперед, рівно на п'яту, але й тепер доводилося йому бурчати, що стара трохтійка спізнюється. Нарешті Леон зважився постукати в двері до лікаря. Пані Боварі була в своїй кімнаті і зійшла вниз лише через чверть години. Сам господар, здавалося, був дуже радий відвіданам Леона, але ні в той вечір, ні на другий день не виходив з дому. Леон побачився з Еммою на самоті лише пізно ввечері, у заволку за садом. У тому самому заволку, де вона зустрічалася з іншим. Була гроза, і вони розмовляли під парасолькою, при спалахах блискавиць. Розлука здавалася нестерпною. «Краще смерть», – казала Емма. Вона ламала руки і плакала звідчаю. «Прощай, прощай!» Коли знову побачуся з тобою?» Вони розійшлись і знову вернулись поцілуватися ще раз. І в цю хвилину вона пообіцяла йому, що скоро винайде якийсь спосіб, якусь приключку, щоб їм можна зустрічатись було на самоті принаймні раз на тиждень. Емма не мала ніякого сумніву в тому, що їй це удасться. Та й взагалі... Вона була сповнена надій. Незабаром вона мала дістати грошей. Отож, вона купила для своєї спальні жовті завіси з широкими розводами. Ларе запевняв її, що вони дуже дешеві. Мріяла вона і прокилим, і Ларе ласкаво згодився роздобути його для неї. Це, мовляв, не страх, яка розкіш. Тепер вона зовсім не могла жити без його послуг. Двадцять разів на день Вона посилала по нього І він, розкинувши печене й варене Летів до неї І робив усе без ніяких нарікань Ніхто не міг зрозуміти також Чого це тітка Роле унадилась до неї снідати І часто навіть розмовляла з нею сам на сам Якраз у цю пору Тобто на початок зими Ему раптом розібрала охота до музики Одного вечора Шарль слухав її гру. Вона чотири рази підряд починала той самий уривок, аж її досада брала. А чоловік, не помічаючи того, гукав. «Чудово! Чудово! Ну чого ж, грай далі! Адже все гаразд!» «Та ніж, бо це просто жахливо! Пальці стали як дерев'яні!» Другого вечора він попросив дружину зіграти йому ще щось. «Ну добре вже, якщо це тобі подобається!» І Шарль змушений був визнати, що вона й справді трохи розучилася грати. Плутала ноти, часом збивалась. Там раптом урвала гру. «Ех, нічого не виходить!» «Треба було б знову брати уроки, але...» Вона прикусила губу і додала. «Двадцять франків за урок! Це таке дуже дорого!» «Та воно й справді трохи...» – ніяково посміхнувшись, підхопив Шарль. «Але мені здається, що можна було б знайти і дешевше, адже є маловідомі музиканти, які вчать, буває краще за всяких там знаменитостей. То пошукай!» Другого дня, повернувшись додому, Шарль лукаво подивився на неї і сказав «От бачиш, яка ти іноді буваєш уперта!» Я сьогодні був у Барфешері. Так уяви собі, пані Л'єжар запевняє, що її три дочки, вони вчаться в монастирі Милосердя Господнього, беруть уроки музики і платять усього по 50 су, та ще й в якої вчительки. Емма здвигнула плечима і більше не розкривала інструмента. Але проходячи повз нього, вона зітхала, якщо Шарль був у кімнаті. Ах, бідне моє фортепіано! А коли приходили гості, вона обов'язково говорила їм, що кинула музику і не може тепер займатися нею. На те є особливі причини. Усі співчували їй. Справді, дуже шкода, адже в неї такі здібності до музики. Про це навіть говорили лікареві, присоромлювали його. Особливо умовляв його аптекар. «Ви робите величезну помилку!» «Ніколи не слід закопувати талант у землю». «Зрештою, друже мій, зважте ще на одну обставину. Якщо ви зараз допоможете дружині удосконалитись у музиці, то згодом заощадите на музикальному вихованні дочки. Я особисто вважаю, що дітей повинна всього навчати мати. Це ідея Руссо, і, можливо, вона дещо нова, але я певен, що незабаром вона буде прийнята всіма» так само як думка про необхідність материнського годування та щеплення віспи. Отже, через деякий час Шарль знову завів розмову про фортепіано. Емма сердито відповіла, що краще його зовсім продати. Але ж це бідне фортепіано так тішило його пиху. Розстатися з ним було б для Емми, думав Шарль, рівнозначне самогубству якоїсь її частки. Якщо хочеш... Сказав він Можеш брати коли-неколи уроки Це не такі вже великі витрати Але ж уроки Відповітала вона Дають якісь наслідки лише тоді Коли вони беруться регулярно Ось яким чином домоглася вона у чоловіка дозволу Їздити до міста раз на тиждень Для того, щоб бачитися з коханцем Через місяць знайомі помітили Що вона зробила Значні успіхи в музиці. Розділ п'ятий Це бувало щочетверга. Ема вставала й одягалась. Тихенько, щоб не розбудити Шарля. А то він дорікав би їй за те, що вона збирається так рано. Потім починала ходити по кімнаті туди-сюди, спонялась біля вікон і дивилась на площу. Досвітні сутінки колихались по піднавісами ринку і у блідавому передранні. Ледве ледве видніли літери виписки над зачиненими віконницями аптеки. Коли годинник показував чверть на восьму, Емма йшла до золотого лева, Артеміза, позіхаючи, відчиняла їй двері, а потім вигортала заради неї вугілля з-під приску. Емма сиділа на кухні сама, часом виходила у двір і Верн неквапом запрягав коней, слухаючи одночасно тітку Лансуа. Яка, вистромивши чепчик з вікна, давала кучерові стільки всяких доручень і напучень, що хтось інший неодмінно все б попереплутував. Ема проходжувалась, цокотячи черевиками по брукованому подвір'ю. Нарешті й вер, поподівши юшки, нап'явши на себе плаща, запаливши люльку і взявши в руку батога, спокійно вмущувався напередку. Коні йшли підтюбцем і перші три чверті льї. Ластівка частенько зупинялася, щоб підібрати пасажирів, які піджидали її, хто на шляху, а хто перед своїм двором. Ті, що замовили місце ще з вечора, примушували себе чекати, де хто з них ще й не вставав з постелі. І вер гукав, кричав, чортихався, а наостанку злазив із передка і грюкав щосили у ворота. Вітер свистів, вриваючись у деліжан скрізь потріскані шипки. Помаленьку народу насідало все більше. Заповнювалися всі чотири лави, і карета швидше котилася по обсадженій яблунями дорозі, що тягнулася між двома канавами з каламутною водою і поступово звужуючись губилася на обрії. Емма добре знала її всю, від краю і до краю. Зараз за лугом буде стовп, потім в'яз, далі оборіг і будка шляхового сторожа. Інколи вона заплющувала навмисне очі, щоб потім побачити щось несподіване. Але їй ніколи не вдавалося втратити точне відчуття віддалі. Нарешті показувалися кам'яниці передмістя, колеса торгкотіли по бруківці, ластівка каменала садки, де крізь штахети видніли статуї, гойдалки – виноградні альтани, підстрижені тиси. Потім зненацька відкривалось перед очима все місто. Спускаючись амфітеатром, ледве мріючи в імлистій поволоці, воно широко розбігалось понад мостами. За ним, непомітно підіймаючись у гору, слалося вдалечінь аж до сивого неба чисте поле. Звідси, зверху, увесь краєвид видавався нерухомим, ніби намальованим. В одному куточку збились докупи заякорені кораблі, попід зеленими горбами кругліли закрути річки, а довгасті острови чорніли на воді великими застиглими рибами. Над фабричними демарями кучерявились надшарпані по краях величезні сизі султани. До слуху долинали здалеку перегуки гамарень та малинові передзвони церков, що бобаніли в тумані – Безлисті дерева бульварів темніли між будинками, немов фіолетові кущі, а мокрі від дощу дахи мерхтіли по-під горую, де світліше, де тьмяніше, залежно від висоти. Часом вітер гнав хмари до пагорба Святої Катерини, і вони, ніби повітряні хвилі, безгучно розбивались об безкеття. Чимось запаморочливим віяло на Емму від цих згромаджених жител – і серце їй аж роздималось, ніби всі 120 тисяч істот, що там трепетали, обдавали її нараз гарячим диханням пристрастей, які вона в них підозрювала. Любов її росла від відчуття простору і бантежно повнилася переплесками невиразного гамору. І вона виливала її на площі, вулиці, бульвари старовинного нормандського міста – що розгорталося на очах у неї в якусь безмірно велику столицю. Вона ніби в'їжджала в новий Вавілон. Схопившись обіруч за раму, вона вихилялась у вікно карети і глибоко вдихала свіжий вітер. Коні рвали з копита, під колесами тьохкало каміння, деліжанс розгойдувався і кучер здалека нагукував на зустрічні підводи. Тим часом руанські обивателі – Перебувши ніч у Гіомському лісі, спокійно спускалися по схилу в своїх родинних екіпажах. Біля застави робили зупинку. Емма відстібала свої дерев'яні підошви, перевдягала рукавички, поправляла шаль і, проїхавши ще кроків із двадцять, виходила з ластівки. Місто прокидалось. Приказчики в фесках протирали вітрини, Перекупки з кошиками прибуції голосно викрикували свої товари на перехрестях. Ема йшла, опустивши очі, попід підсамим будинками і радісно усміхалась під чорною вуаллю. Боячись, щоб хтось її не впізнав, вона майже ніколи не ходила найкоротшим шляхом. Вона пробиралася темними завулками, і коли нарешті діставалась до кінця Національної вулиці, де стоїть фонтан, підкотився з неї градом то був квартал театрів, шинків і повій. Часом Емму обганяла підвода, на якій колихались декорації. Офіціанти у фартухах посипали піском плити тротуарів між зеленими деревцями, пахло абсентом, сигарами та устрицями. Емма звертала за і здалеку впізнавала Леона по кучерях, що вибивались з-під капелюха. Він проходив по вулиці, не зупиняючись. Вона йшла за ним до готелю, він підіймався сходами, відмикав двері, входив у кімнату, які обійми. Потім сипались цілунки, слова. Коханці розповідали про біль розлуки, перечуття, тривоги, але ось усе забувалось, і вони дивились одне одному в лице з усміхом жадання і кличною ласкою. Велике ліжко червоного дерева нагадувало формою човен. Пурпурові левантинові завіси спускалися зі стелі й повисали над широким узголів'ям. І що могло бути прекрасніше, зачорняве волосся Еми і її біле тіло, що різко відтінялось цим багрянистим фоном, коли вона соромливим жестом тулила до грудей голі руки, ховаючи лице в долоні. Тепла кімната з м'яким килимом, веселими оздобами і лагідним світлом була, здавалося, створена для всіх інтимних любощів. Карнизи для завіс кінчалися стрілами, мідні розетки портьєр і великі кулі на гратах каміна виблискували від кожного сонячного променя. На каміні між двома канделябрами лежали дві великі червоні мушлі, які, коли їх прикласти до вуха, співали морським шумом. Як вони любили цю кімнату, милу й привітну, незважаючи на її дещо примерклу пишноту. Приходячи в неї, вони завжди заставали всі речі на старих місцях, а часом знаходили десь під годинником еммену приколку, забуту з минулого четверга, сідали біля каміна за круглим палісандровим столиком з інкрустаціями. Емма розрізувала м'ясо і підкладала Леонові шматки на тарілку, жартуючи і лащачись. Шампанське вишумовувало над тонким склом келиха і хлюпало їй на оздоблені перснями пальці. Вона реготала заливчасто іхтиво. Вони обоє були цілком захоплені відчуттям взаємовладання, і це помешкання здавалося їм власним домом, домом, де вони аж до самої смерті житимуть вічними молодожонами. Вони казали, наша кімната, наш килим, наше крісло. А Емма говорила навіть, наші капці. То був її каприз, подарунок Леона, домашні пантофлі рожевого атласу, облямовані лебединим пухом. Коли вони сідали на коліна до коханця, ноги її не діставали до підлоги, висяли в повітрі. І маленькі капці без задників тримались на самих тільки голих пальцях. Леон уперше на віку втішався несказанними розкошами жіночої елегантності. Ніколи він не чув такої вишуканої мови, не бачив таких строгих туалетів, таких поз заснулої горлиці. Він був у захваті від екзальтованості її душі і від мережива її спідниці. Адже це була світська жінка та ще й заміжня. Одне слово справжня коханка». Безкінечно мінлива в настроях, то весела, то задумана, то говірка, то мовчазна, то поривчаста, то стримана. Вона викликала в ньому тисячі бажань, розбуджувала все нові інстинкти й спомени. Вона була для нього героїною всіх романів, головною дієвою особою всіх драм, таємничою коханкою, оспіваною в усіх віршах. Леонові здавалося, що плечі в неї смагляві, як у одалійській купальниці, талія видовжена, як у господинь феодальних замків. Нагадувала вона також бліду Барселонку, але передусім вона була ангел. Коли він дивився на неї, йому часом здавалося, ніби душа його поривається до неї, оповиває хвилями її голівку і припадає заворожена до її білих грудей». Він сідав долі біля ніг Емми, клав руки їй на коліна і дивився на неї усміхнений, підставляючи лоб для цілунку. Вона схилялась до нього і шепотіла, аж задихаючись від сп'яніння. «Не ворушись! Не говори! Дивись на мене! Твої очі сяють так любо! Мені так гарно!» Інколи вона називала його дитиною. Дитино. «Ти мене любиш?» І вона не чула відповіді. У губи його жагуче впивалися в її уста. На годиннику був маленький бронзовий купідон. Манірно округляючи ручки, він підтримував позолочену гірлянду. Вони часто сміялися з нього, але коли наставала година розлуки, все починало здаватися сумним. Нерухомо стоячи одне проти одного – вони повторювали «До четверга, до четверга». Тоді вона раптом обхоплювала його голову обома руками, швидко цілувала в чоло і, крикнувши «Прощай!», вибігала на сходи. Вона йшла на вулицю комедії до порукаря. Треба було причапорити волосся. На дворі поночило. У порукарні запалювали газ. Вона чула театральний дзвоник, що скликав акторів на виставу. За вікном проходили бліді чоловіки і жінки в приношеному одязі і зникали за дверима службового входу. В низенькому і тісному приміщенні, де серед перук і слоїків з помадою гуділа чавунна грубка, було жарко. Запах розпечених щепців і рухи масних рук, що перебирали її волосся, наводили на Емму дрімоту – і незабаром вона вже куняла, закутувшись у халат. Часто, зачісуючи її, перукар пропонував їй квитка на маскарад. А потім вона їхала, поверталась тими ж завулками до Червоного Хреста, знову підв'язувала до черевиків дерев'яні підошви, сховані вранці під лавою в деліжанці, і проштовхувалася між нетерплячими пасажирами на своє місце. Біля підніжжя пагорба люди виходили, Ема залишалась у кареті сама. З кожним поворотом дороги все ширшала заграва міських огнів, що імлистою хвилею мерхтіла над темним громаддям будинків. Ема ставала коліньма на подушки і втоплювала очі в темінливе сяйво. Вона ридала, кликала Леона, посилала йому ніжні слова і поцілунки, що розвіювалися вітром. У цих місцях за диліжансами часто вештався якийсь старець із костором, на ньому теліпалось брудне лахміття, драний касторовий капелюх мискою насувався на лоба. Коли він знімав його, на місці повік видніли криваві болячки, живе м'ясо з весело червоними клаптиками, з очей до самого носа слизотіла зеленавими патьоками якась гнійна рідина, чорні ніздрі конвульсивно роздималися. Коли він звертався до когось, то задирав голову до гори з ідіотичним сміхом. Тоді його синюваті білки закочувались аж під самий лоб до відкритих ран. Ганяючись за екіпажами, він виспівував. Оюжнева, южнева! Жарка погода! Гуляти, дівчині, охота!» Далі співалося про пташок, про сонце, про зелене листя. Іноді він зненацька з'являвся без капелюха, просто за спиною Емми. Вона з криком відсахувалась. Івер любив пожартувати старого. То радив йому найняти балаган на синроменському ярмарку, то сміючися питав, чи жива здорова його чорноброва. Часто капелюх жабрака просовувався раптом у вікно диліжанса, що йшов повним ходом, а сам він чіплявся вільною рукою за підніжку – і колеса обляпувало його грязю. Голос його, спочатку кволий і по дитячому пискливий, ставав верескливим. Він лунав у нічній пітьмі безсловесним лементом невимовного відчаю, і крізь зеленчання балабончиків, шурхи дерев і гурки тридвана в ньому вчувалось щось потойбічне, що потрясало ему. Воно вдиралось їй у душу, як буревій у прірву і поривало її у простори безмежної меланхолії. Але Євер, помітивши, що деліжанс перехиляється на бік, частував сліпого батогом. Дротяні жала впивалися в болячки, і старець, скиглячи від болю, брьохався в болото. Потім пасажири ластівки потроху засинали, хто з роззявленим ротом, хто упершись під борідьям у груди. Той схилявся на плече сусідові, той брався рукою за ремінь, і всі ритмічно погойдувалися разом із деліжансом. Відблиск ліхтаря, що коливався на крупі коня, проникав до карети крізь коленкорові завіски шоколадного кольору і грав кривавими бліками на нерухомих постатях. Емма, зв'ялина журобою, тремтіла від холоду під теплою шаллю. Ноги їй хололи, на серці було моторошно-тоскно, Дома її чекав Шарль. У четвер Ластівка завжди прибувала з запізненням. Нарешті приїхала пані. Вона мимохід цілувала дитину. Обід не готовий, байдуже. Вона не гримала на служницю. Тепер фалісите здавалось, усе було дозволено. Часто чоловік, помітивши її блідість, питав її, чи не хвора вона часом? Ні. Відповідала Емма. «Але в тебе сьогодні якийсь чудний вигляд!» Заперечував Шарль. «От іще вигадав!» Іноді вона, повернувшись додому, зараз же підіймалася до себе в кімнату. Жюстен був уже там. Він ходив бешелесними кроками і прислуховував їй краще від будь-якої камеристки. Подавав сірники, свічку, книжку... Розправляв нічну кофточку, слав постіль. «Ну, гаразд, іди вже», – говорила Емма. А він усе стояв, опустивши руки і широко розплющивши очі, ніби оплутаний тисячними нитками раптової мрії. Наступний день бував жахливий, а далі ще незноснішій. Емма згоряла з нетерплячки знову зажити щастя – це була пекуча жага, розпалювана знайомими образами. Тільки сьомого дня вона знаходила собі вихід у пестощах Леона, а його пристрасть переходила в захват, повний вдячності і благоговіння. Емма втішалася цим коханням, бережно всотувала його в себе, підтримувала його всілякими проявами своєї ніжності, ніби боялась, що його ненадовго вистачить. Часто вона говорила лагідно і журливо: Ах, ти покинеш мене, ти одружишся, ти станеш таким, як усі інші. Він питав Які інші? Ну, взагалі, мужчини, відповідала вона і, відштовхуючи його, додавала млосним голосом. Усі ви безсовісні. Одного дня. Коли вони філософствували про земні розчарування, вона прохопилася якось, чи то щоб випробувати його ревнощі, чи просто перевій мемовільної відвертості, про те, що колись, ще до нього, вона любила одного чоловіка. «Не так, як тебе!» – квапливо додала вона. І тут же заприсяглася своєю дитиною, що між ними нічого не було. Леон повірив – але все-таки став допитуватись, що то був за один. «Він був капітаном корабля, мій друже». Сказати так, значило відвернути Леона від усіляких розшуків і водночас додати собі ціни в його очах, адже нею захоплювалась людина героїчного, сказати б, складу і звична до успіхів. І справді, тут Леон відчував усю нікчемність свого суспільного становища, він став заздрити еполетам, орденам, чинам. Їй, напевне, подобаються такі речі. Так він судив з її марнотратства. А Еммі доводилося стримуватися від багатьох химерних забаганок. Їй, наприклад, хотілося завести для поїздок до Руана Тельбюрі з англійським конем і грумом у пишних ботфортах. На цю думку її наштовхнув Жустен. Він благав узяти його до себе в лакеї. Якщо відсутність елегантного екіпажа не захмарювала в неї радості поїздок на побачення, то, безперечно, вона щоразу збільшувала гіркоту повернення додому. Коли вони говорили про Париж, Емма часто зітхала. «Ах, як гарно нам би там жилося! А хіба ми тут нещасливі?» – ніжно питав коханець, гладячи її по голівці. «Правда твоя!» – казала вона. «Я просто божевільна! Поцілуй мене!» До чоловіка вона ставилась привітніше, ніж будь-коли. Робила йому фісташкові креми, а після обіду грала вальси. І він вважав себе найщасливішим у світі. А Емма жила у цілковитому спокої. Але якось увечері він раптом спитав... Адже ти береш уроки у мадмуазель Ламперер. Так, а що? Знаєш, відповів Шарль. Я бачив оце її у пані Л'єжар. Заговорив із нею про тебе. Аж вона тебе не знає. Наче грім ударив з ясного неба. Але Емма відповіла спокійнісінько. Вона, мабуть, просто забула моє прізвище. А можливо, сказав лікар. «У Руані є кілька вчительок музики з прізвищем Ламперер». «Може, і так?» І зразу ж додала. «Але що у мене є її розписки? Ось дивись!» Вона підбігла до бюрка, поперекидала всі шухляди, переплутала папери і нарешті так розгубилася, що Шарль став просити її не турбуватись про якісь там нещасні розписки. «Ні, я таки знайду!» Наполягала вона. І справді, наступної п'ятниці Шарль, натягуючи чоботи в темній комірці, де висіла його одежа, намацав під своїм носком якийсь папірець. Він видобув його з чобота і прочитав. «Одержано за три місяці навчання та закуплені ноти 65 франків. Вчителька музики Фелісі Ламперер. Туди к бісу! Як же вона потрапила в мій чобіт?» «Мабуть, упало старої папки з рахунками, що лежить на полиці з краю», – сказала Емма. І з того часу все її життя перетворилося на суцільний обман. Вона, мов покривалом, огортала ним своє кохання, щоб його ніхто не побачив. Брехня стала для неї потребою, манією, насолодою. Коли вона говорила, що вчора йшла правим боком вулиці – то можна було з певністю сказати, що насправді вона йшла лівим. Одного ранку, коли вона щойно виїхала з дому, одягнена, як завжди, досить легко, раптом почав іти сніг. Шарль виглянув у вікно і побачив на вулиці абата Бурнізієна, що їхав у тювашавому шарабані в Руан. Тоді він збіг по сходах, дав священникові теплу шаль і попросив його передати її дружині в червоному хресті. Добравшись до заїзду, абат відразу ж спитав йонвільську лікаршу. Хазяйка відповіла, що та спиняється в неї дуже рідко. Уже ввечері, побачивши Емму в кюре розповів їй, як він її шукав. Зрештою він, здається, не надав цьому випадку ніякого значення, бо тут же став розхвалювати проповідника Руанського собору, який так гримів красномовством – його збігалися слухати всі дами. Але якщо Кюре не вимагав від неї жодних пояснень, то інші згодом могли виявитись не такими скромними. Тому Емма вирішила обов'язково спонятися щоразу в Червоному Хресті, щоб добрі йонвільці, бачивши її на сходах, не мали ніяких підозр. Та одного ранку вона все ж таки не обереглася. Вийшовши під руку з Леоном із готелю «Булонь», вона зустріла пана Лере. Емма злякалася, думала, що він усім роздзвонить. Але він був не такий дурний. Через три дні по тому Лере увійшов до неї в кімнату, зачинив за собою двері і сказав «Мені потрібні гроші!» Емма заявила, що в неї нічого немає. Лере почав бідкатися та нагадувати усякі послуги, які він їй робив. Справді, з двох підписаних Шарлем Векслів вона досі сплатила тільки по одному Що ж до другого, торговець замінив його на її прохання двома новими, виписаними на дуже далекий термін Потім він видобув з кишені список товарів, що він дав їй у кредит Завіси, килим, оббиття для крісел, кілька відрізів на сукні, різні туалетні дрібнички, всього тисячі на дві франків Емма опустила голову. Лере казав далі, «Якщо у вас нема готівки, то є ж нерухоме майно!» І він нагадав про мізерну халупу в Барневілі біля Омаля, що не давала майже ніякого прибутку. Колись вона належала до невеличкої ферми, що її продав і ще старий Баварі. Лере знав чисто все про цю справу і скільки там було гектарів і які сусіди. «Бувши вами, Порадив він Я збув би її з рук З боргами розплатився б Та ще дещо і залишилося б Емма відповіла Що не так то легко знайти покупця Він пообіцяв їй Напитати людей Тоді вона спитала Що треба зробити Щоб мати право на продаж Та у вас же ж є довіреність Відказав Ларе Еммі аж світ Угору піднявся Лишіть мені рахунок сказала вона. «О, не варто!» відмагався торговець. Через тиждень він прийшов знову і похвалився, що після довгих пошуків він знайшов таки покупця. Якийсь Ланглоа уже давненько накинув око на той ґрунтець, тільки не каже, яку ціну може запропонувати. «Про ціну мені байдуже!» вигукнула Емма. Талере запропонував почекати трохи, роздивитися, що то за людина. Найкраще було б з'їздити до покупця. А що Емма не могла цього зробити, то він сам пообіцяв переговорити з Ланглоа. Повернувшись, він доповів, що покупець дає чотири тисячі франків. Емма аж просіяла на цю звістку. «Ціна непогана!» – зауважив Лере. «Нічого, Бога, гнівити!» Половину суми Емма одержала негайно. А коли вона заговорила про рахунок, Лере сказав «Слово честі! Мені аж жалко позбавляти вас одразу такої солідної суми!» Тоді вона поглянула на асигнації і, уявивши собі, скільки побачень можуть влаштувати їй ці дві тисячі франків, заговорила з ніяковіло «Як же це? Хіба може...» «Ого!» – добродушно засміявся комерсант «З рахунком можна зробити все, що завгодно!» Чи ж я не знаю, що бувають усілякі сімейні обставини?» І він пильно подивився на неї, поволі пропускаючи між пальцями два довгі аркуші паперу. Потім дістав з гамана чотири векслі на тисячу франків кожен і розклав їх на столі. «Підпишіть», – промовив він, – «і залишіть гроші собі». Емма протестувала ображена, але ж я вам віддаю решту», – нахабно відповів добродій ларе. «Чи вам іще не догода?» І взявши перо, написав під рахунком. «Одержано від пана Боварі чотири тисячі франків». «Та чого вам турбуватись? Адже за півроку ви одержите другу половину за той ґрунтець, а термін останнього вексля припадає після того, як ви матимете ті гроші». Емма заплуталася трохи в цих розрахунках. У вухах у неї шуміло, ніби золоті монети сипалися з мішків і брязкали кругом неї на паркет. Нарешті Лере пояснив, що в нього в Руані є приятель, банкір Венсар, який дисконтує йому ці чотири векселі. Після цього Лере сам принесе Мадам суму, що лишиться після покриття боргів. Але замість двох тисяч франків – він приніс лише 1800, як і належиться, приятель Венсар відрахував 200 за комісію й дисконт. Потім він недбало попросив дати йому розписку. «Ви розумієте, комерція – це таке діло. Буває, що… і дату не забудьте. Дату…» Так перед Еммою відкрились широкі обрії здійснених фантазій. У неї вистачило розважливості відкласти тисячу якю, якими вона оплатила вчасно перші три векселі, але четвертий потрапив у дім саме в четвер, і вражений шарль почав терпляче ждати, поки повернеться дружина і все з'ясує. Вона не розповідала йому про цей вексель тільки для того, щоб не турбувати його різними господарськими дрібницями. Вона сіла до нього на коліна, стала лащитись воркувати гордицею, довго перераховувала речі, які їй довелося брати в кредит. Зрештою, ти повинен згодитись, що це не так уже й багато, зважаючи на кількість речей. Не знаючи, що робити, Шарль незабаром удався до того ж таки Лере. Той дав слово, що все влаштує. Нехай тільки пан доктор підпише йому два векселі, у тому числі один на 700 франків і терміном на три місяці. Щоб якось вийти із становища, Шарль написав до матері драматичного листа. Замість відповіді старенька приїхала сама. Коли Емма спитала, чи вдалося йому від неї чогось добитися, Шарль відповів. «Так, але вона вимагає, щоб їй показали рахунок». Другого дня рано вранці Емма побігла до пана Лере і попросила його написати інший рахунок – який не перевищував би тисячі франків. Бо показавши рахунок на чотири тисячі, їй довелося б сказати, що вона вже заплатила дві третини, і тим самим признатись у продажу нерухомого майна. А цей гешефт торговець зорудував так спритно, що про нього довідались значно пізніше. Незважаючи на знижені ціни всіх речей, пані Боварі-мати визнала видатки неприпустимо великими. Хіба не можна було обійтись без килима? А навіщо було заново перебивати меблі? У наші часи в кожному домі тримали, власне, всього одне крісло для старших. Так було, наприклад, і в моєї матері. А вона, можу вас запевнити, була пристойною жінкою. Не всім же бути багатіями. Та й те сказати, бездонної бочки не наповниш. Я просто соромилась би отак розкушувати. А я ж стара вже. Мені потрібні, вигода й спокій. Оце вам панство, оце вам витребеньки. Як? Шовк на підшипку по два франки? Адже можна було б з таким самим успіхом узяти мусліну по десять, а то й по вісім су. Емма, напівлежачи на козеці, відповідала якомога спокійніше. Ну, годі вже, годі, чули вже, чули але свекруха продовжувала вичитувати їм, віщуючи недбалим хазяям цілковиту руїну. А все син винен. Добре хочте, те, що пообіцяв скасувати ту довіраність. Як? А так? присягнув мені, відповіла стара. Емма відчинила вікно, покликала Шарля, і бідолаха мусив признатися, що мати справді, силою взяла з нього таку обітницю. Емма вибігла з кімнати, але зразу ж повернулася і велично простягла великий аркуш паперу. Дякую. сказала свекруха і кинула довіреність у вогонь. Емма вибухнула різким, пронизливим, нестримним реготом. З нею сталася істерика. Ах, господи. крикнув Шарль. І вічно ви, мамо, влаштовуєте їй сцени. Мати знизила плечима і заявила, що все це – одна комедія. Але тут Шарль уперше на віку збунтувався і став на захист жінки, так що пані боварі старша вирішила їхати геть. Вона випралась додому другого ж дня, а коли син намагався затримати її на порозі, сказала йому «Ні, ні, ти любиш її більше, ніж мене. Ну що ж, так воно і мусить бути». Нічого робити, та ще сам побачиш. Бувай здоров, тепер уже я не приїду влаштовувати її сцени, як ти говориш. І все-таки Шарль почував себе ніби винним перед Еммою. Вона не приховувала, що все ще ображена таким виявом недовіри. Перш ніж вона знову погодилась узяти довіреність, йому довелося довго просити її. Він навіть пішов разом з нею до пана Гіомена оформити новий, такий самий документ. «Я розумію вас», – сказав Нотаріус. «Людина науки не повинна клопотатись з дрібницями буденного життя». Це лукаве зауваження потішало Шарля. Воно надавало його слабості, приємної видимості якихось важливих інтересів. За те, скільки було радості в черговий четвер у готелі – в їхній кімнаті. Ема сміялась, плакала, співала, танцювала, замовляла шербети, пробувала курити сигарети і видалась Леонові ексцентричною, але чарівною, незрівнянною. Він не знав, що примушувало її так жадібно тягнутися до всіх радощів життя. Вона стала подразливою, вередливою і сластолюбною. Вона гуляла з ним по вулицях. І йшла з високопіднятою головою, не боячись, як вона казала, скомпрометувати себе. І все з часом вона аж здригалася на думку, що може зустрітися з Родольфом. Хоч вони й розсталися назавжди, їй здавалося, ніби вона ще не визволилася цілком під його влади. Одного вечора Емма навіть не повернулася в Йонвіль. Шарль був не при собі, а маленька Берта не хотіла лягати спати без мами і ридала до повної знемоги. Жустен при всяк випадок вийшов на дорогу. Паноме і той не міг усидіти в себе в аптеці. Нарешті Шарль не витримав. Об одинадцятій годині він запріг свого шарабанчика і, хльоскаючи без жалю коня, добрався о другій годині до заїзду Червоний Хрест. «Нікого!» – він подумав – чи не бачив часом Емми клерк? Але де він живе? На щастя, Шарль пригадав адресу його патрона. Він кинувся туди. Почало світати. Шарль роздивився вивіску над дверима, постукав. Хтось, не відчиняючи дверей, крикнув йому Леонову адресу і на додачу вилаяв добре на хап, що колошкають людей ні світ, ні зоря. У будинку, де жив клерк, не було ні дзвінка, ні молотка, ні консьєржа. Шарль почав добиватися у віконниці. Надійшов поліцай. Шарль перелякався і утік. «Я збожеволів», – казав він сам до себе. «Вона, напевно, залишилась обідати у пана Лормо». Але ж сім'я Лормо виїхала з Руана. «А може вона залишилась доглядати пані Дюбрей?» Але ж пані Дюбрей ось уже десять місяців як померла. То де ж вона?» Тоді йому йнула одна думка. Він зайшов до кав'ярні, попросив адрес-календар і швидко відшукав у ньому мадемуазель Ламперер. Вона мешкала по вулиці Ренель де Марокіньє, будинок номер 74. Коли він звернув на цю вулицю, на другому кінці її з'явилася сама Емма. Він навіть не обійняв її, а зразу накинувся з криком. «Чого ти вчора не приїхала?» Хвора була. «Що? Де? Як?» Вона провела рукою по лобі й відповіла. «У мадемуазель намперер». Я так і думав. Оце ж я біг до неї. «О, даремно!» – сказала Емма. Вона щойно пішла з дому. Але надалі, будь ласка, не турбуйся так. Ти ж розумієш, що я не можу почувати себе вільною, коли знаю, що тебе хвилює найменше моє спізнення. Таким чином, вона встановила для себе своє рідне право не обмежувати себе у своїх походеньках. І стала користатися з нього досить часто. Коли їй хотілося бачити Леона, вона завжди знаходила привід поїхати до Руана – і заходила до нього прямо в контору, бо він вже не чекав її того дня. Спочатку це було для нього щоразу великим щастям, але незабаром він змушений був відкрити їй неприємну істину. Патрон дуже незадоволений його частими відлучками. «Подумаєш», – говорила вона, – «ходім». І він кидав роботу. Емма зажадала, що він одягався усе чорне, і запустив собі еспаньйолку. Тоді він буде схожий на Людовіка 13-го. Вона захотіла поглянути на його квартиру і заявила, що їй не подобається обстава. Він почервонів. Вона цього не помітила і порадила йому купити такі завіси, як у неї. Коли він заперечив, що це надто дорого, вона засміялась. Ага, тобі шкода грошей. Щоразу Леон мусив розповідати їй, що він робив з часу їхнього останнього побачення. Вона вимагала віршів, віршів з присвятою, любовної поеми на свою честь. Але він ніяк не міг добрати рими до першого рядка і кінець кінцем списав для неї сонета з якогось альбома. Він зробив це не стільки з гонору, скільки з метою догодити їй. Він ніколи не заперечував її поглядів, погоджувався з її смаками, ніби він був її коханкою, а не навпаки. Вона знала такі ніжні слова, такі поцілунки, що виймала йому душу. І звідки в неї взялася ця порочність, така глибока і потайна, майже безтілесна. Розділ шостий, приїжджаючи в Йонвіль, що бачитися з Емою, Леон частенько обідав у аптекаря. І одного дня з чамності вирішив запросити його до себе. «З дорогою душею!» – відповів пан Оме. «Мені взагалі треба трохи провітритись, бо я тут скоро зовсім мохом обросту. Підемо в театр, у ресторан, гульнемо як слід». «Ох, любий друже!» – ніжно прошепотіла пані Оме, налякана не знати якими небезпеками, що нібито чигали на її чоловіка. «Отак!» Хіба ти не бачиш, що я тут нидію день при дні у цих аптечних випарах? Сказано жіноча натура. Спочатку ревнують нас до науки, а потім відбирають у нас право на найменшу розвагу. Але то нічого, можете на мене розраховувати. Цими днями я заскочу якось у Руан, і ми з вами дамо жару. Раніше аптекар нізащо б не наважився вжити цього вислову. Але тепер він вдавався в легковажний паризький тон, вважаючи його за ознаку найкращого смаку. Як і його сусідка, пані Баварі, він зацікавлено розпитував клерка про столичне життя-буття і навіть бажаючи вразити обивателів, хизувався жаргонними словечками. «Халамитник», «барахло», «фізія», блиск. і замість «я вже йду» казав «ушиваюсь». І ось одного четверга Емма, на превелике здивування, побачила в золотому леві на кухні пана Оме, одягненого по-подорожньому, в старому плащі, в якому він досі ніколи не показувався. В одній руці в нього була валіза, у другій – грілка з власної аптеки. Щоб не тривожити клієнтів від'їздом, він нікому не казав про свій намір. Його безперечно хвилювала думка, що незабаром він має побачити ті місця, де минули його молоді роки Всю дорогу він трохтів без угаву Не встиг деліжанс зупинитися, як він вискочив із нього прожогом і побіг розшукувати Леона Хоч як відмагався клерк, пан Оме повелік його до великої кав'ярні Нормандія, куди велично зайшов у капелюсі Він вважав, що скидати капелюха, заходячи в якесь публічне місце нестеменна ознака провінціального виховання. Емма прождала Леона три чверті години. Нарешті вона побігла до нього на службу і, гуплячись у найрізноманітніших здогадах, винуватячи його в байдужості, а себе в слабості, простояла півдня в кімнаті, припавши обличчям до шибки. У другій годині Леон за аптекарем сиділи ще один проти одного за столиком. Велика зала потроху порожніла. Золочене листя змурованого під пальму каміна розходилось віялом по білій стелі. А за скляною перегородкою дзюрчав під сонцем невеликий водограй у мармуровому басейні, де серед салату і спаржі лежали, простягнувшись, три сонні омари, а по краях – пірамідки з перепілок. Оме розкошував! Хоч навколишня пошнота збуджувала його ще дужче, ніж смачна їжа Помарське все-таки сп'янило його І коли подано було омлет із ромом Він заходився розвивати свої аморальні теорії щодо жінок Що його приваплювало понад усе на світі, так це шик Він без ума любив елегантні туалети і гарно умебльовані будуари Але щодо тілесних якостей не цурався природи Леон безнадійно дивився на годинника. Аптекар пив, їв, потякав. «Ви, мабуть, почуваєте себе в Руані досить таки самотнім. Зрештою, ваша дама серця живе не так уже й далеко». Клерк почервонів. «Ну, нема чого критися. Адже правда, що в Йонвілі...» Леон промимрив щось невиразне. «Ви ж залицяєтесь до пані Боварі?» «До кого?» «До служниці!» Оме не жартував, але самолюбство у Леона взяло гору над обережністю, і він став заперечувати. «Адже він любить лише брюнеток!» «І правильно робите!» – схвалив аптекар. «У них більше темпераменту!» І, нахилившись до вуха свого співбесідника, він почав йому перераховувати різні ознаки темпераменту у жінок. Він навіть удався в етнографічні паралелі, німкені істеричні, француженки розпусні, італійки жагучі. А не гритянки? – спитав клерк. «Це як начий смак! – відповів Оме. – Гарсон, дві півпорції! – Ну, ходім, чи що? – нетерпеливився Леон. – Йас! Але перед відходом Оме виявив бажання поговорити з хазяїном і сказати йому кілька чемних слів. Щоб відкараскатись від нього, Леон послався на те, що йому треба сходити кудись у справах «То я з вами!» – сказав Оме І не відстаючи від нього ні на крок, заговорив про свою дружину, про дітей, про їхнє майбутнє, про свою аптеку В якому занепаді була вона колись і до якого квітучого стану довів він її тепер Дійшовши до готелю «Булонь» Леон на півслові покинув Оме, швидко піднявся сходами і застав Емму вкрай схвильованою. Почувши ім'я аптекаря, Емма скепіла. Але Леон почав виправдовуватись. Він не винен, хіба ж вона не знає, що за чоловік пан Оме. Невже вона могла припустити, що він волів бути з ним? Емма відверталась. Він чіплявся за її сукню потім упав перед нею навколішки і, обвивши руками її талію, замер у томливій позі благання і жадання. Емма стояла нерухомо. Її великі палкі очі дивилися на нього серйозним і майже страшним поглядом. Потім вони затуманилися слізьми, рожеві повіки опустились, вона перестала віднімати руки, і Леон уже підносив їх до уст, коли раптом увійшов служник і заявив, що його питає якийсь пан. «Ти повернешся?» – спитала Емма. «Повернусь». «Коли?» «Зараз». «Це був просто трюк!» – сказав аптекар, побачивши Леона. «Я хотів перервати цей візит. Мені здалося, що він вам неприємний. Ходім до Бріду. Вип'ємо лікарчику!» Леон божився, що йому час у контору. Тоді аптекар почав жартувати з усіляких шпаргалів та судової крутанини. «Та киньте ви клихій годині отих ваших крюжасів і бартолів! Хто вас у шию гонить? Гуляти так гуляти! Ось ходімо до бріду, побачите, який у нього собака! Курйозна штучка!» А коли клерк затявся, він заявив. «Ну коли так, то й я з вами!» «Газетку почитаю тим часом, чи кодекс, який прогляну!» Леон, очманілий від гніву Емми, базікання Оме, а, може, трохи й від доброго сніданку, стояв, вагаючись, ніби загіпнотизований аптекарем, який торочив одно «Ходім до бряду! Це тут, близенько! Рукою подати! На вулиці Мальпалю!» І Леон зі слабості, з недоумства, Скоряючись якомусь непевному почуттю, що штовхає нас на всякі безглузь дівчинки, пішов за аптекарем до Бріду. Вони застали його у дворі. Він наглядав за трьома робітниками, що засапавшись, крутили велике колесо машини для зльтерської води. Оме втрутився до них зі своїми порадами, обняв Бріду. Випили лікарчику, Леон разів з двадцять поривався йти – але аптекар увесь час хапав його за руку. «Одну хвилинку! Я зараз йду. Заглянемо ще в уранський маяк. Побачимо, як воно там. Я познайомлю вас із Томасеном». Проте Леон усе-таки здихався його і стрімголов кинувся до готелю. Емми там уже не було. Вона поїхала страшенно обурена. Тепер вона ненавиділа його. «Не прийти на умовлене побачення?» Це здавалось їй непрощенною образою, і вона шукала все нових і нових підстав, щоб порвати з Леоном. Він нездатний на геройські вчинки, слабий, нікчемний, безвільніший за жінку, до того ще скупий і легкодушний. Потроху заспокоївшись, вона зрозуміла, що ці звинувачення несправедливі, але всяке засудження тих, кого ми любимо, віддаляє нас від них. Не треба торкатися до ідолів, позолота прилипає до рук. Відтоді вони стали частіше говорити про речі, що не стосувалися їхнього кохання. У листах до Леона Емма писала про квіти і вірші, про місяць і зорі, наївні спроби згасаючої пристрасті підживити саму себе сторонніми засобами. Від кожного побачення Емма сподівалася якогось неймовірного щастя, а потім признавалася в душі, що нічого надзвичайного вона не відчувала. Але через якийсь час розчарування поступалося місцем новій надії, і Емма поверталася до коханця ще жагучішою, ще жадібнішою. Вона роздягалась нетерпляче, висмикуючи тонкий шнурок свого корсета. Він аж свистів, в'ючися гадючкою крох її стегон. На шпинках, уже боса, Відбігала вона перевірити ще раз, чи замкнені двері, потім одним рухом ручко скидала з себе всю одежу. І бліда, без слів, без усмішки, з довгим здриганням падала йому на груди. Але на цьому, вкритому холодними краплями лобі, на цих нескладно лапечучих устах, у цих блукаючих очах, у цих судорожних обіймах, було щось відчайдушне. Щось непевне й зловісне, Леонові здавалось, що воно потихеньку прокрадається між ними, роз'єднує їх. Він не насмілювався задати їй питання, але гадалося йому, що вона така досвідчена, що зазнала, напевно, в минулому всіх страждань і всіх насолод те, що колись його у ній зачаровувало, тепер ніби аж лякало його, крім того, він почав повставати проти того, щоб вона чимраз більше підкоряла собі його істоту. Він не міг пробачити Еммі її постійні перемоги над ним. Він силкувався навіть розлюбити її, та ледве зачувши її кроки, знову ставав безсилим, ніби п'яниця, що побачив алкогольний напій. Правда, вона не переставала осипати його різноманітними знаками уваги починаючи з вишуканих страв і кінчаючи елегантними вбраннями та млосними поглядами. Вона привозила у себе на грудях троянди із Йонвіля і осипала плюстками його обличчя, дбала про його здоров'я, давала йому поради, як поводити себе, щоб міцніше прив'язати його до себе. Сподіваючись на небесну допомогу, вона почепила йому на шию образок Пресвятої діви. Як добра мати, вона розпитувала його про товаришів. Вона умовляла, не водися з ними, не ходи нікуди, думай тільки про мене, кохай мене. Вона хотіла була стежити за його щоденним життям, і їй спало на думку найняти когось, хто б назирав за ним на вулиці. Біля готелю завжди товкся якийсь волоцюга, все б приставав до приїжджих. Він, звичайно, не відмовився б. Але гордість взяла гору. «Ну що ж, якщо він мене зраджує, велике діло, нехай і так!» Одного дня, коли вони розсталися з Леоном раніше, ніж звичайно, і Емма сама поверталася бульваром, їй упали в очі мури монастиря, де вона виховувалась, і вона присіла на лавочку під в'язами. «Як спокійно жилося в ті часи!» Як застріла вона тим невловним, любовним почуттям, що їх вона намагалась тоді уявити собі з книжок. Перші місяці подружнього життя, лісові прогулянки верхи, вальс із віконтом, спів лагардій, все прийшло перед її очима. І раптом перед нею з'явилась постать Леона, така ж далека, як і всі інші. Але ж я його кохаю, «Подумала вона. Ну що ж, нехай, адже в неї однаково нема і ніколи не буде щастя. Звідки ж береться це відчуття неповноти життя, нетривкості всього, на що вона намагалася спиратись? Але якщо є десь на світі сильна і прекрасна істота, благородна натура, повна високих і разом з тим витончених почуттів, з серцем поета і витом ангела», Міднострунна ліра, що знімає в небо елегійні епіталами, чому вона не зустріне випадково такої людини? О, ні, це неможливо. Та чи й варто взагалі шукати щось у житті? Все тлін, все омана. За кожною усмішкою криється позіх нудоти, за кожною радістю прокляття, за насолодою пересит. І навіть від найпалкіших поцілунків на губах Лишається тільки невтолена жадоба якогось вищого блаженства. У повітрі пролунав металевий зойк, на монастирській дзвіниці вдарило чотири рази четверта година, а їй здавалося, що тут, на цій лавочці, вона сидить уже ціловічність, але в одній хвилі може вміститися безліч пристрастей, як у взенькому заволку натовп народу. Емма цілковито поринула у свої переживання і турбувалася про гроші не більше від якоїсь ерцгерцогині. Але одного дня до неї з'явився якийсь миршавий, червонолицей, лисий чоловічок і сказав, що його прислав пан Венсар із Руана. Він повесмикував шпильки, якими була зашпилена бічна кишеня його довгого зеленого сюртука, застромив їх у рукав і ввічливо подав їй якийсь папір. То був підписаний Еммою вексель на 700 франків. Лере не додержав своїх обіцянок і передав його банкіру. Пан Боварій послав по лере служницю. Крамар не зміг прийти. Тоді незнайомець, він усе стояв, глипуючи на всі боки з-підрудявих кущуватих брів, з наївним виглядом спитав. «То що сказати панові Венсару?» Ну, пані Боварі послала полере служницю. Крамар не зміг прийти. Тоді незнайомець, він усе стояв, глипуючи на всі боки з-під рудих кущуватих брів, з наївним виглядом спитав. Е, «То що сказати панові Венсару?» «Ну, – відповіла Емма, – перекажіть йому, що мене зараз на тім тижні, хай почекає». «Так-так, на тім тижні!» І чоловік пішов, не сказавши ні слова. Одначе, другого дня, о 12 годині, Емма одержала протест. Побачивши гербового папера, а на ньому в різних місцях великими літерами «Судовий пристав міста Бюші, метр Аран!» Вона так перелякалася, що негайно побігла до торговця мануфактурою. Вона застала його в крамниці. Він перев'язував саме якийсь пакунок. «Моє шануваннячко!» – сказав він. «Я до ваших послуг!» Проте ларе не кинув своєї роботи. Йому допомагала горботенька дівчинка років тринадцяти, що була в нього за приказчика і за куховарку. Потім, голосно ляскаючи дерев'яними черевиками по сходах, він піднявся з крамниці на другий поверх. Емма йшла за ним – і завів її до тісного кабінету, де на великому письмовому столі соснового дерева лежав сто з конторських книг, притиснутий залізною поперечкою на висячому замку. Біля стіни виднів над сувоями ситцю величезний сейф. У ньому зберігались, очевидно, не тільки гроші та документи. Справа в тому, що пан Ларе позичав гроші під заставу, і в сейфі вже лежав і золотий ланцюжок пані Боварі, і сережки дядька Теліє, який кінець кінцем мусив продати свій трактир і купити в Кенкампоа невеличку бакалійну крамничку. Там бідолахай помирав від катару жовтіший на лиці від воску свічок, якими він торгував. Ларесів у велике солом'яне крісло і спитав. «Ну, що новенького?» «Дивіться!» І вона показала йому папірця. «То що я можу зробити?» Тоді Емма скипіла і нагадала йому, що він дав обіцянку не опротестовувати її векселів. Він не відмовлявся. «Але ж я мусив. Самому гроші потрібні були до зарізу». «Що ж тепер буде?» – спитала Емма. «О, це дуже просто». Спочатку суд, а потім опис майна, та й більш нічого. Емма ледве стрималась, щоб не вдарити його. Спитала лагідно, чи не можна якось урезонити пана Венсара. Таке сказали, урезонити Венсара. Зразу видно, що ви його не знаєте. Це лютий тигр. А все-таки пан Лере мусив втрутитися в справу і якось допомогти «Ну, слухайте, по-моєму, я досі був досить добрий до вас!» Він розгорнув одну із своїх конторських книг. «Ось!» І почав водити пальцем по сторінках. «Бачите, бачите, 3 серпня 200 франків, 17 червня півтораста, 23 березня 46, квітень місяць!» Він спинився, ніби боячись проговоритися. «Я вже не кажу про боргові зобов'язання пана доктора!» Одне на сімсот франків і друге на триста. А щодо ваших часткових сплат, від строчок, процентів, то тут і кінця не виведеш. Таке все заплутане. Ні, годі з мене. Емма плакала. Вона називала його навіть дорогим паном Лере. Але він звертав усе на того ж Мекрута Венсара. Та й в нього самого зараз ні сантима за душею. Ніхто не платить боргів. Кожне дивиться, якби тільки поживитися, такий бідний крамар, як він, не може відкрити кредиту. Емма замовкла. Пан Ларе покусував перо. Її мовчанка, напевне, стурбувала його, і він озвався знову. «Хіба може цими днями до мене надійде дещейця? Тоді я би зміг!» «Слухайте, – сказала Емма, – як тільки я одержу решту грошей за Барневіль, – «Як?» Дізнавшись, що Ланглуа ще не розрахувався з нею, Ларе дуже здивувався, а потім заговорив улесливо. «То ви кажете, що можемо дійти згоди?» «На яких завгодно умовах?» Тоді він заплющив очі, подумав, накидав на папері якісь цифри і заявивши, що все це йому дуже неприємно, що справа ця паскудна що він робить це на свою голову, продиктував чотири векселі по двісті п'ятдесят франків. Сплачувати їх треба було щомісяця по одному. Аби тільки Венсар погодився почекати. А втім, ви знаєте, моє слово тверде. Я не люблю нікого водити за ніс. Потім він показав їй, ніби між іншим, новий крам. На його думку, нічого тут не заслуговувало на її увагу. Ви тільки гляньте, оця матерія на плаття іде по сім сум метр, та ще й з гарантією, що не линюча. А люди все-таки беруть. Ви ж розумієте, не буду я їм говорити, що це справді за штука. Признаючись, що він обдурює інших покупців, Лере хотів остаточно переконати Емму в своїй чесності. Потім він знову затримав її і показав три метри гіпюру. Він придбав його нещодавно на розпродажі. «Чудесний матеріал!» – говорив Ларе. «Тепер його всі беруть на накидки для крісел. Це останній крик моди!» І тут же з притністю фокусника загорнув гіпюр у синій папір і всунув Еммі в руки. «Та скажіть же хоч...» «Потім! Потім!» – відмахнувся Ларе і попрощався з нею. Того ж вечора... Вона примусила Шарля написати до матері, щоб та якнайскоріше вислала їм усе, що залишилось від спадщини. Свекруха відповіла, що в неї немає більше нічого. Ліквідацію закінчено, і крім Берневіля, на їхню долю припадає 600 ліврів річного доходу, який вона акуратно сплачуватиме. Тоді пані Боварі понадсилала рахунки кільком пацієнтам – і незабаром почала дуже часто вдаватися до цього заходу. По скриптумі вона обов'язково дописувала «Не говоріть про це чоловікові, ви знаєте, який він самолюбний. Прошу ласкаво пробачити, готова до послуг». Деякі пацієнти запротестували. Вона перехопила їхні листи. Щоб добути грошей, вона стала продавати старі рукавички, ношені капелюшки та всякий залізний брухт торгувалась завзято. У бажанні заробити якнайбільше відчувалась її селянська кров. Буваючи у місті, вона купувала різний дрібний крам, який гадала можна буде збути лере, як не візьме хтось інший. Набрала страусового пір'я, китайської порцеляни, шкатулок, на гроші позичені у фелісіте, у пеніле Франсуа, в заїзді, у п'ятого, в десятого. Одержавши нарешті всю суму за барневіль, вона оплатила два векселі. Але потім підоспів термін іншому, на півтори тисячі. Вона знову позичала, без кінця і без краю. Щоправда, часом вона пробувала зробити точний обрахунок, але в неї виходили такі страшенні цифри, що вона не вірила своїм очам. Тоді вона почала рахувати наново, скоро заплутувалась. І махала на все рукою Тепер у їхній господі було сумно і тоскно Кредитори виходили звідти злющі презлющі. Де попало валялася по кімнатах білизна А маленька Берта на превеликий жах пані Оме Ходила в дірявих панчішках Якщо Шарль дозволяв собі якесь подай несміливе зауваження Емма різко відповідала, що вона невинна «Чого вона стала такою дражливою?» Боварі пояснював усе старою нервовою хворобою дружини. Він картав себе за те, що бачив часом примхи там, де була недуга. Винуватив себе в егоїзмі, поривався бігти до неї з розкритими обіймами. «Ні, ні», – думав він тут же, – «не треба їй надокучати». І не наважувався підійти до неї. У обіді Шарль гуляв без неї в садку, він садовив до себе на коліна Берту, розгортав медичний журнал і пробував показувати їй літери. Дівчинка ще нічого ніколи не вчила, вона широко розплющувала сумні оченята і починала плакати. Тоді він забавляв її, приносив у поливальниці воду і пускав по піску струмочки, або наломлював гілочок з кущів і струмляв їх у клумби. Ніби садив деревця. Ці забавки не робили особливої шкоди в садку, Бо він і так заріс високою травою. Листя будуа відколи вже не одержував платні. Потім дівчинка мерзла і просилася до мами. «Поклич няню!» – казав їй Шарль. «Ти ж знаєш, дитинко, мама не любить, щоб її турбували». Надходила осінь, уже падало листя, так, як і два роки тому, коли Емма лежала хвора. Коли вже цьому кінець буде. І він усе ходив по садку, заклавши руки за спину. Емма сиділа у себе в кімнаті. Туди ніхто не смів заходити. Вона згаювала там цілий день. Сонна, неубрана, Тільки час від часу прокурювала в спальні росним ладаном, що купила якось у руанів Алжирця. Щоб уночі поруч із нею не лежав чоловік, вона спровадила його всякими правдами і неправдами на горішній поверх І до самого світа читала безглузді романи з картинами оргій і кривавими інтригами Часто їй ставало моторошно, вона скрикувала, прибігав Шарль «Ах, іди собі!» – сердилася вона «А іноді...» Коли в ній дужче розгорялося внутрішнє полум'я, роздмуховане нечистим коханням, задихана, схвильована і спрагнена, вона відчиняла вікно, жадібно ковтала холодне повітря, розпускала по вітру своє буйне волосся і, дивлячись на зорі, мріяла про прекрасного королевича. Вона думала про нього, про Леона. В таку хвилю вона усе б віддала за одну оживляючу зустріч. Дні побачень були для неї святами. Емма хотіла, щоб ці дні були розкішні. Якщо Леон не міг покрити всіх видатків, вона витрачала, не рахуючись свої гроші. Він намагався довести їй, що їм жилося б не згірше і в якомусь дешевшому готелі, але вона завжди знаходила безліч заперечень. Одного разу Емма вийняла з ридикюля півдюжини позолочених ложечок – то був весільний подарунок дядька Руо і попросила Леона понести їх негайно в ломбард. Він послухався її, хоч це доручення було йому не до смаку. Він боявся скомпрометувати себе. Поміркувавши гаразд на дозвіллі, він вирішив, що його коханка починає поводитись якось дивно і що не так уже погано було б спекатися її. До того ж його мати вже встигла одержати досить довгого анонімного листа, в якому її попереджували, що син її губить себе з заміжньою жінкою. Старенька ніби віч побачила перед собою те вічне страховище всіх родин, якусь незрозумілу, фатальну істоту, сирену, фантастичну почвару, що виводиться в глибинах кохання. І вона відразу ж написала до син нового патрона, метра Дюбокажа, той чудово провів усю справу. Він тримав у себе Леона цілих три чверті години, бажаючи скинути полуду з його очей, показати на прірву, що розверзається під ним. Адже така інтрига може зіпсувати молодій людині всю кар'єру. Він благав його порвати цей зв'язок, якщо не заради власних інтересів, то заради нього, дюбокажа. Кінець кінцем, Леон дав слово, що не зустрічатиметься більше з Еммою. І він дорікав собі, що не дотримає обіцянки. Насамперед думав про те, скільки розмов, скільки неприємно матиме він через цю жінку. Не кажучи вже про те, що товариші по роботі, зібравшися вранці погрітися біля грубки, і зараз уже підіймали його на глузи. Як-не-як, скоро він мав стати старшим клерком. Час уже й до розуму прийти, він відмовився вже від флейти, від екзальтованих почуттів, від непотрібних фантазій. Який буржуа в молодецькому запалі не вважав себе здатним на високі почуття, на голосні подвиги? Найнікчемніший розпусник мріяв колись про султаншу кожен нотаріус носить у собі останки поета. Тепер Леон нудився, коли Емма раптом починала ридати в нього на грудях, подібно до людей, що можуть сприймати музику лише у певній кількості. Його серце байдуже дрімало під шум пристрасті, тонкощі якої воно перестало вже відчувати. Коханці надто добре вивчили одне одного, щоб зазнати того бентежного зніяковіння, що в сто збільшує насолоду зустрічей. Емма настільки ж переситилась Леоном, наскільки він втомився нею. У подружній зраді Емма знов бачила всю буденність законного шлюбу. Але як же все-таки покласти цьому край? Хоч як гостро відчувала Емма всю принизливість такого жалюгідного щастя, вона чи то зі звички, чи то з розбещеності міцно чіплялась за нього. З кожним днем вона накидалася на нього все несамовитіше. Пориваючись до якогось вищого блаженства, вона розгублювала останні рештки втіхи. Вона обвинувачувала Леона в тому, що її сподіванки не справдились, ніби він навмисно одурив її. Вона навіть бажала якоїсь катастрофи, що привела б їх до розлуки, бо сама не мала можності наважитись на розрив. А проте вона не переставала писати йому любовні листи. Вона була переконана, що жінка завжди повинна листуватися своїм коханцем. Але в листах вона зверталася ніби до іншої людини, до привида, зітканого з найпалтіших спогадів, найяскравіших образів, найсміліших поривань. Помалу він ставав таким реальним, таким відчутним, що вона тремтіла за чудування, і проте не могла виразно уявити його собі. Подібно до божества, він губився у безлічі своїх атрибутів. Він жив у казковій країні, де з балконів звисають, гойдаються шовкові драбини, де п'янко дохмянюють квіти в чарівливому місячному світлі. Вона відчувала його близькість. Ось-ось він прийде і вийме з неї душу поцілунком. І врешті вона падала в знемозі, розбита, знесилена, ці пориви любовних мрій виснажували її дужче, ніж нестримні пестощі. Тепер вона завжди і скрізь почувала себе розбитою, виснаженою. Одержуючи повістки в суд, гербові папери, вона ледве дивилася на них. Вона воліла б не жити, аби спати безпробудним сном. У четвер, на масницю, вона не повернулася в Йонвіль а пішла увечері на маскарад. На ній були оксамитові панталони і червоні панчохи, напудрена перука з кісткою, циліндр на бакир. Всю ніч вона танцювала під шалений рев тромбонів. Круг неї зібрався цілий натовп. Уранці вона опинилась під театральною колонадою разом з п'ятьма чи шістьма масками. То були приятелі Леона в перевдязі матросів та вантажників. Усі говорили – що час іти вечеряти. Сусідні кав'ярні були переповнені Вони відшукали в порту Якийсь поганенький ресторанчик Хазяїн приділив їм Маленьку кімнатку на четвертому поверсі Мужчини шушукалися в кутку Мабуть, підраховували свої ресурси Був один клерк Два студенти-медики І прикажчик Якраз підходяща компанія для Емми Щодо жінок та вже почувши їхні голоси, Ема швидко догадалась, що то були особи цілком певного гатунку. Її охопив переляк. Вона відсунула зі своїм стільцем далі і опустила очі. Всі інші взялися до їжі. Вона нічого не їла. Чоло в неї палало, у повіках сіпало, по тілу пробігав неприємний холодок. Після балу їй і досі здавалось, що в голові гуде а підлога ритмічно стрясається під ногами танцюристів. Потім їй стало недобре від запаху пуншу та згарного диму. Вона зомліла, її віднесли до вікна. Почало світати, і на блідому країнебі, понад пагорбом святої Катерини, ширилася велика червоняста пляма. На сіросизі річці набігали від вітру жмури, на мостах не було ні душі. Гасли ліхтарі. Тим часом Емма отямилась і згадала про Берту, яка спала там, у Йонвілі, в нянчаній кімнаті. Але тут під вікнами проїхав віз, навантажений довгими залізними штабами, і в стіни вдарив оглушливий гуркіт металу. Емма схопилася і побігла. Скинула свій маскарадний костюм, сказала Леонові, що їй час додому, і нарешті залишилась одна в готелі Болонь. Усе було їй осоружне, навіть вона сама. О, якби можна було пташкою полинути кудись далеко, в незаймано чисті простори, щоб віднайти оновлену юність. Вона вийшла на вулицю, прийшла бульваром, минула кожську площу і передмістя і потрапила на малозабудовану вулицю всю в садках. Емма йшла швидко. Свіже повітря заспокоювало її, і мало-помалу юрба, маски, кадрилі, люстри, вечеря, ті жінки. Все щезло, здиміло туманом. Повернувшись до Червоного Хреста, вона зразу ж піднялась у маленьку кімнатку на третьому поверсі, оздоблену малюнками Донельської вежі, і кинулась на ліжко. О четвертій годині дня її розбудив Івер. Дома Фелісіте показала їй сірого папера, що був схований за годинником. Вона прочитала на підставі виконавчої постанови суду. «Якого суду?» «Справді. Напередодні їй приносили якийсь інший папір, але вона його не читала. Її зовсім приголомшили слова. Згідно з указом короля, іменем закону і правосуддя наказується пані Боварій – Перескочила кілька рядків і побачила. Не пізніше, як через 24 години, що таке? Виплатити всю суму у 8 тисяч франків. А нижче дописано. До чого вона й буде примушена всіма законними способами, зокрема, накладенням арешту на рухоме і нерухоме майно? Що робити? Через 24 години, тобто завтра? Очевидно, це знову її залякує Лере. вона б відразу розгадала всі його махінації, приховані за люб'язними словами. Сама надмірність суми трохи заспокоїла її, але насправді, купуючи різні предмети в кредит, позичаючи гроші, підписуючи й переписуючи векселі, причому з кожною відстрочкою сума боргу все зростала, Емма встигла наскладати панові Лере кругленький капіталець. І тепер він нетерпляче дожидав моменту, коли дістане його і зможе взятися до дальших махінацій. Емма з'явилася до нього і спитала невимушено. «Ви знаєте, що мені прислали? Це, звичайно, жарт?» «Ні». «Як то?» Він неквапом повернувся до неї, схрестив руки на грудях і промовив. «Чи не думаєте ви, шановна?» що я до віку вічного буду служити вам постачальником і банкіром заради ваших прекрасних очей. Як, по-вашому, повинен я колись вернути свої гроші чи ні? Ема протестувала проти вказаної суми. Ну що ж, вона визнана судом. Судова постанова. Вам ця цифра доведена офіційно. Та зрештою, я тут ні до чого. Це все венсар. А хіба ж ви не могли? е ні «І не кажіть!» «Так, а все-таки, може, щось...» І вона почала незграбно викручуватись. Вона ж нічого не знала. Це було так несподівано. «І хто ж вам винен?» Іронічно вклонившись, спитав Ларе. «Я тут розриваюся, б'юсь як проклятий, а ви тим часом гулі справляєте!» «Прошу без моралі!» «Нічого, це не завадить!» Відповів Крамар. Емма принижувалась, благала. Вона навіть торкнула його за коліно своїми гарними, довгими, білими пальцями. «Тільки дайте мені спокій! Можна подумати, що ви хочете спокусити мене!» «Негіднику!» – крикнула вона. «Ого! Ви і так умієте!» – засміявся Ларе. «Усі дізнаються, що ви за людина. Я скажу чоловікові!» «Ну що ж, ви йому скажете, а я йому дещо покажу!» І Лере видобув із сейфа розписку на 1800 франків, одержано від Емми, коли Венсар дисконтував її в векселі. «Ви, може, думаєте, – додав він, – що бідолаха не зрозуміє цієї маленької крадіжки?» Емма аж знітилась, ніби її ударив хто обухом по голові. А Лере ходив од вікна до столу й назад та все примовляв. «От візьму й покажу!» «Візьму і покажу!» Потім раптом підійшов до неї ближче і лагідно сказав. «Я знаю, що це дуже неприємна штука, але зрештою від цього ще ніхто не помирав. І раз ви не маєте іншої можливості повернути мені борг...» «Та теж я візьму гроші!» Ламала руки Емма. «Еге! Та у вас ж є друзі!» І глянув на неї так пильно і так страшно, що Ему прийняв холодний друж. «Обіцяю вам», – сказала вона, – «я підпишу». «Напідписувались уже далі нікуди!» «Я продам!» Злегка присвиснув він. «У вас уже нема нічого!» І крикнув у слухове віконце, що виходило в крамницю. Ането, не забудь про три відрізи номер 14!» Увійшла служниця. Емма зрозуміла і спитала, скільки треба грошей, щоб припинити справу. «Надто пізно!» «А якщо я вам принесу кілька тисяч франків, чверть суми чи третину, майже все?» «Ні, ні, все даремно!» Він тихенько підштовхнув її до сходів. «Я благаю вас, пане Ларе, ще кілька днів!» Вона ридала. «Отакої!» «Тепер у сльози! Ви доводите мене до розпачу!» «Подумаєш, велике діло!» – сказав Лере і зачинив за нею двері. Розділ сьомий Другого дня, коли судовий пристав Метр Аран прийшов з двома понятими описувати майно, Емма виявила стоїчну твердість духу. Вони почали з кабінету Шарля. Щоправда, френологічної голови не описали, оскільки вона відноситься до знарядь професійної діяльності. Зате взяли на облік у кухні всі тарілки, каструлі, стільці, свічники – а в спальні – усякий дріб'язок, що був на етажерці. Переглянули Еммані сукні, білизну, туалетну кімнату. Все її існування аж до найінтимніших потайних куточків було вивернене цими незваними гостями і лежало перед ними як анатомований труп. Метер Аран, в застебнутому на всі гудзики тонкому чорному сюртуку, у білій кроватці і панталонах із туго натягненими штрибками – Час від часу повторював, «З вашого дозволу, пані, з вашого дозволу!» Часто він захоплено скрикував, «Чудово! Знаменито!» І знову заходжувався писати, стромлячи перо, вороговий каламар, який він тримав у лівій руці. Скінчившись кімнатами, вони подались на горище. Та Емми стояло бюрко, де вона ховала листи від Рудольфа. Довелось його відімкнути. «А, листування!» – ледь помітно усміхнувся метр Аран. «Але дозвольте, будь ласка, я мушу пересвідчитись, що там нема нічого іншого». І він став злегка нахиляти конверти, ніби хотів витрусити з них гроші. Емма вкрай обурилася, дивлячись, як ця дебела рука з червоними слимакуватими пальцями перебирає сторінки, над якими колись трепетало її серце». Нарешті вони пішли. Повернулася Фелісіте. Емма посилала її на вулицю, щоб якось затримати чоловіка. Сторожа, приставленого до майна, вони сховали на горищі, взявши з нього слово, що він сидітиме там тихо. Увечері Еммі здалося, що Шарль чимось дуже стурбований. Вона стежила за ним неспокійними очима, і в кожній зморшці його обличчя Убачала німе обвинувачення. Та ось погляд її звертався до заставленого китайським екраном каміна, до широких портьєр, до вигідних крісел, до всіх цих предметів, що скрашували їй гіркоту життя. Тоді на неї находило каяття, чи, скоріше, жаль і досада, що не гасили пристрасті, а тільки розпалювали її. Шарль неквапливо помішував вугілля, Поставивши ноги на камінні грати. На оріші щось зашаруділо, Напевне, сторожеві не сиділися в незручній схованці. «Чи там хто ходить?» – запитав Шарль. «Та ні», – відповіла Емма. «То, мабуть, вітер стукнув рамою. Вікно там не зачинене». Другого дня, була саме неділя, вона поїхала в Руан. І оббігала там усіх банкірів, про яких тільки чула. Але майже нікого не застала. Хто був на дачі, хто ще кудись поїхав. Але вона вперто продовжувала пошуки. І кого тільки змогла захопити, усіх просила грошей, запевняючи, що вони їй конче потрібні, що вона скоро віддасть. Дехто сміявся їй просто в лице. Всі відмовили. О другій годині вона побігла до Леона і постукала в двері. Ніхто не відчиняв. Нарешті вийшов сам клерк. «Чого це ти?» «Я, може, заважаю?» «Ні, але...» І він признався, що хазяїну він не подобається, коли до квартирантів входять жінки. «Маю тобі щось сказати», – промовила Емма. Він узявся за ключ. Вона спинила його. «О, ні, не тут, у нас!» І вони пішли в готель «Булонь». Увійшовши в кімнату, Емма випила велику склянку води. Вона була дуже бліда. «Леоне», – сказала вона, – «ти мусиш зробити мені послугу». Міцний порив, часто стискаючи йому руки, проговорила. «Мені потрібно вісім тисяч франків». «Ти збожеволіла!» «Ні ще!» І вона розповіла йому про опис майна, про своє розпачливе становище. Шарль нічого не знає, свекруха її ненавидить, батько не може нічим зарадити. Але він, Леон, повинен ужити всіх заходів, щоб дістати негайно потрібну суму. «Та як же я? Отакий ти боягус!» Вихопилося у неї. Тоді він сказав якось по-дурному. «Ти перебільшуєш небезпеку. Можливо, з твого старого досить буде поки що якоїсь тисячі АКЮ?» Тим більше підстав спробувати десь роздобути грошей. Невже ж не можна знайти три тисячі франків? Коли на те пішло, він може навіть позичити в когось від її імені. «Іди шукай! Так треба! Біжи, постарайся! Я так тебе любитиму!» Він пішов, але за годину вернувся і похмуро сказав — Я був у трьох місцях. Нічого не виходить. Нерухомо, Мовчки сиділи вони одне проти одного обабічка Міна. Емма знизувала плечима, потім тупнула ногою і процідила крізь зуби. — Бувши тобою, я знала б, де знайти. Де? — Де? — В і вона подивилась на нього. Пекельна сміливість блищала в її палючих очах, повіки мружилися хтиво і визивно. Леон відчував, що воля в ньому слабне під ньмою настійливістю цієї жінки, що штовхає його на злочин. Йому раптом стало страшно, і щоб перервати розмову на цю тему, він ляснув себе по лобі і скрикнув «Ага!» Сьогодні вночі повертається Морель. Сподіваюся, він мені не відмовить. Морель – син багатого комерсанта, був його товариш. Завтра я принесу тобі гроші. Але Емма не зраділа цій новій надії так, як він цього чекав. Невже вона підозрівала обман? Він почервонів і заговорив знову. Але якщо до третьої не знайду, кохана, ти мене більше не жди. «Ну, пробач! Мені час іти! Бувай здорова!» Він потиснув її руку, але пальці її лишались нерухомі. У неї вже не було сили ні на яке почуття. Пробила четверта година, і, скоряючись виробленій звичці, вона ніби автомат підвелася з місця, щоб їхати назад до Йонвіля. Погода була чудова. Стояв один із тих ясних і свіжих березневих днів, коли сонце виблискує в сліпучо-білому небі. Убрані по святковому руанці гуляли по вулицях, веселі й задоволені. Ема дійшла до Соборної площі. Люди виходили з вечерні, юрба пливла із трьох порталів, як річка, з під трьох прогонів моста а посередині нездвижною скелею стояв воротар. Тоді їй згадався той день, коли, схвильована тривогами і надіями, вона сходила у глиб цього величного храму, а любов її була ще глибша, ще величніша. Збентежена, розгублена, майже непритомна, ішла вона все далі, і під вуаллю в неї бігли сльози. «Побережись!» Почувся раптом голос із розчинених воріт. Вона спинилась і пропустила тельбері. Вороний кінь так і басував у його голоблях. Правив якийсь джентльмен, у соболеній шубі. Хто б то такий? Щось наче їй познаку. Екіпаж рвонув уперед і зник з очей. «А, та це ж Віконт!» Ема обернулась. На вулиці не було нікого. А вона була така перегнічена, така нещасна, щоб притулилася до стіни, щоб не впасти. Потім вона подумала, що, можливо, помилилась. А втім, може, й не помилилась. Усе й в ній самій, і в зовнішньому світі було тепер якесь оманливе, непевне. Їй здавалося, що вона гине, котиться нестримно в якусь страшну безодню. Вона майже зраділа, коли дійшовши до Червоного Христа, Зустріла добряка Оме. Фармацевт доглядав, як носії вантажили властівку в великий ящик аптекарських товарів. У руці в нього був вузлик з півдесятком бусурманчиків для дружини. Пані Оме дуже любили ці важенькі булочки, спечені в формі тюрбана. Їх їдять у піст, намазуючи солоним маслом. Це один з останніх пережитків середньовічної кухні – що сягає чи не до епохи хрестових походів. давнину такими булками ласували кремезні норманці. При жовтавому світлі смолоскипів їм здавалось, що перед ними на столі поміж збанами вина з корицею та велетенськими кільцями ковбас лежать голови сарацинів. Хоч у аптекарщі зуби були припогані, вона уминала ці басурманчики з героїзмом предків. І тому пан Оме щоразу, коли бував у місті, обов'язково купував їх цих ласощів у найкращого пекаря на вулиці Масакр. «Дуже радий вас бачити!» – озвався аптекар, допомагаючи їй залізти в ластівку. Потім він підвісив вузлик до ременів багажної сітки, зняв капелюха і, схрестивши руки, заумер у задумливій наполеонівській позі. Але коли Деліжан спустився з гори, і до нього, як завжди, підбіг же брак, Оме вигукнув Не розумію, як усе таки уряд терпить це, по суті, злочинне ремесло. Цих волоцюг слід би було ізолювати і послати кудись на примусову роботу. Слово честі, прогрес посувається Черепашачою ходою, скільки в нас іще дикості й варварства. А сліпий простягав капелюха і він таліпався біля краю дверцят, ніби клапоть подертої оббивки. «Ось вам типовий зразок золотухи!» – проголосив аптекар. Він добре знав бідолашного старого, але вдавав, що бачить його вперше, і став бурмотіти вчені слова «рогівка», «помутніння», «псклера», «фацієс». А потім додав доброзичливим тоном. І давно вже, чоловіче, добрий, у тебе ця жахлива недуга. Ех, не напивався б ти щодня в шинку та дотримувався б певного режиму. Він радив йому пити добрі вина, добре пиво, їсти добре м'ясо, а сліпий співав собі далі. Він взагалі мав вигляд напівідіота. Нарешті паноме розстебнув гаманця На тобі су, дай мені з здачі. «Та не забувай моїх порад! Ось побачиш, поможеться!» Івер наважився висловити сумнів щодо дієвості тих порад. Але аптекар заявив, що зміг би вилікувати його проти запальною маззю власного винаходу. І тут же назвав свою адресу. «Паноме, біля ринку, кого завгодно спитайте!» «А тепер, – сказав кучер, – за цю всьому року покажи нам комедію!» Сліпий присів навпочіпки, задерг голову, висолопив язика, підкотив під лобок каправі очі і, тручи собі живіт обома руками, загарчав, як голодний пес. Еммі стало нестерпно гидко, і вона кинула йому через плече п'ятифранковика. То було все її багатство, і її заманулось викинути його таким чином. Деліжанс уже рушив їхати далі, коли Оме раптом вихилився з вікна і закричав «Еллядиш! Ні молочного, ні мучного! Носити тільки вовняну білизну і обкурювати вражені ділянки шкіри ялівцевим димом!» Знайомий краєвид, що розстилався перед очима, потроху відволікав Емму від її горя. Нестерпна втома змогла всю її істоту – і додому вона повернулась охляла, очманіла, мов сонна. «Що буде, те й буде», – думала вона. «А втім, хто знає? Адже що може статись якась надзвичайна подія. Можливо, лере, раптом помре?» О дев'ятій годині ранку вона прокинулась від галасу на площі. Біля ринку юрмився народ». Усі тислися прочитати велике оголошення, наліплене на стовпі. Жюстен став на тумбу і хотів його зірвати. Але якраз у цю мить хлопця схопив за барки сторож. Паноме вийшов із аптеки. Посеред натовпу просторікувала тітка Лефрансуа. «Пані, пані!» – крикнула Фелісіте, убігши в кімнату. «Що це воно робиться?» І бідна дівчина схвильовано подала їй жовтого папера, якого вона зняла допіру з дверей. Емма з першого погляду побачила, що то було оголошення про розпродаж їхнього майна. Вони мовчки дивились одна на одну. Між паною і служницею не було ніяких таємниць. Нарешті Фелісіта зітхнула. «Я б на вашому місці, знаєте, що зробила? Пішла б до пана Йомена». «Хіба?» – це питання означало, «Адже ти все знаєш через слугу. Хіба його хазяїн говорив щось про мене?» «Так зайдіть. Добре зробите». Емма причепурилася, одягла чорну сукню і капелюшок, оздоблений стеклярусом. Щоб її не помітили, на площі було і досі чимало народу. Вона пішла за двірками по берегу. Задихавшись, дійшла вона до хвіртки нотаріуса, небо було похмуре, трусило потроху сніжком. На дзвінок вийшов Теодор у червоному жилеті. він майже фамільярно, ніби своїй знайомій, очинив двері паня Баварії і провів її до їдальні. Під кактусом, що заповнював нішу, гухотіла чимала кахляна грубка, на стінах, оббитих шпалерами під дуб. Висіли в рамках чорного дерева, Есмеральда Штейбена та жінка Потіфара Шопена, накритий стіл, дві срібні грілки, кришталеві ручки на дверях, паркет і меблі все блищало бездоганною англійською чистотою. У шибках були повставлювані в куточки косинчики мальованого скла. Якби мені таку їдальню. майнуло Еммі в голові. Увійшов нотаріус. Лівою рукою він підтримував свого халата з квітчастими розводами, а правою то злегка піднімав над головою, то знову насував брунатно-оксамитову шапочку. Претензійно збиту на правий бік, де кінчались три білі пасма. Зачасані спотилиці вони прикривали його лисий череп. Показавши від відвідувачці на крісло, Гіомен попросив пробачення за неввічливість і заходився снідати. «Я до вас із проханням, пане», – промовила Емма. «Яким? Слухаю вас, ласкава пані!» Вона почала розповідати йому про своє становище. Метр Гіомен знав його і без того. Він був потай зв'язаний із торговцем-мануфактурою, завжди дістаючи від нього гроші для позичок під закладні. Отож він знав, і то краще від самої Емми. Всю довгу історію цих векселів, спочатку на маленькі суми, з різними іменами на бланку, розбитих на довгі терміни, безліч разів переписуваних. Аж поки Ларе не зібрав усі протести і не доручив своєму приятелю Венсару порушити від свого імені судову справу. Він не хотів, щоб у містечку вважали його за кровожарного тигра». Вона пересипала своє оповідання обвинуваченнями проти лере, обвинуваченнями, на які нотаріус лише зрідка відповідав якимись невиразними словами. Він їв собі котлетку, посьорбував чай, потопаючи під боріддям у своїй голубій краватці, нашпиленій двома діамантовими шпильками, скріпленими тоненьким золотим ланцюжком. І все усміхався якоюсь чудною усмішкою, Солодкавою і двозначною. А щось він помітив, що Еммо промочила ноги. «Присуньтесь до грубки, поставте ноги вище, до кахлів». Вона боялась забруднити кахлі. Господар галантно відповів. «Прекрасне, нічого не може зіпсувати». Тоді вона спробувала розчулити його. І сама розхвилювавшись, Стала розповідати про свої домашні нестатки, про свої турботи і потреби. Метр Гіомен розумів її, а вже ж, така елегантна дама! І не перестаючи їсти, він зовсім повернувся до неї так, що коліном черкався її черевика, підошва якого парувала біля гарячої грубки. Але коли вона попросила в нього тисячу ек'ю, він стиснув губи. «Він дуже шкодує, – заявив він, – що свого часу вона не доручила йому вести свої майнові справи. Є дуже багато зручних, навіть для дами, способів пускати гроші в обіг. Можна було майже без ризику зважитись на причудову спекуляцію з грюманільськими торфовищами або гаврськими ґрунтами. Нотаріус терзав Ему фантастичними сумами, які б вона, напевно, могла була заробити «Як це так сталося?» – провадив він далі. «Що ви не звернулись до мене?» «Сама не знаю», – відповіла Емма. «Ні, справді, чому? Може, ви мене боялись? Але тут скоріше мені, а не вам, треба скаржитись на долю. Ми ж майже не знайомі. А проте я відданий вам безмежно. Сподіваюся, ви вірите мені?» Він схопив її руку і припав до неї жадібним поцілунком. Потім поклав до себе на коліно і тихенько перебирав її пальці, нашіптуючи усілякі ніжності. Його нудотний голос зюршав, немов струмочок. Крізь відблиски окулярів очі метали іскри, а пальці його залазили обережно до Емми під рукав, мацали її руку, вона чула на своїй щоці його переривчасте дихання. Ця людина була їй страшенно неприємна. Вона різко встала і промовила. — Я чекаю, пане. — Чого? — спитав пополотнівши нотаріус. — Грошей. Але ж... І, піддаючись пориву він нестримного бажання, раптом сказав. «Гаразд — Гаразд. Забувши, що він у халаті... Він повз до неї навколішкою. «Благаю вас, не йдіть! Я вас люблю!» І обняв її за стан. Гаряча хвиля крові хлюпнула в лице пані Боварі. В страшному гніві вона подалась назад і скрикнула. «Ви безсоромно користуєтесь моїм жахливим становищем, пане! Хай я нещасна, але непродажна!» І вона пішла. Нотаріус сидів як очманілий, втупивши очі в свої вишивані домашні пантофлі. То був любовний подарунок. Споглядаючи їх, він нарешті утішився. До того ж, він зміркував, що така інтрига могла б завести його задалеко. Марсотник, Хам, яка підлота, думала Емма, ідучи квапливим нервовим кроком. Під придорожніми осиками Досада невдачі Ще більше підсилювала гнів Її ображеної цнотливості. Їй здавалося, що проведіння Навмисне переслідує її І підносячись у власній гордості Вона ніколи ще так не шанувала себе Ніколи не зневажала так інших Її охопило якесь шаленство Їй хотілося бити всіх мужчин Плювати їм в обличчя шарпати їх на шматки. Бліда, тремтяча, люта, вона, не спиняючись, швидко простувала вперед, видивляючись крізь сльози у пустельний обрій і ніби насолоджуючись цією ненавистю, що душила її. Коли вона побачила свій дім, її опанувало цілковите знесилля. Ноги не слухались її, а йти було треба. Куди тут утечеш? Фелісіте виглядала її на порозі. Ну як? Ніяк, сказала Емма. І цілу чверть години вони удвох перебирали всіх йонвільців, які могли б стати у пригоді. Але щоразу, коли Фелісіте називала чиєсь ім'я, Емма заперечувала Навряд, не захочуть вони. Та скоро ж пан приїде. Знаю, іди собі. Вона зробила все, що могла. Огоді було придумати щось інше. Коли прийде Шарль, вона скаже йому на простець. «Іди свід Не ходи по килиму. Він уже не наш. Від усього твого дому не лишилось тобі ані стільця, ані шпильки, ані цурочки. Це я занапастила тебе, нещасний». Тоді він розридається, поплаче, поплаче, а потім примириться з долею і простить усе. Так, шепотіла вона, скрегочучи зубами, він простить мені, а я б йому ні за які мільйони не простила, що він зустрівся зі мною, ні за що в світі. Думка про душевну перевагу Боварі доводила її до розпачу, але чи вона йому признається чи ні байдуже? Не сьогодні-завтра він сам довідається про катастрофу. Отже, доводиться ждати цієї жахливої сцени і мужньо знести весь тягар його великодушності. У неї майнула думка ще раз сходити до Лере. «Е, ні, дарма. Написати до батька. Занадто пізно. Можливо, вона вже каялась, що відмовила нотаріусові, коли раптом почула кінський тупіт» то приїхав Шарль. Він відчинив квіртку, сам білий, як стіна. Емма прожогом кинулась на сходи, вибігла на площу. Дружина мера, яка розмовляла біля церкви з Листі Будуа, побачила, як Емма війшла у помешкання акцизника. Пані Тюваш відразу побігла і розповіла все пані Карон. Обидві кумасі вилізли на горище і сховалися за розвішеною білизною звідки їм було видно все, що відбувається у Біне. Він був сам один у себе на мансарді і виточував із дерева якусь мудровану фігурку на кшталт тих химерних композицій зі слонової кості, що складаються з півмісяців і кульок, вправлених одна в одну. Все це нагадує формою обеліск і ні до чого не придатне. Він якраз брався до останньої деталі. Все було майже готове. У темряві майстерні від його верстата шугав жовтавий пил, ніби сніп іскор з-під копицька куна. Крутились, хурчали колеса. Біне нахилив голову над роботою. Ніздрі його роздувались, на обличчі грала посмішка. Здається, він утішався зараз тією повнотою щастя, що дається тільки нескладними заняттями, які бавлять розум легкими труднощами. Заспокоюють його досягненими результатами і не залишають місця для якоїсь вищої мрії. «Ага, ось вона!» – шепнула пані Тюваш. Але верстат так хурчав, що хоті було щось розчути. Нарешті сусідкам почулося слово «Франки», і пані Тюваш зашепотіла. Вона просить, щоб він допоміг дістати відстрочку на сплату податків. «Про людське око!» Потім вони побачили, як Емма ходить туди й сюди по майстерні, розглядаючи по звішування по стінах кільця для серветок, свічники, кулі для поручнів, а Біне задоволено погладжує бороду. «Може, вона хоче у нього щось замовити?» – спитала пані Тюваш. «Та він же нічого на продаж не робить!» – заперечила сусідка. Акцизник слухав Емму, але, мабуть, нічогісінько не розумів, так він витріщив очі. А та все говорила ніжним, благальним тоном. Вона підступила до нього ближче, а груди в неї хвилювались. Тепер обоє мовчали. — Та що ж це? Вона сама йому набивається, — сказала пані Тюваш. Біне почервонів аж до вух. Емма взяла його за руку. — О, це вже далі нікуди! Тут вона явно запропонувала йому щось жахливе, бо акцизник, а він же був хоробрий чоловік, бився при Бауцені і Люцені, захищав Париж у 14-му році і був навіть приставлений до Хреста. Раптом відсахнувся, мов перед ним була гадюка, і закричав. «Пані, що ви собі думаєте?» «Батогами п'їх таких жінок!» – обурювалась пані Тюваш. «А те вона ділась спитала пані Карон, бо в цю мить Емма зникла. Потім, побачивши, що вона побігла головною вулицею і звернула праворуч, ніби на цвинтар, цікаві сусідки зовсім уже не знали, що їм і думати. — Тітка Роле, — сказала Емма, прийшовши до мамки. — Рошноруйте, Душно мені. Вона впала на ліжко і заридала. — Тітка Роле, — вкрила її спідницею і постояла якийсь час коло неї. Але, не добившись від пані ні слова, мамка відійшла і сіла знов прясти льон. «Ох, перестаньте!» простогнала Емма. Їй здавалося, що то хурчить токарний верстат біне. «Що їй сталося?» подумала мамка. «Чого це вона прийшла до мене?» А вона прибігла сюди, бо дома їй було моторошно. Нерухомо лежачи горілиць, Емма дивилась просто перед себе якимось порожнім поглядом, і всі предмети розпливались в неї перед очима, хоч вона намагалась розглядати їх пильно, з якоюсь тупою настирливістю. Вона придивлялась до полупленої стіни, до двох димучих головешок, до павука – що лазив над її головою по сволоку. Нарешті їй удалося зібратися з думками. Пригадалось, колись із Леоном... О, як це було давно! Сонце сяїло над річкою, дух ломаніс, І вже спогади підхопили її кипучою хвилею, І незабаром у її пам'яті сплив учорашній день. «Котра година?» Спитала вона. Тітка Роле вийшла з хати, простягла праву руку проти найсвітлішої частини неба і, неквапливо повернувшись, сказала «Скоро третя!» «Дякую! Дякую! Адже скоро прийде Леон!» «Ну, звичайно, прийде! Він добув грошей! Але ж він не знає, що вона тут! Він, може, піде туди... І Емма послала за ним мамку до себе додому. «Та не барися!» «Іду, вже йду!» – ласкава пані. Тепер Емма здивувалася, що не подумала про нього з самого початку. Адже вчора він дав їй слово і мусить його дотримати. Вона вже уявляла собі, як піде до Лере і покладе перед ним на стіл три банкові білети. Але треба ще вигадати якусь історію – пояснити все чоловікові. Що йому сказати? Тим часом мамка чомусь довгенько не верталась. Але в хатині не було годинника, і Емма вирішила, що їй тільки здалося, ніби минуло багато часу. Вона вийшла погуляти в садку, прийшлася споквола по педжевоплотам, а потім хутко вернулася, сподіваючись, що мамка може прибігла іншою дорогою. Нарешті вона стомилася чекати. Звідусіль на неї насувалися страхи. Вона відганяла їх, і вже не відчуваючи, скільки пробула тут, чи цілий вік, чи одну хвилину, сіла в куточок, заплющила очі, затулила вуха. Раптом рипнула хвіртка. Вона зірвалася на рівні ноги, але не встигла розкрити рота, як тітка Роле сказала. «У вас нема нікого?» «Як?» «А так? Нікого? А пан сидить, плаче? Вас кличе? Всі вас шукають?» Емма не відповідала. Задихаючись, вона дивилась навкруги безтямними очима, і перелякана селянка аж позаткувала від неї. Їй здалося, що пані збожеволіла. Зненацька Емма скрикнула і вдарила себе по лобі. Наче блискавка глупої ночі сійнула в неї в душі згадка про Рудольфа. Адже він такий добрий, чутливий, великодушний. Та зрештою, якщо він навіть вагатиметься зробити їй цю послугу, то вона може завжди примусити його. Тільки гляне раз і знову розбудить минуле кохання. І ось вона подалася до Лаюшет, не усвідомлюючи навіть, що йде назустріч тому, що її допіру так обурило, не припускаючи й на мить, що це можна назвати проституцією. Розділ восьмий «Що я скажу йому? З чого почну?» – думала вона, ідучи. І що далі вона йшла, то ясніше впізнавала кущі, дерева, зарослий дроком косогір, самий замок. В ній непомітно оживало почуття перших днів її кохання, її бідне, змучене серце спочивало в цих любих споминах. Теплий вітерець лагідно повівав їй у лице, сніжок брався водою, і збрості на траву спадали поволі краплини. Вона війшла, як було колись, через хвіртку у парк, потім потрапила на передній двір, обсаджений двома рядами креслатих лип, що зі свистом колихали довгими гілками. На псарні завалували собаки, але ніхто не вийшов на той гавкіт». Вона піднялась широкими прямими сходами з дерев'яним поруччям, що вели до вимощеного запорошеними плитами коридора з цілою низкою дверей, ніби в монастирі чи в готелі. Родольфова кімната була в самому кінці, ліворуч. Коли Емма взялася за клямку, сили раптом покинули її. Вона боялася, що не застане його, і майже бажала, щоб вийшло так – а проте це була її єдина надія, останній шанс на порятунок. Вона спинилась на хвильку і, усвідомивши всю необхідність цього вчинку, набралась сміливості і війшла. Він сидів біля каміна, поставивши ноги на грати і курив люльку. — Як? Це ви? — гукнув він і зірвався з місця. — Це я. Родольфа, я прийшла до вас за порадою але, незважаючи на всі зусилля, вона не змогла більше видобути з себе ні слова. «А ви зовсім не змінились! Чаруєте, як і колись!» «Шкода того чарування, мій друже!» Гірко всміхнулася вона. «Адже ви знехтували ним!» Тоді він почав з'ясовувати їй свою поведінку, наводити якісь плутані виправдання. Кращих він не спромігся вигадати. Емма піддалась його словам – а ще більше його голосові, його виглядові. Вона вдавала, що вірить, а може й справді повірила його вигадці про причини розриву. То була якась таємниця, що від неї залежала честь, ба й життя третьої особи. «Нехай і так!» – промовила вона, журливо дивлячись на нього. «А все-таки скільки я перестраждала?» «Таке життя!» зауважив він філософським тоном. «Скажіть же хоч, знову заговорила Емма, як вам жилося, відколи ми розлучились?» «Та ні добре, ні погано. А може нам було б краще не розставатись?» «Може?» «Правда?» – похопилась Емма, присуваючись ближче до нього, і зітхнула. «О, Родольфе, якби ти знав, «Як я тебе любила!» Вона взяла його за руку, і пальці їхні довго лишалися сплетеними, як у перший день на виставці. З гордощів він не корився з але вона вже припала до його грудей. «Як же мені було жити без тебе? Хіба можна відвикнути від щастя?» «Я впала в розпач, мало не умерла», я розповім тобі все, побачиш, а ти втік от мене. І справді, за ці три роки він з природженого боягузтва, властивого сильнішій статі, уперто уникав зустрічі з нею. Тихенько похитуючи головою і ніжно ластячись до нього, Емма говорила далі. «Ти кохаєш інших? Признавайся! О, як я їх розумію!» «Я прощаю їм. Ти, певно, спокусив їх, як спокусив і мене. Ти справжній мужчина. Тебе не можна не полюбити. Але ми все почнемо спочатку, правда ж? Ми знову кохатимемось. Дивись, я сміюсь. Я щаслива. Та говориш...» Вона була чарівна. Сльози бриніли у неї в очах, як дощові краплі після грози в синій чашечці квітки. Він притягнув її до себе на коліна і лагідно гладив рукою її лискуче волосся, по якому золотою стрілкою тріпотів останній промінь надвечір'я. Вона схилила голову. Він тихенько, кінчиком губ, поцілував їй очі. «Але ти плачеш», – сказав він. «Чого?» Вона розридалась. Родольф вирішив, що то порив любові. Коли вона стихла, він подумав, що її мовчання останній прояв соромливості. Тоді він гаряче промовив Го, прости мені, я кохав тебе одну. Я був дурний і злий. Я люблю тебе і любитиму довіку. Але що тобі? Говори. Він став перед нею навколішки. «Ну, я розорилась, Родольфе. Позич мені три тисячі франків!» «Бачиш...» – обізвався Родольф, потрохи підіймаючись на ноги. Обличчя його набрало серйозного виразу. «Знаєш...» – скоромовкою провадила Емма. «Мій чоловік віддав усі свої гроші на проценти одному нотаріусу, той утік. Ми залізли в борги. Пацієнти нам не платили...» Зрештою ліквідація ще не скінчилась, у нас іще будуть гроші Але зараз ми не змогли внести трьох тисяч і нас описали Зараз, оце сьогодні, нас продадуть з молотка Ось я й прийшла в надії на твою дружбу Ага, ось чого вона прийшла Зденацька збліднувши, подумав Родольф І спокійнісінько відповів У мене немає грошей, дорога пані Він казав правду Якби в нього були гроші, то він певна річ дав би, хоч робити такі великодушні жести не надто приємно. Ніяка буря не ламає так кохання, як грошова просьба. Кілька хвилин Емма дивилася на нього мовчки. «У тебе немає». Вона декілька разів повторила «У тебе немає». І навіщо було мені наражатись на це останнє приниження? Ти ніколи не любив мене. Ти не кращий за інших!» Вона зраджувала, губила саму себе. Родольф перервав її, запевняючи, що і сам зараз перебуває в скрутному становищі. «Ох, як мені тебе жаль!» – відповіла Емма. «Жаль ще й дуже!» І вона затрималась поглядом на карабіні з срібним карбуванням, що виблискував на щиті обтягненому сукном. «Та хіба ж бідний оправляє сріблом свої рушниці? Хіба бідний купує годинника з переламутровою інкрустацією?» Вела вона далі, показуючи на булівський годинник, що висів на стіні. «Хіба бідний заводить канчуки з позолоченими ручками?» Вона торкнулась рукою канчука. Хіба він носить золоті ланцюжки? А вже ж, у тебе повна чаша Навіть поставець з лікарями в кімнаті Ти любиш пожити, ні в чому собі не відмовляєш Маєш замок, ферму, ліси, держиш хортів, їздиш у Париж Та хоч би це взяти Схопила вона з каміна пару запонок Навіть такий дріб'язок можна повернути на гроші О, мені не треба, лише собі і вона так швергонула ті запонки, що вони брязнули об стіну, і золотий ланцюжок на них розірвався. «А я... Я б тобі все віддала. Я б усе продала. Я б працювала на тебе своїми руками. Я б ходила жебрати по дорогах за одну твою усмішку, за один твій погляд, за одне твоє спасибі. А ти спокійно сидиш у кріслі, не наче мало, що завдав мені горя. А чи ти знаєш, що якби не ти... Я могла б жити щасливо? Хто тебе примушував? Чи, може, ти пішов із ким на парі? Але ти ж любив мене. Ти ж сам казав. Ось і тільки що. Ох, краще б ти прогнав мене. У мене руки ще не охололи від твоїх цілунків. Ось тут, на цьому килимі, ти навколішках присягався мені, що любитимеш до віку. Ти примусив мене повірити. Ти два роки тримав мене в омані найсолодших, найрозкішніших мрій. А пам'ятаєш наші плани подорожі? От твій лист, той лист, від мені серце розірвав. І ось тепер, коли я прийшла до нього, багатого, щасливого і вільного, прийшла просити допомоги, у якій мені не відмовила перша ліпша стороння людина. Коли я благаю його, коли я знову приношу йому всю мою ніжність, «Він відштовхує мене, бо це коштувало б йому три тисячі франків!» «У мене немає грошей!» – відповів Родольф з тим непорушним спокоєм, що прикриває мов щитом стримуваний гнів. Емма пішла. Стіни коливались. Стеля гнітила її. Вона знову пробігла довгу алею, спотикаючись об купи сухого листя, що розліталось од вітру. Нарашті вона добігла до рову, що був перед огорожею. Вона так поспішала відчинити хвіртку, що обламала нігті об замок. Відійшла ще кроків за сто і спинилась, задихана, знеможена. Обернулась назад і знову побачила бездушний дім. Парк, сади, три двори, всі вікна по фасаду. Вона вся заціпеніла і нічого не чула, крім биття крові в жилах. Така латання здавалась їй оглушливою музикою, що лунала на все поле. Земля під ногами була хистка, як вода. Рілля гойдалася величезними бурхливими чорними хвилями. Всі думки, всі спогади, що роїлися в голові, вихлюпнулись нараз, мов тисячі вогнів велетенського феєрверка. Вона побачила батька, кабінет Лере, кімнату в готелі Булонь, ще якийсь краєвид. Безум опанував її. Вона перелякалась і примусила себе опам'ятатися, правда, не до кінця. Вона й досі не могла пригадати причини свого жахливого стану, грошових справ, вона страждала тільки від кохання, вона відчувала, що крізь цей спомин упливає її душа, так смертельно поранений, відчуває, конаючи, як життя витікає з нього крізь кровоточиву рану. Заходила ніч, кружляло гайвороння. І раптом їй примарилось, ніби в повітрі спалахують вогнисті кульки, схожі на розжарені ядра, а потім сплющуються в кружальця і крутяться, крутяться і тануть у снігу між гілками дерев. В кожному кружальці показувалось обличчя Родольфа. Їх ставало все більше й більше, вони надлітали, проникали в неї. Раптом усе те щезло. Вона опізнала вогники будинків, що світилися вдалині крізь туман. І знову вона усвідомила своє становище. Мов, прірва розтопилася перед нею. Вона дихала так важко, що груди її ходили хутором. Тоді... В якомусь героїчному пориві майже радісно спустилась вниз із косогору, побігла через складку на стежку, на шлях, минула ринок і опинилась перед аптекою. Там нікого не було. Емма хотіла війти, але на дзвінок міг би хтось з'явитись. Вона шмагнула у хвіртку і, затамувавши подих, тримаючись за стіни, дісталась до дверей кухні, де на плиті горіла свічка. Жюстен без піджака поніс у їдальню блюдо. То вони обідають. Треба почекати. Жюстен повернувся. Вона стукнула в шибку. Він вийшов на поріг. Ключа від комірчини на горі, де... Що? Він дивився на неї, вражений блітістю її обличчя, що білим овалом вирізплювалось на чорному тлі ночі. Вона здавалась йому надзвичайно вродливою і величною, як видіння. Не розуміючи, чого їй треба, він перечував щось жахливе, але вона швидко відповіла тихим, лагідним і вкрадливим голосом Мені треба, дай ключа. Крізь тоненьку перегородку з їдальні чулося подзенькування веделок по трілках. Емма збрехала, ніби хоче вивести пацюків. Вони не дають їй спати вночі. Хазяїну б треба сказати. Ні, не ходи. І додала байдуже. Не варто. Я потім сама скажу. Ну, посвіти мені. Вона війшла в коридор, де були двері до лабораторії. На стіні висів ключ з ярличком фармакотека. Жустене! Гукнув нетерпляче аптекар. Ходім нагору. І Жюстен пішов за нею. Ключ повернувся в замку, і Емма рушила просто до третьої полиції. Так вірно вела її пам'ять. Схопила синій слоїк, відіткнула корок, встромила всередину руку. І, витягши жменю білого порошку, тут вже почала його їсти. «Що ви робите?» – крикнув хлопець, кидаючись до неї. «Мовчи! Прийдуть!» Він був у розпачі, хотів кричати «Пробій!» «Не каже нікому, бо за все відповідатиме твій хазяїн!» І вона пішла, раптово заспокоївшись, ніби виконала якийсь обов'язок, що тяжів їй на совісті. Коли Шарль, приголомшений звісткою про опис майна, прибіг додому, Емма щойно була вийшла. Він кричав, плакав, знепритомнів, а вона все не верталась. Де вона могла бути? Куди він тільки не посилав Фелісіте, до Оме, до Тюваша, до Лере, до трактиру Золотий Лев? Коли його хвилювання на мить стихало, він згадував, що добре ім'я його загинуло, майно пропало, майбутнє берти розбито. А через що? Ніхто, нічого. Він чекав до шостої години вечора. Потім не зміг більше всидіти на місці. Йому спало на думку, що Емма поїхала в Руан, і він вийшов на шлях. Прийшовши з півліє, і не зустрівши нікого, він почекав іще трохи, і вернувся. Вона була вже дома. «Що сталося? В чим річ? Поясни!» Вона сіла до бюрка, і, написавши листа, поставила число... День, годину і, не кваплячись, запечатала. Потім урочисто сказала. «Прочитаєш завтра, а доти, прошу тебе, не задавай мені жодного питання, ні однісінького. Але ж, ах, дай мені спокій!» Вона лягла на постіль і витяглась всю довжину. Її розбудив терпкий смак у роті. Вона побачила Шарля і знову заплющила очі. Емма з цікавістю вслухувалась у себе, чи не починаються болі. Ні, поки що нічого не було. Вона чула цокання стіного годинника, готіння вогню в каміні і дихання Шарля, що стояв у приголов'ї. «Ах, що смерть, дрібниця!» – думала вона – Ось заснуть та й по всьому. Вона випала ковток води і відвернулась до стіни, а в роті не проходив прикрий чорнельний смак. Пити, ох, пити хочу, простогнала вона. Що з тобою? спитав Шарль, подаючи їй склянку з водою. Нічого, відчини вікно душно мені. І раптом її потягло на блюводу. Вона ледве встигла вихопити хусточку з під подушки. Сапари, сказала вона швидко, викинь. Шарль почав розпитувати. Ема не відповідала. Вона лежала нерухомо, боячись, що від найменшого руху їй знову стане недобре, і відчула, як від ніг підступає до серця крижаний холод. «Починається!» – прошепотіла вона. «Що ти кажеш?» Тихо і тоскно вручала вона головою по подушці, і рот у неї був відкритий, ніби на язиці лежало щось важке-важке. О восьмі годині знову почалася блювота. Шарль помітив на дні таза білі крупинки якогось порошку, щоб приставали до порцеляни. «Дивно! Незвичайно!» – повторював він. Але вона твердо сказала. «Ні, ти помиляєшся». Тоді він обережно провів рукою їй по животі. Ніби погладив. Вона зойкнула. Він аж одсахнувся з переляку. Потім вона почала стогнати. Спочатку потихеньку. Плечі її здригалися в корчах, вона стала білішою від простирадла, за які чіплялись її скарлючені пальці. Пульс бився нерівно, його ледве можна було чути. Краплі холодного поту виступали на її посанілому обличчі. Вона взялася ніби якоюсь металевою осугою. Зуби дзвонили, розширені зіниці безтямно дивились навкруги. На питання Емме відповідала лише кивками. Два чи три рази вона навіть усміхнулась. Потім вона почала стогнати дужче. Раптом з грудей у неї вихопився приглушений зойк, але вона запевняла, що їй краще є, що вона скоро встане. І тут на неї напали корчі. «Боже мій, яка мука!» Шарль упав навколішки біля її ліжка. «Кажи, що ти їла!» «Говори, ради Бога!» Він дивився на неї з такою любов'ю, якої вона ще ніколи не бачила в його очах. «Там... там...» Промовила вона завмираючим голосом. Він кинувся до бюрка, зламав початку й голосно прочитав. «Прошу нікого не винуватити!» Спинився, провів рукою по очах, перечитав іще раз. «Пробі!» «Рятуйте! Сюди!» Він повторював одно «Отруїлась! Отруїлась!» І більше нічого не спромігся сказати. Фелісіте побігла до Оме, і той почав викрикувати це слово на площі. В золотому леві його почула пані Лефрансуа. Люди вставали з ліжок, щоб переказати новину сусідам. І цілу ніч містечко хвилювалося. Розгублений, знетямлений, знеможений Шарль метався по кімнаті. Він щось бурмотів, натикався на меблі, рвав на собі волосся. птекареві ніколи й на думку не спадало, що на світі може бути таке жахливе видовище. Боварій пішов до свого кабінету написати до пана Каніве і доктора Ларів'є. Він довго не міг дати собі ради, переписував більше як п'ятнадцять разів – і Полит подався в невшатель, а Жюстен так острожив лікаревого коня, що біля Гіомського лісу довелось покинути його. Він був замордований і мало не здихав. Шарль заходився гортати медичний словник. Але він нічого не бачив. Літери танцювали в нього перед очима. «Заспокойтесь», – говорив аптекар. «Треба негайно дати їй якусь міцну протиотруту. Чим вона отруїлась?» Шарль показав йому листа. «Миши як?» Він знав, що при всіх отруєннях треба робити аналіз. А Баварі нічого не розуміючи відповів. «Ох, робіть, робіть, рятуйте її!» Потім, повернувшись до неї, він упав на килим і, притулившись головою до краю ліжка, заридав. «Не плач», – промовила вона, – Скоро я не буду тебе більше мучити. Навіщо? Хто тебе примусив? Так треба було, мій друже, відповіла вона. Хіба ж ти не була щасливою? Чи я тобі чим завинив? Я ж робив усе, що міг. Правда? Правда? Ти... Ти добрий. І вона тихенько погладила його по голові. Солодкість цього відчуття ще більше додала йому жалю. Вся його істота відчайно здригалась на думку, що тепер він її втратив. Тепер, коли вона виявляє до нього більше ласки, ніж будь-коли раніше. А він нічого не міг придумати, нічого не знав, не умів. Нагальна потреба рішучої дії остаточно паралізувала його. скінчились Думала вона, всі зради, всі мерзоти, всі незліченні жадання, що мучили її. Тепер вона не відчувала ні до кого ненависті, і млистий присмерк оповив її думки, і з усіх земних шумів вона чула тільки переривчасте, тихе, жалібне лебедіння свого бідного серця, мов останній відлунок заомираючої симфонії Принесіть мені, дівчинку сказала вона, підводячись на лікті. Тобі не гірше? Ні? спитав Шарль. Ні, ні. Ось уже перед нею дитина на руках у няньки, з-під довгої сорочечки ледве видно бусинішки. Сама ще заспана, набурмосена, здивовано дивиться вона на цей розгардіяж у кімнаті і кліпає очима від яскравого світла свічок, що горять навкруги. Все це, певно, нагадує їй Новий рік або масницю. У такі свята її теж будили рано вранці при свічках і приносили до мами, а та дарувала їй іграшки. «А де ж воно, мамо?» – спитала вона. Всі мовчали. «А куди сховали мій черевичок?» Фелісіте нахилила її до постелі, але дівчинка все оглядалася на камін. Може, то мамка взяла? допитувалась вона знову. Почувши слово мамка, Емма пригадала всі свої зради, всі свої нещастя і відвернулась, ніби відчула в роті огидний смак якоїсь іще сильнішої отрути. Берта вже сиділа на постелі. Мамусю, які в тебе великі очі, яка ти біла-біла, і вся в поту. Мати глянула на неї. «Ой, страшно!» – крикнула дівчинка і подалась назад. Емма взяла її ручку і хотіла б поцілувати. Дитина пручалась. «Годі, заберіть її!» – гукнув Шарль. Він ридав у алькові. За якусь часину хворобливі симптоми припинилися. Емма ніби заспокоїлась. Від кожного її незначного слова, від кожного її спокійнішого віддиху, в Шарля відроджувалась надія. Нарешті прибув Каніве, і Шарль кинувся, плачучи йому на шию. «Ах, це ви! Дякую! Ви добрий! Але тепер їй уже полегшало! Ось дивіться!» Колега не поділяв цієї думки, і не бажаючи, як він сам висловився «блукати манівцями», прописав їй блювотне, щоб остаточно очистити шлунок. Вона одразу виблювала кров'ю. Губи її стиснулися міцніше. Руки й ноги зводила судома, тіло взялося бурими плямами. пульс стіпався під пальцями, мов напнута нитка, мов струна, щось ось порветься. Незабаром вона почала страшенно кричати. Вона проклинала отруту, нарікала, благала, щоб швидше настав кінець, відштовхувала закляклими руками все, що підносив їй і ще більш за неї змучений Шарль. Він стояв, притиснувши хустину до рота і хрипів, плакав, задихався. Все його тіло від голови до ніг здригалось від ридань. Фелісітема метушилась по кімнаті. Оме, не рухаючись з місця, глибоко зітхав, а пан Каніве, хоч і силкувався зберегти свій апломб, починав відчувати внутрішнє збентеження. Чорт, як же це так? Адже шлунок очищено, а коли усувається причина, мусить зникнути й наслідок, докінчив Оме. Це ж очевидно. Та рятуйте ж її. вигукнув Боварі. І Каніве, не слухаючи аптекаря, який намагався обґрунтувати гіпотезу «Може, це ріківний пароксизм?», збирався дати їй теряку, коли у дворі почулося ляскання батога. Усі шипки затремтіли, а з-за рогу критого ринку щодуху вимчала тройка заляпаних грязю коней. То приїхав у поштовому Берлині доктор Ларів'єр. Якби в кімнату раптом завітав сам Бог, його поява не зробила б більшого ефекту. Боварій підвів руки до гори, Каніве прикусив язика, а Оме зняв свою шапочку ще задовго до того, як доктор увійшов до господи. Ларів'єр належав до славетної хірургічної школи Великого Біша, до вже вимерлого нині покоління лікарів-філософів – що фанатично кохались у своєму мистецтві і працювали уміло і натхненно. Вся лікарня тремтіла, коли він гнівався, а учні просто обожнювали його, і як тільки приступали до самостійної роботи, намагались в усьому наслідувати його. В околишніх місцях було чимало лікарів, які перейняли в нього навіть довге ватяне пальто з мереносовим коміром і широкий чорний фрак, і завжди розтебнутими манжетами. У нього самого з-під тих манжет виглядали міцні, м'язисті руки, дуже гарні руки, на яких ніколи не було рукавичок, ніби вони завжди поспішали зануритись у людські страждання. Він зневажав чини, хрести, академії, був гостелюбний і щедрий, до бідних ставився як рідний батько і, не вірячи в доброчесність, був її взірцем. Його, напевно, вважали б за святого, якби не тонкий, проникливий розум, через який люди боялись його, як демона. Погляд у нього був гостріший від ланцета. Він сягав глибоко в душу і, відкидаючи всякі викротаси і соромливі недомовки, зразу вивертав назовні всяку брехню. Такий він був завжди, повенті її добродушної величі, що дається свідомістю великого хисту, щастя, і сорокарічного, бездоганного, трудового життя Ще на порозі він насупив брови, побачивши мертвотне обличчя Емми Вона лежала випроста на горілиць, рот у неї був відкритий Потім, удаючи, що слухає каніве, доктор підніс пальця до носа й промовив Так, так Але при цьому поволі снизав плечима Боварі слідкував за ним. Вони глянули один на одного, і цей чоловік, що надивився на віку, на всякі страждання, не міг стримати сльози. Вони скотились йому на жабо. Він пішов з каніве до сусідньої кімнати. Шарль побіг за ним. «Вона в дуже тяжкому стані, правда? Може гірчичники поставити? Я й сам не знаю. Найдіть чи який-небудь вихід?» «Адже ви врятували стількох людей!» Шарль обійняв його обіруч і, майже повиснувши на ньому, дивився на нього розгублено, благально. «Наберіться мужності, мій бідний друже. Тут уже нема ніякої ради». І доктор Ларів'єр відвернувся. Вийдете, Я ще вернусь». Він вийшов ніби для того, щоб дати розпорядження кучерам А за ним ув'язався і каніве, який не хотів, щоб Емма померла на його руках Аптекар наздогнав їх на площі Така вже в нього була вдача, він не міг відійти від приїжджих знаменитостей Ось чому він став благати пана Ларів'єра зробити йому велику честь поснітити в його господі Зараз же було послано до трактиру золотий лев по голубий, куплено у різника весь запас котлет, у тюваша вершків, у листі будуа яєць. Господар сам допомагав накривати на стіл, а пані Оме смикала петельки своєї кофти і все приказувала. «Ви вже вибачайте, коли ласка, бо знаєте, у наших убогих місцях, якщо не знаєш з вечора...» «Чарки!» – шепів Оме. Якби це ми жили у місті, можна було б подати і ті ж фаршировані ніжки. Та цить, бо! Прошу до столу, докторе!» За першою ж стравою аптекар визнав за потрібне повідомити деякі подробиці катастрофи. «Спочатку з'явилось відчуття сухості в горлянці, потім почалися нестерпні болі в надшлунковій ділянці, часті позови доблювоти, коматозний стан. А як це вона отруїлась? «Не знаю, докторе, просто не уявляю собі, де вона могла дістати цієї арсенистої кислоти!» «Юстен, що саме увіходив у кімнату з купою тарілок, аж затрусився весь!» «Що з тобою?» При цьому питанні хлопець випустив усе з рук, і тарілки так і брязнули об підлогу. «Єлап!» – зарепетував Оме. «Не зграба! Роздява! «Ідіота, клапать!» Але він швидко опанував себе і розповідав далі. «Я вирішив, докторе, зробити аналіз і прімо обережно ввів трубочку...» «Краще було б», – сказав хірург, – «вести її пальці в горлянку». Другий лікар мовчав. Він щойно дістав добрячу, хоч і конфіденціальну нагінку за своє блювотне... Таким чином, тепер цей милий Каніве, який під час історії з викривленою ступнею був такий самовпевнений і велемовний, тримав себе дуже скромно. Він не пускав і пари з уст, тільки весь час схвильовано посміхався. Оме сяяв увесь у ролі амфітріона, а смутна думка про Баварі мимоволі ще дужче збільшувала його блаженство, коли він егоїстично повертався до самого себе. Крім того, йому піддавала охоти присутність доктора. Він хизувався своєю ерудицією, розводячись про шпанські мухи, про аншар і про марцинелу, про гадючу отруту. «Знаєте, докторе, я якось навіть вичитав, що деякі особи отруювались і падали, ніби вражені громом, від звичайної ковбаси, тільки надміру прокопченої». Так принаймні пишеться в прекрасній статті, що належить Перу одного з наших фармацевтичних світил Одного з наших учителів, славнозвісного Каде де Гасікура Тут знову з'явилась пані Оме з хисткою спиртівкою У Оме було заведено варити каву тут же за столом Мало того, він сам її смажив, сам її молов, сам її розмішував «Сахарум, докторе!» Сказав він, подаючи цукор. Потім велів привести всіх своїх дітей, йому було цікаво почути хірургову думку про будову їхнього тіла. Пан Ларів'єр збирався вже йти від них, коли пані Оме попрохала в його медичної поради для її чоловіка він щодня спить по обіді, і через це в нього застоюється кров. Так застій у нього в крові. Але це йому не вадить. І, посміхнувшись тиха цьому непоміченому каламбурові, доктор відчинив двері до аптеки. Але тут набилась сила народу він ледве зміг відкараскатись від пана Тюваша, який боявся, щоб його жінка не захворіла на запалення легенів, бо мала звичку плювати в присок. Потім від пана Біне, на якого іноді нападав їстівець, від пані Карон, в якої коло в боці. Від Ларе, на якого находили памороки. Від Ласті Будуа, який страждав від ревматизму. Від пані Лефрансуа, яку мучила відрижка. Нарешті він сів у Берлин, коні вонули з копита, і йонвільці вирішили, що доктор не відзначається особливою люб'язністю. Але тут загальну увагу привернув абат Бурніз'єн, який проходив під базарним навісом зі святими дарами. Оме, вірний своїм принципам, порівнював попів з воронами, яких приваблює запах трупів. Йому прикро було бачити священника, бо сутана нагадувала йому саван, і зі страху перед останнім він не любив першої. Проте Оме не відступив перед тим, що він називав своєю місією, і повернувся до Баварії разом із Каніве, якого про це дуже просив перед від'їздом пан Ларів'єр. Якби не заперечувала дружина, аптекар був би взяв і обох синів. Він хотів привчити їх з малку до трагічних обставин, показати їм повчальний приклад і величну картину, яка б назавжди закарбувалась у їхній пам'яті. Коли вони війшли, в кімнаті панувала похмура урочистість. На застеленому білою серветкою робочому столику лежало на срібному блюді кілька жмутків вати. Поруч полало дві свічки, між якими височило розп'яття. Емма лежала, упираючись під боріддями у груди, з неприродно широко розплющеними очима. Її підні руки кволочі плялись за простирадло. Цей страшний рух властивий усім умрущам, які ніби силкуються натягти на себе заздалегідь саван. блідий, як статуя, з червоними, як жар очима, шарль, Стояв, не плачучи напроти неї, в ногах постелі. Священник, приклякнувши на одне коліно, тихо шептав молитви. Емма повільно повернула голову. Здавалось, радість осянила її, коли вона раптом побачила фіалкову пітрахиль. Умиротворена і ніби просвітліла, вона знову віднайшла забуту втігу колишніх містичних поривів – і їй марилися вже осяйні водіння вічного блаженства. Священник підвівся і взяв розп'яття. Тоді вона витягнула шию, як спрагла людина доживлющої води, і, припавши устами до тіла богочоловіка, з усіх своїх гаснучих сил поцілувала його. То був найпалкіший поцілунок любові у її житті. Потім священник проказав мізеретур, хай зглянеться, і індульгентіям нині прощаються, умочив великого пальця правої руки фієлей і почав масло сорбування. Спершу помастив очі, що були такі заздрі на всі земні пишноти, потім ніздрі, жадібні до ніжного леготу і любосних пахощів. потім уста, осквернені лжею. Словами гордині й воланням гріховної хоті. Потім руки звикли до приторків пестощів. І в кінці підошви ніг, Таких бистрих в ті дні, Коли ця жінка бігла на поклик жадань, А тепер нерухомих навіки. Кюре витер пальці, Кинув у вогонь замаслену вату І знову сів коло мирущої. Він сказав їй, що тепер вона повинна злити свої страждання з муками Ісуса Христа і здатись на Боже милосердя. Скінчивши останнє напучення, він спробував укласти їй у руки свячену свічку, символ небесної слави, що мала невдовзі її осінити. Але Емма була така квола, що не могла тримати її. І якби не отець Борнізієн, свічка упала б додолу. Тим часом вона не була така вже бліда, як перше. І на обличчі її лежав вираз просвітлілого спокою, ніби таїнство зцілило її. Священник не забарився звернути на це увагу. Він навіть сказав Шарлю, що інколи Господь продовжує життя людині, якщо це потрібно для спасіння її душі. І Шарль згадав, як вона раз уже лежала було при смерті і причащалась. «Може, ще не все втрачено?» – подумав він. Справді, Емма обвела очима все навкруг, поволі, ніби прокинувшись від сну, потім вразним голосом попросила дати їй дзеркало і, нахилившись, довго видивлялася в нього, поки з очей її не викотились дві буйні сльози. Тоді вона закинула голову, зітхнула, і знову впала на подушки. Груди її задихали швидко й переривчасто, язик увесь висунувся з рота, очі викотались і потьмяніли, мов кулі гаснучих ламп. Можна було б подумати, що вона вже мертва, якби боки не ходили в неї ходором від брухливого дихання, немов душа поривалася вискочити з тіла. Фелісіте упала навколішки перед розп'яттям. Аптекар і той трохи підігнув коліна. Пан Каніве виглядав у вікно на площу. Бурнісьєн знову почав молитись, нахилившись лицем над постілю мирущої, і довгі поло його чорної сутани прослалися по підлозі. Шарль стояв на колінах по другий бік ліжка і тягнувся до Емми. Він схопив її за руки, стискав їх і здригався при кожному ударі її серця, наче в ньому віддавались поштовхи від падіння руїни. Що голоснішим ставало хрипіння, то швидше священник читав свої молитви. Вони зливалися з притлумленими риданнями баварі, і часом усе потопало в глухому рокоті латини, що гуділа похоронним дзвоном. Раптом на вулиці почувся цукіт дерев'яних черевиків і стукіт костера по бруку. Хтось хрипко заспівав. «Ой уж нива, жарка погода, гуляти дівчині охота!» Ема підвелась, мов гальванізований труп. Волосся її розсипалось, широко розплющені очі пильно вдивлялись в одну точку. «На нет, та в полі жито жала!» Та ледве серп в руці держала, та все хилилася низенько. Яка ж ти довга Борозенко? Сліпий. скрикнула Емма і зареготала дико, одчайдушно, несамовито. Їй здавалось, що вона бачить потворне обличчя каліки, яке страхіттям виринає з вічного мороку. «А вітерець війну в нажницю! Задер угору їй спідницю!» Конвульсія знову кинула Емму на подушки. Всі підійшли ближче. Її не стало. Розділ дев'ятий коли хтось помре, нас охоплює якесь запамерочення. Настільки важко збагнути цей прихід небуття, примусити себе повірити в нього. Помітивши нерухомість Еми, Шарль кинувся до неї з криком «Прощай! Прощай!» Омейканіве селоміць витягли його з кімнати. «Заспокойтесь!» «Пустіть!» – пручався Шарль. «Я буду розсудливим!» «Я нічого поганого не зроблю, але пустіть мене! Я хочу її бачити! Вона ж моя жінка!» Він плакав. «Плачте!» – радив йому аптекар. «Не противтеся природі! Вам полегшає!» Шарль був слабий, як дитина. Він дався відвести вниз до їдальні, і незабаром пан Оме повернувся додому. На площі до нього причепився сліпий – Повіривши у протизапальну мазь, він пришкандибав до Йонвіля і тепер допитувався у перехожих, де живе аптекар. «Ото ще! І без тебе зараз багацько клопоту! Нічого! Прийдеш іншим разом!» Іоме швидко шмигнув у аптеку. «Треба було написати два листи, приготувати для баварі чогось заспокійливого, вигадати якусь брехню, щоб приховати самогубство» оформити цю брехню в допис до маяка. Крім того, сила людей чекала вже на нього, щоб дізнатися про новини. Коли нарешті всі йонбільці до останнього вислухали історію, як Емма, готуючи ванільний крем, переплутала миш'як із цукром, Оме знову повернувся до Баварії. Той був вдома сам. Пан Каніве уже поїхав. Сидів у кріслі край вікна і безтямно дивився на підлогу. Тепер, — сказав аптекар, — вам треба б самому призначити час церемонії. Ага, якої церемонії? А потім забелькотав перелякано. Ні, ні, не треба, прошу, хай вона залишиться в мене. Оме, щоб розрадити його чим-небудь, взяв за тажерки каравку і став поливати герань. Ох, спасибі вам, — сказав Шарль. «Ви добра людина!» І замовк, задихаючись під вагою спогадів, викликаних цим жестом аптекаря. Тоді Оме вирішив розважити його трохи розмовами про садівництво. «Всі рослини потребують вологи!» Шарль кивнув головою. «А втім, тепер знову скоро настануть погожі дні!» А озвався Шарль. Аптекар... Не спромігшись продовжити розмову, почав обережно розхиляти завіси. А ось іде пантюваш. Шарль машинально повторив, "Іде пантюваш, Оме не наважувався знову заводити річ про влаштування похорону, але священнику вдалося умовити шарля. Він замкнувся у себе в кабінеті, взяв перо і по довгих риданнях написав «Я хочу, щоб її поховали в шлюбній сукні, у білих черевичках, у вінку, волосся розпустити по плечах, зробити три труни, одну дубову, другу червоного дерева, третю свинцеву. Не говоріть зі мною ні про що, у мене вистачить сили. Труну покрити зеленим оксамитом. Я так хочу. Зробіть так». Всі дуже здивувалися з романтичних химер-баварі, і аптекар зразу ж сказав йому, «Знаєте, Оксамет, по-моєму, надмірна розкіш, до того ж витрати!» «Не ваше діло!» – закричав Шарль. «Залиште мене! Ви її не любили! Ідіть собі геть!» Кюре взяв його під руку і повів у садок. Там він почав говорити про марноту всього земного, Господь великий і благий, ми повинні без ремства скорятися Його волі і дякувати Йому за все. Шарль вибухнув блюзнірськими словами. Проклинаю я вашого Бога! Дух непокори, що живе в нас, зітхнув священник. Буварій був уже далеко. Він широко ступав попід муром біля шпалери фруктових дерев, і, скрегочучи зубами, гнівно дивився на небо. Але жоден листочок не поврухнувся. Накрепав дощик. Шарль вийшов розхристаний і незабаром почав тремтіти від холоду. Тоді він повернувся додому і сів на кухні. О 6 годині на площі почувся брязки заліза. Приїхала ластівка. Шарль припав обличчям до шибки і дивився, як один за одним висідали з неї пасажири. Фелісіте послала йому в вітальні матрац, він ліг і заснув. Будучи філософом, пан Оме все-таки шанував мертвих. Не гніваючись на бідного Шарля, він прийшов увечері, щоб просидіти ніч над покійницею, не забувши прихопити з собою три книжки і зошит для нотаток. Отець Бурнізін був уже там. Над узголів'ям ліжка, виставленого з Алькова, палали високі свічки. Аптекареві було якось не по собі в цій тиші, і він промовив кілька співчутливих слів про «нещасливу молоду жінку». Священник відповів, що тепер лишається тільки молитися за неї. «Але ж одне з двох, – заперечив Оме, – або вона упокоїлась у благодаті, як висловлюється церква, – і тоді наші молитви їй ні до чого. Або ж вона померла нерозкаяною. Якщо не помиляюсь, тут пасує саме цей релігійний термін. І в такому разі... Бурнізіян перебив його, похмуро відрізавши, що все одно треба молитися. От, кажуть, бачить Бог із неба, чого кому треба? Не вгавав Оме. А навіщо ж тоді всякі молитви? Як? Оторопів священик. Навіщо молитви? «Та ви не християнин чи що?» е, «Даруйте!» – відповів Оме. «Я схиляюсь перед християнством. Перш за все воно звільнило рабів, дало мораль, яка...» «Не в тому сила. Святе письмо!» «О, щодо святого письма, то розгорніть лише історію. Всі тексти підроблені єзуїтами!» Увійшов Шарль. Наблизившись до ліжка, він тихо відслонив завісу. Голова Емми була схилена до правого плеча – один кутик лишився розкритим і вирізнявся на обличчі чорною діркою. Великі пальці були пригнуті до долоней, вії вже припорошились якимось білим пилком, а очі взялися чимось каламутним і липким, ніби павуки заснували їх тонким павутинням. Випнути на грудях покривало, спускалося западеної до колін, а потім знову підіймалось до пальців ніг. Шарлю здавалось, що Ему давить якийсь надмірний тягар, якась величезна вага. Церковні дзагарі вибили дві години. За вікном чувся плюскіт річки, що текла в темряві попід терасою. В ряди годи оголосно сякався аббат Бурніз'єн та омес крепів пером по паперу. «Друже мій!» – озвався він до Шарля. «Вам краще піти. Це видовище крає вам серце». Коли Шарль вийшов, аптекар і кюре відновили суперечку. «Почитайте Вольтера!» – говорив Оме. «Почитайте Гольбаха! Почитайте енциклопедію!» «Почитайте листи португальських євреїв!» – сказав Абат. «Почитайте суть християнства, твір Никола, колишнього судового службовця!» Суперечники гарячкували, розчервонілись, кричали обидва враз – і не слухали один одного. Бурнізієн обурювався з такого зухвальства. Оме дивувався з такого тугодумства, думства. Ще трохи, і вони вже почали блаятися, коли це знову з'явився Шарль. Його тягло сюди, мов якимись шарами, і він раз у раз підіймався сходами на гору. Щоб краще бачити, він ставав навпроти Емми і забувався в цьому спогляданні. Воно було таке глибоке, що поглинало всякий біль Він пригадував Уповідання про каталепсії Про чудеса магнетизму І думав, що можливо досить тільки захотіти З нелюдським напруженням волі І йому пощастить Воскресити її Якось раз він навіть схилився до неї І тихенько покликав Емо, Емо Тільки полум'я свічок Сколихнулось на стіні Від його важкого дихання на ранок приїхала пані Боварі-матей. Шарль обняв її і знову розрядався, як дитина. Вона спробувала слідом за аптекарем зробити йому деякі зауваження відносно надмірних витрат на похорон. Він так розсердився, що вона зразу ж замовкла і навіть зголосилася негайно поїхати у місто і замовити все необхідне. До вечора Шарль залишався один. Барто відвели до Оме, Фелісіте сиділа на горі з тіткою Лефрансуа. Увечері Шарль приймав візити. Він підводився відвідувачам на зустріч, мовчки тиснув їм руку, потім гість підсаджувався до інших, що вже сиділи півколом біля каміна. Сиділи, понуривши голови й поклавши ногу на ногу, час від часу глибоко зітхали. Всі страшенно нудились, але кожен намагався пересидіти іншого. О дев'ятій годині знову прийшов Оме. Протягом цих двох днів він увесь час снував туди-сюди через площу і приніс собою запас камфори, ладану й ароматичних трав. Крім того, він захопив цілу банку хлору, щоб знищити міазми. Тим часом служниця, тітка Лефрансуа і стара Баварі порилися коло Емми, опоряджаючи її. Вони саме опускали довгу цупку вуаль, що прикрили її аж до атласних черевичків. Фелісіте хлипала. «Ох, бідна моя пані! Бідна моя пані! Гляньте!» – зітхаючи говорила трактирниця. «Яка вона й досі гарна! Отак і здається, що зараз візьме та й устане!» І всі три нахилились і заходились надівати вінок. Для цього треба було трохи підвести їй голову, і з рота у мертвої бухнула цівка чорної рідини, мов блювода. Сукню, сукню глядіть, господи! закричала пані Лефрансуа. А ви б хоч допомогли мені? звернулась вона до аптекаря. Чи, може, боїтесь? Боюсь, здвигнув плечима Оме. Чоб я боявся. І не такого набачився в лікарні, коли вчився на фармацевта. В анатомічному театрі ми варили пунш. «Небуття не страшить філософа! І знаєте, я вже якось казав, що маю намір відписати свого трупа в клініку, щоб і після смерті прислужитись науці!» Прийшов кюре і спитав, як себе почуває пан Боварі. Вислухавши відповідь аптекаря, він додав, «Бачте, він іще не відійшов після удару!» «Тоді Омес сказав, що Абатові можна позаздрити!» Він ніколи не наражався на небезпеку втратити дорогу подругу життя. З цього приводу розгорілась суперечка про безженність духовенства. «Справа в тому, – сказав аптекар, – що для мужчини обходитись без жінки протиприродно. З історії відомі злочини які? Або дай його! – вигукнув священник. А як же ви хочете, щоб жонатий чоловік зберігав, приміром, таємницю сповіді?» Оме став нападати на сповідь. Бурнізієн захищав її, він твердив, що сповідь веде до морального відродження і розповів кілька історій про злодіїв, що після сповіді ставали враз чесними людьми. Бувало, що у військових, які наближались до сповідальниці, спадала раптом полуда з очей. От у Фрайбурзі був один священник, співбесідник його вже куняв. Незапаром Бурніз'єнаві стало душно в застоянні атмосфері кімнати, і він розчинив вікно. Це розбудило аптекаря. «Чи не бажаєте зажити?» Підніс Абат йому табакерку. «Візьміть одну понюшку! Це розганяє сон!» Десь далеко протягло заводив собака. «Чуєте, як ви є?» – сказав аптекар. «То кажуть на покійника!» – відповів священник. «А до бджоли ті також! Коли хтось помре, вони вилітають із вуликів!» Оме не став розбивати цих забобонів, бо вже знову задрімав. Отець-бурніз'їн виявився витривалішим за нього і ще деякий час беззвучно ворушив губами. Потім і в нього непомітно схилилась голова, він опустив додолу свого грубого чорного молитовника і захропів. Так сиділи вони один проти одного, повипинавши животи, обидва надуті і нахмурені. Нарешті після всіх тих суперечок піддались вони тій самій людській слабості. Обидва були нерухомі, як і покійниця, над якою вони сиділи. Вона теж, здавалось, заснула. Увійшов Шарль. Він не розбудив їх. Востаннє хотів надивитись на неї, попрощатися. Ароматичні трави ще курились, і все зі хвилі диму зливалися біля вікон з нічною милою, що заповзала в кімнату. Де-неде, ми на небі зорі. Ніч була тепла. Воскові окапани спливали на простирадла буйними сльозами. Шарль дивився на свічки, і в його стомлених очах миготіли відплески жовтавого полум'я. Муарові переливи леліли на білій, мов місячне світло, атласні сукні. Емма щазала під ними, і Шарлю вважалося, ніби вона випромінюється сама з себе, розливається у всьому оточенні, ховається в ньому, у тиші, в темряві, у пудові вітру, у вологих випарах землі. Або раптом він бачив її в саду, в тості, на лавці під терновим живоплотом, чи на руанських вулицях, чи на порозі рідного дому, у дворі ферми Барато, Він чув веселий рагіт порубків, що танцювали під яблуною. Кімната була сповнена ароматом її волосся. Її сукня шароділа в нього в руках, ніби сипалися іскри. І то ж була все вона! Вона! Довго згадувались йому всі колишні радощі, її пози, її руки, її голос. Безнадійні жалі сплескували в душі безперервно, безустанно, мов хвилі прибою. Зненацька в ньому ворухнулась якась страшна цікавість. Увесь здригаючись, він обережно підняв кінчиками пальців покривало, і зразу з грудей йому вихопився крик жаху, від якого прокинулись абац аптекарем. Вони повели його вниз, до їдальні. Скоро прийшла ферісіта і сказала, що він просить пасмо емменого волосся. «Відріжте!» – відповів Оме. Але служниця не наважувалась. Тоді він узяв ножиці і підійшов до покійниці сам. Руки в нього тремтіли, і він у кількох місцях проколов шкіру на скронях. Кінець кінцем він переміг хвилювання і чикнув двічі чи тричі, де прийшлося. Так що в прекрасних кучерях Емми лишилися білі прослідки. Потім аптекар і кюре знову повернулися до своїх занять. Але час від часу обидва засинали і, прокинувшись, обопільно звинувачували один одного. Отець Бурніз'єн кропив кімнату свяченою водою, а Оме посипав підлогу хлором. Фелісіте Завбачливо залишила для них на комоді пляшку горілки, кружало сиру і чималу булку. Годині о четвертій аптекар не витримав і зітхнув. «Їй-богу, я б не відмовився підживитись!» Священника не треба було довго умовляти. Він пішов, відправив обідню і незабаром повернувся. Потім вони випили і закусили, злегка посміхаючись, самі не знаючи чому. Їх опанували ті незрозумілі веселощі, які часто охоплюють нас після довгого сумування. А перехиливши останню чарочку, священник сказав аптекареві, поплескаючи його по плечу, «А ми таки з вами колись порозуміємось!» Унизу, перед покої, вони зустріли робітників. Шарливі довелося мучитись дві години, слухаючи стокотіння молотка по дошках. Потім Емму поклали в дубову труну, а цю труну вставили в дві інші. Остання свинцева виявилась надто просторою, і проміжки довелося запхати вовною з матраца. Нарешті, коли всі три труни були приладжені, поцвяховані і залютовані, покійницю виставили біля входу. Двері розчинили навстіж і почали сходитись йонвільці. Приїхав дядько Руо, Загледівши чорну драпіровку біля вхідних дверей, він упав на площі «Непритомний». Розділ 10. Руо одержав аптекарового листа лише через півтора дня після нещастя. Шануючи батьківську чутливість, пан Омес склав листа таким чином, що неможливо було зрозуміти, що власне сталося. Спочатку старий упав, ніби вражений громом. Потім він вирішив, що вона ще жива. А може й померла? Тоді він нап'яв на себе блузу, схопив шапку, причепив до черевика острогу і поскакав чим дуж до Йонвіля. Всю дорогу він важко дихав, терзаючись тривогою і страхом. Один раз йому навіть довелося злізти з коня. Він нічого не бачив навкруги, йому причувалися якісь голоси, він боявся, що збожеворіє. Зайнялося на світ. Він побачив трьох чорних курок, що спали на дереві, і аж здригнувся від цієї зловісної прикмети. Тут він дав при святій діві за рік пожертвувати на церкву три ризи і пройти босоніж від кладовища Берто аж до Васонвільської каплиці. Він доїхав до Мароми і ще на скаку почав голосно гукати трактирних слуг, потім виважив двері плечем, схопив мішок вівса, вилив у ясла пляшку солодкого сидру, знову скочив на свою конячину і погнав її так, що в неї з-під копит аж іскри сипались. Він заспокоював себе думкою, що Емму, напевне, врятують. Лікарі вже якось дадуть собі раду. На те вони й лікарі. Він пригадував усякі випадки чудесних зцілень, про які йому будь-коли доводилось чувати. Потім Емма стала уявлятись йому мертвою. Ось лежить вона навзнак, тут перед ним, на самому шляху, він смикав заповід, і видиво зникало. В Кенкампуа, щоб трохи додати собі духу, він випив аж три чашки кави. Він уже подумав, що, може, той, хто писав, переплутав прізвище. Став шукати в кишені листа, намацав його, але боявся подивитись. А то йому спало на думку, що це, може, просто жарт. Хтось з зла вигадав це під п'яну руч. Адже якби Емма померла... Це було б скрізь відомо. Але ні, природа навкруги мала звичайний вигляд. Голубіло небо, шуміли дерева, прийшла отара овець. Ось показався вже Йонвіль. Старий влетів у містечко, пригнувшись на сідлі, і щосили шмагаючи коня, аж кров капала на підпруги. Отямившись, ровесь у сльозах кинувся в обійми боварі. «Моя дочка! Емма! Дитина моя! Що сталося?» А той відповідав, ридаючи. «Не знаю. Не знаю. Це гнів господній!» Аптекар розвів їх. «Всі ці жахливі подробиці ні до чого. Я потім сам розповім усе панові Руо. Дивіться, люди вже йдуть. Більше гідності, нужбо, більше філософського спокою!» Бідолоха Бобарій теж силкувався здаватися мужнім і проказав кілька разів. «Так, так, більше мужності!» «Ну що ж!» – закричав старий. «Буду кріпитися! Грім би його побив! Я проведу її до кінця!» Ударили в дзвони. Все було готове. Пора рушати її. Сидячи в церкві один біля одного... Тесть і зять дивилися, як повз них, гугнявлячи, ходили взад і вперед троє причетників. Над садним басом ривів серпент. Тоненьким голоском співав отець бурніз'їн у повному облаченні. Він уклонявся перед дарохранильницею, здіймав руки до гори, простирав їх. Ласті Будуа ходив по церкві зі своїм чорним жезлом. Коло аналою стояла труна, оточена чотирма рядами свічок. Чарлю все хотілося встати і погасити їх. Проте він сілкувався викликати в собі побожний настрій, віддатися надії на прийдешнє життя, де він знову побачиться з нею. Він уявляв, що вона поїхала кудись у далеку дорогу, давно вже поїхала. Але зразу ж він згадував, що вона лежить ось тут, що всьому кінець, що її винесуть і закопають у землю. І його охоплювала дика. «Похмура, очайдушна людь!» Часом йому здавалося, що він уже нічого не відчуває, і він утішався цими відпливами туги, докоряючи собі разом з тим, що він такий нікчема. Почувся короткий стукіт, наче хтось розмірено цокав по кахлях підлоги обкованою палкою. Стукіт той долинав із глибини церкви і раптом обірвався у бічному приділі. Чоловік у грубій та курці через силу став навколішки. То був іполит, конюх із золотого лева. Він причепив ради такої оказії нову ногу. Один із причетників почав обходити всю церкву, збираючи пожертви. Важкі монети брязкали одна по одній на срібне блюдо. — Та швидше вже! Сил моїх більше немає! — крикнув буварі, з гнівом кидаючи йому п'ятифранковика. Причетник подякував йому низьким поклоном. Знову співали, ставали навколішки, підводились, без кінця і краю. Шарлю прийшло на пам'ять, як вони одного разу пішли з Еммою до обідні і сиділи з другого боку, праворуч, під стіною. Знову задзвонили дзвони, навкруги шумно засовали лавками. Носії підсунули під трону три поперечки, і народ висипав із церкви. Тоді у дверях аптеки з'явився Жюстен, і зразу ж увесь блідий, похитуючись, пішов назад у приміщення. Обивателі дивилися з вікон на похорон. Попереду всіх, напружено випроставшись, ішов Шарль. Він намагався бодіритися, Кивав головою людям, що, виходячи з дверей і провулків, приєднувались до процесії. Шість носіїв, по три з кожного боку, ішли помалу, і вже трохи засапалися. Священник, причетники і двоє хлопчиків-хористів виспівували «Псалом де профундіс» з глибини. їхні голоси лунали над полями, наростаючи і спадаючи, як хвилі. Часом процесія ховалася за поворотом дороги, але високе срібне розп'яття весь час маяріло між деревами. Жінки йшли в чорних накидках з опущеними відлогами, в руках вони несли запалені свічки, і Шарлю ставало млосно від цих нескінченних молитов і вогнів, від нудного запаху воску й сутан. Повівав свіжий вітерець, врунилося жито і рапс, Обабіч дороги на колючих живоплотах Блищали краплини роси. Усе навколо повнилось різними веселими звуками. Торохтів віддалік польовою колією віз, кукурікав півень, топотіло копитами лоша, Вибрикуючи під яблуною. У ясному небі, де-неде, Рожевіли прозорі хмарки, Над очеретяними покрівлями Курився вихлястий синюватий димок. Шарлю пізнавав оселі, Йому згадувались інші ранки, подібні до сьогоднішнього, коли він, відвідавши хворих, виходив із цих дворів і вертався до Емми. Час від часу чорне сукно з білими зірками трохи підіймалося од вітру і відслоняло трону. Втомлені носії притишували ходу, і трона посувалась ривками, ніби човен, що гойдався на хвилях. Ось уже й прийшли. Чоловіки провели покійницю до самого кінця спуску, де на морішку була викопана могила. Всі з'юрмалися кругом. Священник проказував молитви, а червона глина по краях без осипалася потроху в яму. Приладнали чотири вірьовки і стали опускати труну. Шарль дивився, як вона опускається глибше і глибше. Нарешті почувся глухий стук. Вірьовки зі скрипом піднялися нагору. Тоді Бурнізієн взяв лопату, яку потав йому листі Будуа. Кропляча могилу правою рукою, він лівою захопив на лопату чималу грудку землі і силою кинув її в яму. Дрібні камінці, ударившись об вік отруни, з нього той жахливий звук, що видається нам відлунком вічності. Священик передав кропилу сусідові то був якраз пан Оме. Аптекар повагом махнув кропилом і передав його Шарлю. Той загруз по коліну в пухкій землі кидав її жменями на могилу і кричав «Прощай!». Посилаючи рукою цілунки, він тягнувся до ями, щоб і його засипали разом з нею. Його відвели, і незабаром він заспокоївся. «Може він, як і всі інші, несвідомо радів», що нарешті все скінчилося. Старий Ру, вернувшись додому, спокійно закурив люльку. Оме в душі засуджував його за цей непристойний вчинок. Він відзначив також, що пан Біне не прийшов зовсім на похорон, а мер ушився зразу ж після панахиди, а Теодор, служник нотаріуса, з'явився в синьому фраку. «Наче не міг знайти чорного. Раз так уже заведено, чорт би його взяв!» Переходячи від одного гурту йонвільців до другого, він з усіма ділився своїми спостереженнями. Всі оплакували смерть Емми, особливо Лере, який не посоромився прийти на похорон. «Бідна дамочка! Яке нещастя чоловікові!» Аптекар підхоплював. «Е, «Знаєте, якби не я, то він би хто зна що собі заподіяв!» «Така люб'язна пані! Подумайте тільки, ще в суботу вона заходила до мене в крамницю!» «Шкода, що я не мав часу!» – сказав Оме. «А то я б підготував хоч невеличку промову, щоб ушанувати її прах!» Повернувшись додому, Шарль роздягнувся, а старий Руо знову перебрався в свою синю блузу. Вона була новісінька, але по дорозі старий багато разів витирав очі рукавами. Вони полиняли і засинили йому обличчя. А на припорушеній матерії – Знати було патьоки від сліз. З ними була пані боварі мати. Всі троє мовчали. Нарешті старий зітхнув. Пам'ятаєш, синку, як я приїхав до тебе в тост, коли в тебе померла перша жінка, я тоді потішав тебе, де й слова ті брались, а ось тепер. Важке зітхання високо підняло його груди. Він казав далі. А тепер, бачиш, усе увірвалось. Поховав я жінку, поховав і сина, поховав і дочку сьогодні. Він хотів зараз же повернутися у борту. Тут йому спання не буде. Він навіть відмовився подивитись на внучку. Ні, ні, тільки важче на душі стане. А ти вже її міцно поцілуй. Прощавай. Хороший ти чоловік. А ще... Додав він, ляснувши себе по нозі. «Про це я ніколи не забуду! Не бійся! Гиндечку посилатиму справно!» Але виїхавши на узвища, він обернувся, як колись по дорозі в Сен-Віктор, розстаючийся з дочкою. Вікна будинків палали від скісного проміння сонця, що червоно сідало за лугом. Старий приклав руку дашком і побачив на обрії садову огорожу за якою тут і там, між білим камінням, чорними букетами вимальовувались дерева. Потім потрюхикав помаленьку, конячка в нього шкандибала. А Шарль із матір'ю, незважаючи на втому, сиділи й гомоніли до пізнього вечора. Вони говорили про минуле й майбутнє. Тепер вона переїде в Йонвіль, вестим господарство, і вони ніколи не розлучаться. Мати була запобіглива і ласкава. Вона раділа в душі, що до неї знов, після довгорічної перерви, повертається синова любов. Пробило північ. Містечко було тихе, як завжди, а Шарль не міг заснути і все думав про Ему. Рудольф, який з знічев'я цілий день блукав у лісі, спокійно спав у своєму замку. Спав у себе в Руані й Леон. Але крім Шарля, ще хтось не спав цієї ночі. Над могилою, під ялинами, стояв навколішки хлопець і плакав. Груди йому розривались від ридань. Він задихався в пітьмі під тягарем безмірного жалю, ніжного як місяць і незглибимого як ніч. Раптом скрипнула хвіртка. То був Лесті Будуа. Він прийшов забрати покинуту вранці лопату. Хлопець швидко переліз через мур, та листі Будуав пізнав Жюстена. Тепер він знав, хто краде в нього картоплю». Розділ одинадцятий Другого дня Шарль послав по дівчинку. Вона спитала, де мама. Їй відповіли, що мама поїхала, що вона вернеться і привезе їй цяцьок. Берта ще кілька разів згадувала про неї, а потім потроху забула. Її дитячі веселощі країли батькові серце а йому ж іще доводилося вислуховувати нестерпні втішання аптекаря. Невдовзі знову почалися грошові неприємності. Пан Лере знову підськовував свого приятеля Венсара. Шарль заліз у страшні борги. Він ні за що на світі не згоджувався продати хоч щонебудь із емених речей. Це надзвичайно дратувало матір, але він розгнівався на неї ще дужче. Він зовсім не той став. Вона поїхала. Тоді всі почали гріти руки. Мадмуазель Ламперер правила плату за шість місяців, хоч Емма, незважаючи на розписку, яку показувала чоловікові, не взяла в неї жодного уроку. Так між ними було домовлено. Бібліотекар вимагав абонентної плати за три роки. Тітка Роле – Грошей за те, що віднесла двадцять листів. А коли Шарль спитав, які листи, у неї стало делікатності відповісти. «А хто знає, які? У неї були якісь свої справи?» Виплачуючи кожен борг, Шарль думав, що це вже останній. Але де й бралися все нові й нові? Він звернувся до пацієнтів, щоб вони заплатили за колишні візити. Йому показали листи, що їх присилала дружина – Довелося просити пробачення. Фелісіте носила тепер панені сукні. Не всі, правда. Деякі Шарль залишив собі. Він замикався в гардерубній і розглядав їх. Служниця була майже одного зросту з Еммою. І часто Шарль, побачивши її ззаду, піддавався ілюзії і вигукував. «О, не йди! Не йди!» Але в «Зелену неділю» Фелісіте утекла з Йонвіля з Теодором, причому вкрала всі сукні, які ще залишались. Якраз у цей час вдова Дюпюї мала честь сповістити пана Бобарі про одруження сина свого, нотаріуса міста Івето, пана Леона Дюпюї з мадемуазель Леокардією Лебев із Бондвіля. Шарль відповів вітальним листом, в якому, між іншим, була така фраза – «Яка щаслива була б моя бідна дружина!» Одного дня, тиняючись з нічев'я по дому, він піднявся на горище, і там наступив пантофлею назібганий шматок тонкого паперу. Він розгорнув його і прочитав. «Мужайтесь, Емму! Мужайтесь! Я не хочу бути нещастям вашого життя!» То був лист від Рудольфа. Він упав був за ящики і застряв там, а тепер вітер із слухового вікна пригнав його до дверей. Нерухомий, заціпанілий Шарль закляк на тому самому місці, де колись бажала собі смерті Емма, розпачлива, ще блідіша за нього. Нарешті внизу другої сторінки він добачив маленьку літеру «Р». «Хто ж то такий?» Він пригадав, як колись учащав до них Родольф, як він раптом зник». Як зніяковіло, дивився він пізніше на нього при двох чи трьох випадкових зустрічах. Але шанобливий тон листа увів Шарля в оману. «Може, в них була платонічна любов?» – подумав він. Шарль взагалі не належав до тих людей, які дошукуються суті подій. Він відступав перед доказами, і його невиразні ревнощі губилися в безмежній тузі. Всі мусили обожнювати її, думав він. Усі мужчини безперечно жадали її. І від цього вона почала здаватись йому ще прекраснішою. Тепер він відчував до неї необориму, шалену жагу. Вона роз'ятрювала його жалі і не мала меж, бо була невтолена. Для того, щоб їй подобатись, ніби вона ще була жива, він перейняв її смаки. Її погляди він купив лаковані черевики, став носити білі краватки. Тепер він напахчував парфумами вуса і підписував, як Емма векселі вона розбещувала його з могили. Довелося потроху розпродати все срібло, а потім усі меблі з вітальні. Усі кімнати оголились, але спочивання залишались недоторканною. Шарль заходив туди після обіду. Ставив коло каміна круглого столика і підсував її крісло. Сам сідав напроти. Горіла свічка в золотому канделябрі, біля нього гралася Берта, розфарбовувала малюнки. Бідолошному вдівцеві жаль було дивитись на дитину. Вона була погано вдягнена, черевички без шнурків, у блузці порвані аж до пояса пройми, служниця зовсім не дбала про неї. Але дівчинка була така тиха, така лагідна. Її голівонька так граціозно схилялася, ронячи на ржеві щічки, біляві пасма пухнастого волосся, що він відчував безмірну насолоду, втіху, змішану з гіркотою. Так терпке вино відгонить смолою. Він лагодив її іграшки, вирізував паяців із картону, зашивав розпорані животи її ляльок і раптом погляд його падав ненароком на несесер, на стрічку, що валялася долі, на шпильку, що застряла в щілині стола, і він поринав у мрії, і ставав таким смутним, що й дівчинка починала журитись. Тепер до них ніхто більше не заходив. Жюстен утік у руан і нанявся там до бакалійника, а аптекареві діти бували уберти дедалі рідше. «Паноме?» врахував різницю в їх суспільному становищі і зовсім не був зацікавлений у підтриманні колишніх дружніх стосунків. Сліпий, якого він так і не вилікував своєю мазю, знову блукав по-під горою, де росте гіомський ліс і так багато розповідав переїжджем про невдалу спробу аптекаря, що тепер Оме, їдучи до міста, ховався від нього за занавізками ластівки. Він зненавидів каліку. Щоб підтримати свою репутацію, він бажав за всяку ціну здихатись його і повів проти нього цілу приховану кампанію, у якій до кінця виказав усю глибину свого розуму і всю підступність своєї пихи. Протягом півроку в Ранському маяку можна було часто натрапити на такі дописи. Всі подорожні, що їдуть у родючі долини Пікардії, помічали, звичайно, на пагорбі, вкритому гіомським лісом, нещасного каліку з жахливими виразками на обличчі. Він чіпляється до вас, надокучає вам і стягує з переїжджих справжній податок. Невже ми й досі ще не вийшли з жахливих часів середньовіччя, коли волоцюгам вільно було поширювати в публічних місцях, занесені з хрестових походів, проказуй золотуху? Або такі... Незважаючи на закони проти бродяжництва, околиці наших найбільших міст і досі кишать ватагами жебраків. Деякі з них блукають поодинці, і вони, можливо, ще небезпечніші за інших. Куди ж дивляться наші едили?» Іноді Оме вигадував пригоди. «Учора біля пагорба, де гіомський ліс, налякані коні!» Далі йшла розповідь про нещасний випадок, спричинений сліпим. Він домігся того, що бідолаху заарештували, але потім його випустили. Сліпий знову взявся за своє, та й Оме затявся. Розгорілася боротьба, з якою Оме вийшов переможцем. Його ворога засудили на довічне ув'язнення у богадільні. Цей успіх окрилив аптекаря. Відтоді, аби де переїхали собаку, аби де згоріла клуня, аби де побили жінку, Оме негайно сповіщав про все публіку, керований, як завжди, любов'ю до прогресу і ненавистю до попівщини. Він проводив паралель між початковими школами і орденом братів-ігнорантів, і порівняння було не на користь останнього. З приводу кожних франків, пожертвуваних на церкву, він нагадував про Варфоломіївську ніч. Він викривав усякі зловживання, він метав отруєні стріли. Йому дуже подобався цей вислів. Омавів під копий. Він став небезпечним. Але цього всього було мало. Він задихався в тісних рамках журналістики. Ні, треба написати книгу, справжній твір. І він скомпонував загальну статистику Йонбільського кантону з додатком кліматологічних спостережень. А статистика привела його до філософії. Він захопився вивченням великих проблем, соціальне питання, поширення моралі серед бідних класів, рибне господарство, каучук, залізниці і тощо. Дійшло до того, що він почав соромитись своєї буржуазності. Він козиряв артистичними манерами, почав курити. Для своєї вітальні він придбав дві шикарні статуетки в стилі «помпадур». Але він не забував і своєї аптеки. Навпаки, він пильно стежив за всіма винаходами фармацевтики. Повз його увагу не пройшло зростання виробництва шоколаду. Він перший запровадив у департаменті нижньої сени шока і реваленцію. Він був гарячим ентузіастом гідроелектричних поясів Пульвермахера. Він сам носив такі пояси. І коли увечері знімав свого фланелевого жилета – Пані Оме аж умлівала, дивлячись на золоту спіраль, що сповивала його. У неї зростала любов і пошана до цього чоловіка, що був споряджений як скіф і пишний як маг. Йому спадали на думку чудові проєкти пам'ятника на Еммені могилі. Спочатку він запропонував уламок колони з драпуванням, потім піраміду, потім храм вести, так у собі ротонду або й купу руїн. Ні в одному з тих проєктів Омен не забував про плакучу вербу, яку він вважав єдиноможливим символом журби. Він з'їздив разом із Шарлем Доруана подивитися в майстерні пам'ятники. З ним пішов один художник, приятель Бріду, на прізвище Вофріляр, який дуже любив каламбуритий. Вивчивши до сотні ескізів, замовивши кошторис і з'їздивши Доруана ще раз, Шарль кінець кінцем спинився на Мавзолеї, на якому з обох боків мали бути зображені генії з опущеним факелом. Щодо епітафії, то о мене знав нічого прекраснішого, ніж ставіатор, тобто з латини Спинися, перехожий. Але на цьому він зав'яз, довго напружував свою уяву, повторюючи безліч разів Ставіатор. Нарешті вигадав. «Амабілем кон'югем кальцас! Ти топчеш любу дружину!» І це було прийнято. Дивна річ. Баварі не переставав думати про Емму, а проте забував її. Він впадав у розпач, відчуваючи, що образ її ніби тікав кудись, хоч як він силкувався чіплятися за нього пам'яттю. Але й досі вона снилася йому щоночі. І завжди однаково. Він підходив до неї, але як тільки хотів обійняти, вона розсипалася прахом у нього в руках. Якось він цілий тиждень поспіль ходив по вечорах до церкви. отець Бурнізьєн навіть заглянув до нього кілька разів, але потім перестав заходити. Між іншим, цей старий, як говорив Оме, ставав дедалі більш нетерпимим і фанатичним. Він метав громи і блискавки проти духу сучасності – і читаючи двічі на місяць проповідь, ніколи не забував розповісти про жахливе сконання Вольтера. Всім бо відомо, що цей безбожник, умираючи, пожирав власні екскременти. Хоч як ощадно намагався жити боварі, йому все не вдавалось розрахуватися зі старими боргами. Лере відмовився переписати жоден вексель. Знову нависла загроза опису майна. Тоді він вдався до матері. Вона дозволила йому заставити її майно, але при цьому написала чимало прикрих слів про Емму В нагороду за свою самопожертву вона просила в нього шаль, яку не встигла вкрасти Фелісіте Шарль відмовив Вони посварились Перший крок до примирення зробила мати Вона запропонувала взяти до себе дівчинку, їй веселіше буде з дитиною Шарль погодився але в хвилину розлуки йому стало шкода відпускати дочку. Тоді настав цілковитий, остаточний розрив. Поступово втрачаючи всі прихильності, він щодалі більше горнувся душею до дитини. Але Берта трубувала його. Вона часто кашляла, на щічках у неї виступали червоні плями. А навпроти тішилась життям здорова, весела родина аптекаря – якому доля усміхалася у всьому. Наполеон допомагав йому в лабораторії, Аталія вишивала йому феску, Ірма вирізувала кружки з паперу, покривати банки з варенням, а Франклін одним духом міг вже проказати на пам'ять усю таблицю множення. Оме був найщасливіший із батьків, найблаженніший із смертних. «Так та не так...» Фармацевта гризло потаємне частолюбство. Йому кортіло хреста. Підстав для нагороди було більш ніж досить. Він, по-перше, відзначився безмежною відданістю під час епідемії холери. По-друге, надрукував і то власним накладом цілу низку суспільно корисних праць, як то... І він посилався на свою статтю «Просидр. Його виготовлення і дію». Далі – на послані в Академію спостереження над деревною тлею. Нарешті – на свій статистичний опус і навіть на дипломну роботу з фармації. Не кажучи вже про те, що він числиться членом кількох учених товариств. Фактично, лише одного. «Та що там?» – аптекар робив несподіваний поворот. «Можна й за те нагородити, що я брав енергійну участь у боротьбі з пожежами!» І ось Оме перейшов на бік влади. Під час виборів він зробив потай чималі послуги панові-префектові. Словом, він продався, проституював себе. Він навіть звернувся до монарха з проханням, в якому благав виказати до нього справедливість. Називав його «Нашим добрим королем» і порівнював із Генріхом Четвертим. Щоранку аптекар накидався на газету, і шукав своє прізвище в списках нагороджених. Але даремно. Нарешті він не витерпів і влаштував у себе в садку грядку у формі орденської зірки. Від її верхнього краю ішли дві смужки трави, що нагадували стрічку. Він ходив круг тієї зірки, схрестивши руки і розмірковував про бездарність уряду та людську невдячність. Чи то з пошани до Небіжчиці чи то з особливої чутливості, яка не дозволяла йому квапитись у розшуках, Шарль досі не відмикав потайної шухляди палісандрового б'юрка, за яким Емма, звичайно, писала. Та ось одного дня він нарешті сів перед ним, повернув ключа і натиснув пружину. Там лежали всі Леонові листи. Тепер не могло бути ніяких сумнівів. Він жадібно перечитав їх усі. З першого до останнього обнишпорив усі закапелки, всі шафи й комоди, всі ящики, обстукав усі стіни. Відхлипав, вив, лютував, був, мов, не Нарешті він знайшов якусь коробку і проломив її каблуком. Йому відразу впав у око портрет Родольфа, що лежав між цілої купи любовних листів. Сусіди дивувались його пригніченому стану. Він більше не виходив з дому, нікого не приймав, відмовлявся навіть йти до хворих. Тоді всі вирішили, що він замикається і п'є. Коли ж бувало, хтось цікавий зазирав через огорожу в садок, він бачив там здечавілого, неохайного, зарослого чоловіка, що ходив по доріжках і голосно плакав. Влітку надвечір він брав із собою дівчинку... Ішов йшов із нею на кладовище. Вертались вони уночі, коли на площі було зовсім темно. Світилося тільки віконце в Біне. Але насолода, що її давала йому скорбота, була неповна. Йому ні з ким було поділитися нею, і часом він заходив до тітки Лефрансуа поговорити про неї. Проте трактирниця слухала його неуважно, у неї були свої клопоти. Ларе відкрив такий заїзд улюбленці комерції. А Івер, який мав славу ретельного виконавця різних доручень, вимагав надбавки до платні і загрожував, що перейде до конкурента. Одного дня Баварі подався на базар в Аргей продати коня, останній засіб існування, і зустрівся з Родольфом. Побачивши один одного, обидва зблідли. Родольф який після Еммоної смерті обмежився тим, що прислав візитну карточку, спочатку промиврав якісь пробачення, але потім осмілів і навіть набрався нахабства і запросив Шарля до шинку випити пляшку пива. Було дуже жарко, на дворі стояв серпень. Родольф сидів проти Шарля, спершись ліктями на стіл, щось говорив і жував сигару, а Баварій, поринувши в задуму, дивився на це обличчя, яке подобалося їй. Йому здавалося, що він бачить у цій людині щось еммене. То було якесь дивне відчуття. Він хотів би бути цією людиною. Родольф говорив про врожай, про худобу, про угноєння, запихаючи банальними фразами всі щелинки, крізь які міг промкнутися, бодай, найменший натяк на минуле. Але Шарль не слухав його. Родольф помітив це, і став слідкувати по обличчя за спогадами, які роїлися в голові Шарля. Лице в лікаря щодалі червоніло, ніздрі роздимались, губи тремтіли. Шарль похмуро й люто блимнув на Родольфа, той аж замовк з переляку. Але незабаром на обличчі Боварі лягла знову смертельна втома. Я не серчусь на вас, — промовив він. Родольф не сказав ні слова, але Шарль, обхопивши голову руками, повторяв глухим голосом, спокірним виразом нерозрадного горя. «Ні, я на вас уже не серджусь!» І навіть додав у першій і в на віку гучну фразу «У всьому винна доля!» Родольф, який сам скеровував цю долю, подумав, що Шарль надто добродушний для людини в його стані, навіть смішний, а може трохи й огидний. Другого дня Шарль пішов у альтанку і сів на лаворці. Крізь шпалеру винограду просіювалось сонячне проміння, листя мережало на піску свої тіні, духмяні вже смин, голубіло небо, над розквітлими лілеями бриніли жучки, і Шарль, немов підліток, умлівав від невиразної туги кохання, що переповнювала його стражденне серце. У сьомій годині прийшла Берта кликати його на обід. Вона не бачила батька з самого ранку. Він сидів, притулившись головою до стіни. Очі в нього були заплющені, рот роззявлений, в руках він затиснув довге пасмо чорного волосся. «Татку, ну йди ж!» – покликала дівчинка. І, думаючи, що батько жартує – Тихенько штовхнула його. Він упав додолу. Шарль був неживий. Через півтора дні приїхав викликаний аптекарем пан Каніве. Він зробив ростен трупа і не виявив нічого особливого. Коли все було розпродано, залишилось 20 франків і 75 сантимів, на які мадмуазель Боварі послали до бабусі. Стара померла того ж року. Дядька Руо розбив параліч, а дівчинку взяла до себе тітка. Вона живе дуже бідно і посилає Берту заробляти на прядильну фабрику. Після смерті Боварії в Йонвілі змінилось три лікарі, але жоден не спромігся добитися успіхів. Так забивав їх Оме. Клієнтура в нього величезна. Начальство його не чіпає, а публіка ставиться прихильно. Нещодавно його нагородили орденом почесного легіону. Кінець роману Гюстава Флобера – Пані Баварі, переклав Микола Лукаш. Для вас твір озвучив характерник. Запис здійснено у березні-квітні 2025 року. Якщо вам сподобалась аудіокнига, чекаю на ваші вподобайки та коментарі під відео.